Лиор Сушарт. Четецът на мисли Отключи силата на ума си, за да постигнеш каквото искаш. Натал Която ми изпълва щастливи мисли Не бих могъл да направя никоя от тези неща без теб. Интуицията и креативността са най-важните способности на лидера в бизнеса днес. Книгата на Лиор ни разкрива възможността и начините да бъдем по-инновативни в процесите, да знаем как да се подготвим с увереност за презентациите ни и как да вярваме в себе си и възможностите си. Четецът на мисли е брилянтна метафора за комуникацията, която имаме всеки ден. Магдалена Николова, организационен психолог, бизнес коуч и налъпа треньор. Налъпа тренинг център. Предговор. Четецът на мисли, разобличаване. Лос-Анджелис. 23 март 2009 година, 21 часа и 28 минути. Една вечер бях в Лос-Анджелис с един мой приятел и семейството му, когато някаква кола ни последва към къщи на връщане от еднопарти, парти, като се плъзна след нас в частната охранявана жилищна зона. Втурнахме се към къщата, чудейки се какво да правим, докато колата паркира от другата страна на улицата. Бяхме четирима и решихме да се върнем навън и да проучим ситуацията. Заедно сме в безопасност, си мислехме. Но в момента, в който престъпихме в тъмнината извън къщата, един едър мъж скочи от колата и извика: Не мърдайте! Които и да сте! Полиция! Той държеше пистолет. Всички ние бяхме виждали това по филмите, но е наистина, наистина плашещо, когато се случи на теб. В главата ми се въртяха мисли, никоя от които не беше приятна. После, почти преди още да сме го осъзнали, край нас вече имаше шест полицейски коли, ревяха сирени, а над главите ни кръжеше хеликоптер и осветяваше с прожекторите си небето. Какво ставаше? Първият полицай ми изкреща, привиквайки ме с ръка. Всички светлини около мен проблясваха и цареше непрестанен шум и движение, но аз гледах единствено към пистолетите. За секунди ми сложиха белезници, окуваха ръцете ми отпред. А после ги дръпнаха рязко на главата ми. Полицаят ме обискира, не грубо, но решително. Агресивно. Търсех с поглед лицето му, очите му, но не можех да видя нищо. Единственото, което се въртеше в ума ми, беше думата «Защо?» и страхът ме задавяше. Той измъкна от джоба ми една с лъжица, шепа дълги сребърни пирони, един молив и малък бележник. Размаха с чупената лъжица пред. Лицето ми, сякаш бе оръжие, я е досано. Какво, подяволите? Какво е това, подяволите? За момент не можах да кажа нищо. Бях шокиран. Аз. Аз съм четец на мисли, заекнах. Менталист. Изнасям представления. Той се втурачи в мен невярващо, хвърли поглед към предметите в ръката си. Поклати глава и ми каза да застана на един крак. Оказа се, че е мислял, че съм карал пиян аз не бях, и е повикал подкрепление, когато видял, че четирима души тръгват от къщата към него. Същност всичко, което полицаят намери в мен, беше счупена лъжица, няколко дълги сребърни пируна, молив и малък бележник. Лъжицата беше счупена на две на частно партии два часа порано. Пироните щях да ги извивам като тренировка при подготовката ми за японско телевизионно шоу следващата седмица. А молива и хартията бяха за всекидневните ментални трикове. Никога не знаеш кога могат да ти потрябват. Тези предмети означаваха целия свят за мен. Буквално. Те бяха инструментите на моя занаят. Те ме бяха отвели от едно малко градче в Израел до телевизионни шоута, представления на живо, частни партита, лекции. Бизнес-конференции и търговски изложения в повече от 40 страни по целия свят. Когато стоиш някъде, оплашен за живота си, със странни мисли, въртящи се в главата ти, се виждаш сведен до своята същност. Докато балансирах на един крак и доказвах, че не съм пиян или опасен, полицаят погледна отново към счупената лъжица и каза, четец на мисли. Гласът му беше изпълнен с подозрение, но очите му бяха отворени, уязвими. Пресегнах се за бележника и молива, погледна го в лицето и си надрасках нещо. После го попитах: Ако ви помоля да си намислите число между едно и сто, кое би било то? Страхът ми си беше отишъл. Той се замисли за момент. 28. Аз откъснах листчето от бележника ми и му го подадох. Там пишеше: Полицаят ще каже две Той беше смаян ухиленото до хо като дете. Казвам се Лиор и съм менталист. Различам хората, като им показвам удивителната сила на ума. Обичам да виждам очите им око от изненада, когато им казвам какво си мислят, или, което е още по-добре, когато ги карам да си мислят това, което си мислят. Обичам позитивната енергия, която идва от всичките ми представления, срещи, големи и малки, по улиците на тел. А Вив? на телевизионни шоута в Япония или пред 800 души във Вегас. Без значение кой кой е, всички стават отново като деца, когато изпитат това усещане за чудо. Така правя това, което правя, и моята свада с полицая ми го напомни. Моята същност е да карам хората да се смеят и да се чудят с помощта на счупена лъжица, шепа дълги сребърни пирони, бележни молив, и аз нямам проблем с това а и преживяването ми даде нова свежа история за разказване, което също е част от моята същност. Лос-Анджелиски ченгета, а? Едно. Ако ви кажа, ще трябва да ви убия. И така, какво прави менталистът? Точно сега съм изключително заед с из целия свят. Лейси Вегас, Ню йорк Лос-Анджелис, Япония, Южна Африка, Русия, Европа, Израел, и това е само част от списъка. Пътувам до три различни континента в рамките на една седмица. Често спи в самолети и нося няколко различни телефона. Никога не знам кой може да ми се обади или кога. Може да бъде кралят на Румъния едната седмица, Дона Каран или специалист по високите технологии преследващата, руски олигарси, между другото, само колкото да ми кажа да се появя на някое частно летище в определен момент. И да не закъснявам. Появявам се в телевизионни топшоута шоута в много страни, включително при Джей Лено. Много съм известен в Япония. Кой би си помислил? Работя на международни корпоративни събития и търговски изложения, за компании като coca кола Microsoft, BMW и Омега. Канят ме в големи бизнес-конферентни зали да разчукя леда преди срещите, да накарам милиардерите да плащат щедро, Канятме и на частни холивудски партита да различам филмови звезди и приятелите им знаменитости. Подгрявал съм публиката на Джоан Ривърс в Лай където имам и свое собствено шоу. И да, добре дошъл съм в Лай Вегас, стига да стоя извън казината. Между другото, слуховете за черните списъци са самата истина. Понякога изнасям представление на плажа или на пазар, или в ресторантче, просто не мога да се сдържа. Тръгвам по улицата и преди да се усетя, се срещам с някого и започвам представлението. Изумявам хората с моите номера и те ме поглеждат с почуда. О, Божичко, как направихте това? Забавно е, обичам енергията. То е нещо като вихър от приключения и навсякъде, където отивам, правя най-доброто, на което съм. Способен. Може так му да съм пристигнал след 12 часов полет от дявол знае къде. Да съм летял с менеджера ми, с майка ми и приятелката ми, но никой в публиката няма да забележи това. Оставям изтощението и емоциите си на входа и когато пристъпя на сцената или вляза в помещението, задействам мозъка си на пълни обороти и ставам лиурсушард, необикновеният, свръхъстественият изпълнител. Позитивната енергия и връзката с хората са всичко за мен. Живея, за да показвам на другите колко смайващо е съзнанието и за да карам хората да се смеят, да се откъснат от себе си и да кажат «Леле!». За мен е все едно дали това е холивудска филмова звезда, изпълнителен директор на компания от Fortune 500 или Човек, стоящ срещу мен на летището. Аз искам хората да се смайват. Ще видите тези смеяни погледи, които толкова много обичам, когато съм на плажа и кажа на случайни хора рождените им дати. Отидете на Даблеметредава Ком наклонена черта Bertie. Та това е, което менталистът или свръхъстественият изпълнител, както се наричам понякога сега прави, когато не бяга от полицията. Но може би така не отговарям точно на въпроса. Какво точно прави менталистът? Е, най-общо, и според Уикипедия, традицията на менталистите като изпълнители на сцена датира от 16 век. Но има свидетелства за гадатели и оракули още в древногръцките творби. Менталистите демонстрират високо развити ментални или интуитивни способности. Това определено е истина в моя случай. Аз владя съзнанието си като прецизен инструмент за четене на съзнания, внушаване на мисли, правене на предсказания и карам предметите да се местят или да се огъват, без да ги докосвам, като лъжицата и пироните в джоба ми. Мога да отгадна името на първата ви любов, на първия учител, името на нероденото ви дете, родилния ви белек, число, за което си мислите. Мога да предавам усещания от една личност към друга, като използвам силата на позитивната енергия. И мога да отгадна следващия ви въпрос. Но моля те, Лиор, как го правиш? По време на едно от представленията ми за голяма компания, един човек извика точно този въпрос насред шоуто. Но моля те, как го правиш? Когато някой наочаквано прекъсне шоуто ми, а това се случва по-често, отколкото очаквате, се опитвам да запазя ведро настроение. Не искам. Да го наказвам. Така, че погледнах към него, засмях се и казах усмихнато. Сър, ако ви кажа, ще трябва да ви убия. Сред публиката се разна лек смях, после настъпи тишина, докато всички отново насочваха вниманието си към мен. Готови за следващия ми номер. Но мъжът нададе глас отново. Тогава, моля ви, може ли да го кажете на съпругата ми? Всички започнаха да се кикотят като обезумели. Този тип току-що ме беше помолил да убия съпругата му. Сега разказвам тази история на всяко представление. Но в отговор на въпроса, и без да убивам никого ще кажа преди всичко, че използвам си сетива, за да създам шесто сетиво. Сетиво на съзнанието. Сетивна интуиция. После използвам това сетиво в съчетание с целия комплекс способности, които съм придобил за четене на мисли, обеждаване, телекинеза и други чудеси. Способности като сила на внушението, умение да четеш езика на тялото, убеждаване, направляване на образи, психологически анализ и невербална комуникация. Свързвам тези техники в различни комбинации и ги използвам за да насочвам хората, да им влияя и да чета съзнанията им. Възприемам безумни количества информация и имплантирам информация. Много използвам интуицията си. Това е ментализмът, то е умение, в моя случай вероятно отчасти генетично, отчасти придобито. Всичко, което правя, е да използвам ума си по най-добрия начин, на който съм способен, на най-високите възможни нива. Понякога може да е трудно да се анализира и обясни това, което правя, защото просто го правя. Като Найк Помислете си за момент за любовта. Когато хората са влюбени, те знаят какво е усещането, то просто се случва и съществува, и има огромно значение за тях. Те не го анализират рационално. Но един учен би могъл да се постарае да обясни, че любовта е химия, че когато се влюбим, Сърцето ни се разтоптява, кожата ни се изчервява и дланите ни се изпотяват заради веществата допамин и норепинефрин, които тялото ни отделя. Вече не звучи толкова романтично. И не обяснява всички останали неща, свързани с влюбването, взаимното довършване на изреченията, увереността, че знаем какво се кани да каже другият, чувството, че крачим във въздуха. Това е свеждане до средствата на точната наука на нещо което може би не е точна наука. С течение на времето съм. Създал метафори за това, което правя като менталист. Мисля, че е най-лесно да се обясни, като се съсредоточа върху начина, по който използвам и фокусирам у си, тъй като това е в основата на всичко, което върша. Ако си представите разликата между фенерче и лазерен лъч, ще ме разберете. И двете неща са източници на светлина, но лазерният лъч е много пофокусиран, можете да видите повече с него. Да направите повече. Ако включите фенерче пред очите си, ще бъдете заслепени само за момент, а лазерният лъч може да пререже диамант. Вярвам, че и смислите същото. Когато работя, моите мисли са наистина фокусирани и мощни и ето как карам нещата да се случват. Впрягам силата на ума си по много обмислен начин. Ние всъщност усещаме мисленето извън ума ни, като проектираме мислите си навсякъде около нас, не ги държим само в мозъците си. Вярвам, че всеки има предаватели, с които да изпраща или приема мисли, но въпросът е колко хора ги използват. Ние използваме умовете си по различен начин. Помислете за това. Всеки може да се научи да свири на пяно, но не всеки ще стане бетовен. Това, което правя днес като менталист, е комбинация от дарба и от развитието на тази дарба. Обаче да бъдеш менталист е нещо повече от това да притежаваш ментални умения, поне ако искаш да постигнеш успехи в развлекателния бизнес. Има друг също толкова важен компонент, който върви с менталните способности. Баща ми го нарича ген, шуменски ген или артистичен ген за мое щастие и имам и него. През годините съм успял да осъзная колко важен е той за нещата, които правя, така, че съм полагал специални грижи да го разбера и развия. В края на крайщата моето шоу не би било особено развлекателно, ако само изляза на сцената, спокойно разчета няколко съзнания, мърмурейки стеснително и неловко, поразходя се, обърнат с гръб към публиката, благодаря ви, че сте дошли, и после се скрия бързо зад колисите. Вие бихте си поискали парите обратно и в края на шоуто със сигурност няма да ви таят никакви позитивни чувства. Успехът на моите представления вероятно се дължи 50% на менталните ми умения, всеки обича да му се възхищават, но другите 50% определено са заради шоуто, което добавям, заради близката ми връзка с публиката. Комедийните похвати, шигите и. Хуморът, разбирателството, което развивам, онова чувство за позитивна енергия. В моето шоу всичко върви ръка за ръка и доброто прекарване е гарантирано всеки му. Но защо ви казвам всичко това, когато вие можете просто да влезете в театъра и да ме видите в действие? Нека ви поканя на едно шоу и сами ще се убедите в силата на съзнанието. Но не забравяйте, ако ме попитате как го правя. Ще трябва да ви убия. Лас Вегас, 2011 900 човека Остават няколко минути до началото на шоуто. Публиката се настанява. Хората заемат местата си и си бъбрят тихичко, когато внезапно светлините угасват и в залата настъпва пълен мрак. Нетърпението нараства. Тишина. После музика и светлина. Кадифените завеси се отдръпват от 20 футовите екрани, върху които се появява видеокартина. Отеква плътен глас. Вярвате ли, че някой може да чете мислите ви? По екрана пробягват изображения от мое представление по света. Зрителите в Лондон, Хонконг, Сидни, Москва и Париж се смеят яхкат. Реакциите им на очудване и смеяните им изражения изпълват екраните. Видеото представя предпогледите вълнението и неподправените емоции, които предстоят. Тук, във Вегас, публиката е вече очарована, предвкусвайки какво очаква през следващия час от шоуто. Докато видеоекраните потъмняват, гласът произнася с драматичен тон. Дами и господа, да кажем добре дошъл на Лиур Шарт. Разнасят се биене на барабани музика, докато аз излизам на сцената, усмихнат, развълнуван, с към публиката ръце. Зад мен големите екрани пръскат разноцветни светлини, докато прожекторът ме следва от единия край на сцената до другия. Аплодисментите прииждат на вълни мен и аз ги оставям да хтят и залата. Да се плискат в мен, да отскачат от екраните и да се връщат в публиката. Тази вечер е шумно, приветливо. Някои хора са станали и ръкопляскат, други в момента се изправят на крака. Това е хубава тълпа. Разпродадено шоу. Вече мога да усетя енергията във въздуха. За да видите кратък трилър на моите пътувания по света и реакциите на различни култури, Отидете на www.medledaba.com наклона на черта Opening. Здравейте, здравейте! Казвам, надвиквайки шума. Аплодисментите продължават, но хората започват да се успокояват, да сядат по местата си. Добър вечер на всички! Шъта! Сега аплодисментите спират. Лицата са обърнати към мен. Изчаквам за момент един удар на сърцето. Два. Те слушат. Започваме. И така, вярвате ли, че някой може да чете мислите ви? Обръщам се към цялата зала, с микрофон в ръка. Те чакат отговора ми. Предполагам, ще трябва да го установим тази вечер. Лек смях. Преди да започна, искам да ви задам един въпрос, казвам, изучавайки публиката. Води си бележки на ум. Наблюдавайки кой е в група, кой празнува нещо, дали има повече мъже, отколкото жени, дребните детайли. Вие. Ей там. Кажете си името високо. Мъжът отговаря. Джон. Той е на около 40, обикновен, непринуден. Прав сте. Той се засмива добродушно, останалата част от публиката следва примера му. Хората започват да се отпускат по местата си в очакване на шоуто. Нека да напиша нещо за вас, казвам, като скачам долу сред публиката и дотичвам до Джон, който седи някъде към шестия ред. Поглеждам към лицето му, докато пише върху бялата дъска, като я държа близо до гърдите си, за да не може никой да види написаното. Джон изглежда заинтригуван, сивите му очи са интелигентни. Непредобеден. За сега задържам дъската до себе си. И така, ако ви помоля да кажете на глас двуцифрено число, кое би било то? Цялата публика сега гледа към Джон. Той не се забавя. Не се замисля дълбоко и задълго. Веднага казва 24. Това е невероятно. Аз написах тук. Джон ще каже 24, казвам, докато обръщам бялата дъска и я показвам на Джон след което я вдигам така, че цялата публика да може да я види. Чувам как някой от далечните редове извиква «О, Господи!». До мен Джон се смее изненадано, публиката е впечатлена. «Благодаря ти, Джон!» «О, и да не забравиш да си вземеш чека след шоуто!» Следващия път кажи 62, става ли? Джон ме поглежда изненадано, после се размива. Просто се шегувам, казвам. Връщам се насред сцената и приветствено вдигам ръце. Светлините танцуват зад мен, разнася се високо биене на барабани. И така, добър вечер, дами и господа. Казвам се Лиор и се занимавам с нещо много, много рядко срещано. Аз съм четец на мисли. Това означава, че през следващите няколко минути ще преживеете свръхестествено, вълнуващо приключение, което ще ви разкрие огромните способности на човешкия мозък четене на мисли, внушения, невербална комуникация, екстрасензорно възприятие и много, много други неща. Няма да видите фокуси тук. Всъщност, ако видите фокуси, това ще значи, че не са фокуси. Всички се засмиват. Аз също се засмивам заедно с публиката. Всички са възбудени и готови да се забавляват. Между другото, Ужасно съжалявам за лоши им английски. Но акцентът ми е великолепен. През публиката пробягва лек смях. Някои хора са се навели напред към сцената, изпълнени с очакване. Други са се отпуснали на столовете си. Изучавам лицата им, усещам енергията им. Всички са завладени. И така, нека всички си поемат дълбоко дъх. Време е да опитам да прочета мислите ви. Зазвучава музика, весела и енергична. Слизам от сцената и тръгвам сред публиката, усмихвайки се, като местя поглед отляво надясно. Забавно е, казвам. Когато правя това, всеки започва да си мисли, о, моля те, да но не избере мен. Продължавам да се оглеждам, избирайки кого да посоча. Един мъж с прошарена коса изглежда съвсем спокоен, за разлика от жената на съседната седалка. Накрая на другия ред се спирам. Хората се смеят, усмихват се. Една жена изглежда нервна, но въпреки това се усмихва. Съседката и кратко е с буйна черна коса и има вид на изгарящо от нетърпение. Хъм, обаждам се, как се казвате? Шърли отвръща тя през смях. Шърли, моля ви, придружате ме на сцената. Аплодисменти за Шърли. Всички! Жени от нейния ред започват да ръкопляскат като обезумели, особено унази, която изглежда нервна. Може би си излезли по-женски тази вечер? Съпровождам Шърли до сцената и, докато вървя, се наслаждавам на аплодисментите. Заставаме един до друг. Тя подръпва ръкавите на блузата си и се играе с сребърната веришка около врата си. Здравейте, страхливия от мен. Тя така поклаща глава че косата и кратко започва да танцува. Скоро ще ви оплаша. Смях. Случайно да имате лист, хартия и маркер у себе си? Шърли се засмива. Не. Добре, ще използвам моя. Обръщам се към Шърли, но същевременно говоря и на зрителите, искам да се чувстват ангажирани. Това е първият ментален експеримент. След секунда ще ви помоля да излезете от сцената. И да не се връщате. Не, само се шегувам. Шърли се кикоти. И така, ще излезете от сцената и ще напишете едно име на хартията. Името на някой, когато познавате, който не е тук и когато няма никакъв шанс да познавам. После сгънете хартията и я скриете дълбоко в джоба си. Става ли? Шърли кимва ентусиазирано и закрачва по сцената. Музиката свири в такт с крачките и кратко, докато лъчите на прожекторите осветяват. Много драматично. Много театрално. А сега е много, много важно да не позволявате никой да ви последва, да не позволявате на никого да нацърне и да види какво сте написали. Повтарям това през цялото време и крача точно зад нея, като герой от анимационен филм, много близо. Надничайки над на рамото и кратко. Тя му усеща, обръща се и се засмива, после слага ръце на ханша си, сякаш ми се кара. Публиката харесва това. Шърли притиска листа хартия към себе си, после излиза от сцената, докато аз се връщам по средата и поглеждам надолу към публиката. След което, сякаш съм се сетил нещо, подвиквам на Шърли. моля, докато пишете, застанете вляво, под специалната камера, която съм инсталирал там. В отговор на тези думи се чува сърдечен, гръмък смях. Докато чакаме Шърли да напише името, започвам да говоря на публиката, като се обръщам последователно към отделните секции. Добре, приятели! Това шоу е посветено изцяло на позитивната енергия и това означава, че когато Шърли се върне, искам да чуя как я аплодирате като луди. Всички мъже да викат и да приветстват. Всички жени да размахат сутиените си във въздуха. Само се. Шегувам. Зрителите избухват в смях. Шърли, не бързайте, Надвиква масмех и аплодисментите. Имате 10 секунди. Това я кара да се забърза и тя потичва, докато се връща на сцената. Позачервила се, развълнувана от целия този шум. Дами господа, моля да поздравим Шърли с добре дошла. Музиката зазвучава отново, гръмка и бодра. Идеално пъсваща на атмосферата. И така, видя ли някой какво е написано? Питам публиката. Всички клатят глави. Добре. А сега, Шърли, погледнете ме в очите. Взирам се в очите и кратко известно време, като доста се приближавам. Тя издържа погледа ми. Хъм, започвам. Вече усещам нещо от към вас. Това е мъж или жена. Нали? И тя, и публиката избухват смях. Добре, моля ви, кажете на глас думата «мъж». Мъж прошепва тя. А сега кажете думата «жена». Жена отвръща тя малко по-силно. Поглеждам право в очите и кратко. Мъже, нали? Шърли кимва и казва «да». Тя изглежда много доволна. Но чакайте, продължавам аз, това не е много впечатляващо. Поглеждам към публиката. Този човек там си мисли 50 на 50, нали? Всички се засмиват. Обръщам се отново към Ширли. Сега помислете за броя букви в името. Не ми ги казвайте, само помислете. Ако ги кажете и после ги отгатна, това няма особено да впечатли публиката. Гласът ми е спокоен и аз не спирам шегите, но сега съм съсредоточен, зареден с енергия. Значи, те са. Две. Три. Четири. Буквите са четири, нали? Да. Зрителите отново започват да ръкопляскат, но аз дигам ръка и се обръщам към тях. Не, не, не аплодирайте. Той все още си мисли, Лиор, много мъже имат четири букви в името си. Слизам от сцената и тръгвам сред публиката. Например, Вие как се казвате? Майк. Виждате ли четири букви? А Вие как се казвате? Джонатан. Спирам за кратко, броейки на пръстите на ръката си. Все едно. Сега всички се засмиват. Особено Шърли горе на сцената. Аз изкачвам по стълбите за да се присъединя към нея, подкрепенно от енергията на публиката. И така, Шърли, сега започва трудната част, представете си, че той е тук сега и трябва да ми го представите. Първо бихте казали Лиор. Моля, повторяте след мен, Лиор, бих искала да се запознаете. Шърли повтаря изречението и ме поглежда с очакване. После бихте казали и името му. Нали? Тя кима. Щяхте да кажете, Анди, изричам. Остата на Шърли се отваря смаяно и тя стиска с длани лицето си. Да. Възкликва тя. О, господи! Мо. Наистина ли? Питам. Да. Тя подскача по сцената, закрила уста с ръце. Това е невероятно. Публиката ръкоплеска като обезумяла. Възкликвам, надвиквайки техния шум и енергия, моля, силни аплодисменти за нея. Музиката започва да свири, докато ширли. Все още притиснала длан към устата си, се връща на мястото си. Без да спират да ръкопляскат, приятелките и кратко скачат на крака, приветствайки я. Отново съм насред сцената и отивам до самия и кратко ръб, за да се обърна към публиката. А сега искам да прекратя шоуто. Искам да ме слушате внимателно, много внимателно и да запечатате този момент в съзнанията си. Не забравяйте какво виждате. Правя пауза, за да възприемат съобщението ми. Нуждае се от някои с някакви пари. Няколко души сред публиката се засмиват, но други вдигат ръце. Избирам един от тях, енергичен на вид мъж с хубав костюм. Вие, господине, Елате тук, моля. Обещавам, че няма да пипам парите ви. Обещавам. Той е достигнал стъпалата към сцената и се изкачва на бегом по тях. Как се казвате? Блейк. Добре, моля ви, извадате една банкнота от портфейла си. Само я дръжте и не ми позволявайте да пипам. Ако пипна тази банкнота, искам да ме ударите силно по лицето. Всъщност, ако ме видите да докосна тази банкнота, моля, скочете върху мен и мълдушете. Мъжът кима, смейки се, и поглежда към приятелите си в публиката. Не позволявайте да докосна парите ви. Изревавам. Той почти подскача и отново насочва вниманието си към мен. А сега, Блейк, моля, вземете банкнотата си, дръжте я в шепата си и не я изпускайте до края на шоуто. Не ми позволявайте да я пипам. Също така възнамерявам да ви дам и ето този специален свитък. Моля, не го разгръщайте, просто го дръжте. Става ли? Вземам голям бял свитък хартия от масата на сцената и го подавам на Блейк. Той се ухилва. А сега, слушайте, моля, върнете се на мястото си, приятелю. Всеки път, когато по време на шоуто попитам, къде са парите? Искам да извикате, парите са тук и да размахате банкнотата във въздуха. Той кима, сега е ентусиазиран. Обръща се и тръгва обратно към мястото си и към приятелите си, стиснал в ръце. Банкнотата и свитъка. И така, вие вече сте видели част от представлението ми. Моите шоута са органичен процес и никога не са фиксирани или статични. Изнасям ги в повече от 40 държави по света. Реакциите на представленията ми са различни според културата. В Индия публиката е почтителна, сякаш съм някой бог. В Япония хората се плашат и бягат. В Европа реакцията е: Как го прави? А в Америка зрителите шумно изразяват вълнението си или мненията си. Ала единствената константа е всеобщото чувство на неподправено смайване. Това е едно необикновено чувство, което не изпитваме много често съзнанието, че нещата, които не знаем, са повече от нещата които знаем. Особено, когато става въпрос за умовете ни. Две. Красив ум. Много хора, когато ме срещнат, ми задават въпроси за четенето на мисли и особено за местенето на предмети, които не докосвам. Как го правя? Имам ли свръхестествени сили? По време на моите шоута, хората постоянно възкликват «Лелей! О, Господи!» или «Невероятно!» Хората са смаяни и това много ми харесва. Но наизумителното нещо за мен е следното. Като малко дете бях много плах и имах само 4 ма близки приятели – Ювал, Нисим, Шумер и Ишей, но стечение на годините, с помощта на менталните ми способности, се превърнах в екстроверт, в човек, който е способен да се представи на абсолютно непознати и може да се справи на сцената и изнесе представление на пред 20 или 2000 души. За мен това е истинската магия. Един вид тържество на съзнанието над материята. Започнал съм да разбирам важната роля на съзнанието във всичко, което правя на сцената и извън нея. Точно като хората, които идват на представленията ми, аз непрестанно се прекланям пред силата на нашите съзнания. Всяко едно съзнание е способно на невероятни неща. Включително и вашето. Трябва само да научите малко повече за начина, по който съзнанието работи, за да впрегне и фокусира енергията си и да използвате неговата мощ. Чрез развиване на менталните си способности аз успях да стана напълно различна личност или поне да отключа истинския си аз. За да постигна това, ми беше необходимо много четене, много практика, трябваше и да се упражнявам да излизам пред публика и да забавлявам с моите способности и с позитивната. Си енергия. Аз не съм учен, психолог или член на академичната общност. Не съм изследовател, който прави странни експерименти в някоя университетска лаборатория, но съм чел книги по психология и бизнес, както и книги за интуицията, вношенията, направляването на въображението, парапсихологията, дори окултизма. Чел съм за каквото се сетите. После излязох от къщи и приложих на практика всичко, което бях прочел. Правех грешки и се учех от тях. После правех нови грешки и се учех и от тях. Събрах опит. И сега използвам съзнанието си като мощно урадие във всички аспекти на живота ми, и вие също можете да го направите, защото смятам да ви дам ключа към някои скрити тайни. Вие ще се научите как да използвате менталните си сили, за да комуникирате и убеждавате, да създавате контакти, да творите и да впрягате позитивна енергия. Ще откриете как да използвате креативността на ума си, за да променяте нещата. Ще развиете своята интуиция по такъв начин, че да разчитате на нея при предприемането на решителни действия. Нашите съзнания се ключът към всичко, което правим. В следващите няколко глави смятам да ви покажа някой от начините, по които използвам съзнанието си. После ще ви науча на някои трикове чрез които да намерите и да освободите своя вътрешен менталист. Първото нещо, което трябва да запомните, е следното – вашето съзнание е наистина страхотно. Просто направете този експеримент и ще видите на какво е способно то. Експериментът се нарича процедурата Гансфелд. Най-напред трябва да разполовите едно топче за пинг-понг и да вземете една лента. После намерете радиостанция с статичен шум или отидете на Семпвеноеском, за да си пуснете малко бял шум. Ако искате, можете да слушате през слушалки. Легнете, настанете се удобно, закрепете с лентата двете половинки от пинг-понг топката върху очите си и се отпуснете с отворени очи за поне няколко минути. Какво се случи? Какво видяхте? Или чухте? Вероятно сте видели безумни неща, изображения препускащи и съзнанието ви. Всъщност, вие сте лишили съзнанието си от външни дразнители и то е създало собствени. Интересно, нали? Щом това може да се случи без никаква помощ от ваша страна, помислете си колко невероятно може да бъде, когато се научите да го контролирате. Преди да споделя невероятните си тайни на менталист с вас, нека ви разкажа как научих за способностите си за първи път. Израснах в Хайфа, Израел, с моите родители и двама братя, Талмур и Авирам. Аз бях най-малкият, винаги изпълнен с енергия и много любопитен. Живеехме в триетажна къща с хубав двор и площадка отзад, което беше добре за мен, защото аз обичам винаги да съм в движение, да изследвам, да давам воля на въображението си, да се катеря. Площадката беше много полезна по начин, по който, сигурен съм, родителите ми не са предполагали. Аз съм голям забраван и все забравях или си губех ключовете, така че се налагаше да намирам творчески начини за проникване в къщата. Обикновено минавах през градината, качвах се на едно дърво, пропълзявах по един клон и скачах върху перваза на прозореца на моята стая. После използвах металната си ученическа линийка, която по някакъв начин никога не губех, нито забравях, за да щукя молива, с който бяха прикрепени капаците на прозореца, Бавно отварях прозореца и бум, озовавах се на бюрото си. Баща ми затваряше прозореца и капаците отново и отново, но аз винаги успявах да проникна вътре. Мисля, че от мен би излязъл добър крадец. Но за щастие, вместо това избрах да стана менталист. Или, за да бъда поточен, ментализмът ми избра. С мен животът винаги беше интересен. Навярно съм имал синдром на дефицит на вниманието с или без хиперактивност, едно от двете разстройства. Играех си с всичко. Когато ми даваха играчка, първо я изучавах, за да разбера как изглежда и Как усещам, а после започвах да си играя с нея. За мен това означаваше да я разглобя на части, за да видя как работи. Дори книгите разглеждах отвън, да проверя как са направени, как ги усещам, да почувствам енергията им, преди да ги разгърна. Веднъж татко купи и донесе вкъщи телевизор. Разглобих го на следващия ден и не можах да го сглобя отново. Не бях лошо дете, просто бях любопитен да видя как работи. За щастие, родителите ми проявяваха голямо разбиране в това отношение, но не обичаха да ме оставят сам свещите за твърде дълго време. Родителите ми са ми разказвали, че една вечер, когато съм бил на около 6 години, съм ял супа вечеря като останалите момчета. Но в един момент лъжицата ми започнала да се движи на съвсем малко разстояние от ръба на паницата със супата, без да докосвам. Братята ми млъкнали, баща ми се ококорил, а майка ми казала да спра да си играя с храната. Но аз не си играех с храната, лъжицата се движеше. Сама. Или поне така изглеждаше. Ние всички виждахме как се помества леко на една страна плъзвайки се по ръба на паницата, през супата. Беше омадесващо. А за мен беше дори още по-интересно, защото знаех, че по някакъв начин съм се свързал с нея чрез съзнанието си и съм отговорен за случващото се. Просто не знаех как точно го правя. Това беше първият път, когато моите необикновени способности се проявяваха, и от този момент нататък знаех, че имам особени умения. Трябваше само да открия как да ги контролирам. А семейството ми? Е, майка ми беше шокирана, баща ми се чудеше дали не е пиян, а двамата ми братя бяха сигурни, че ще си имам неприятности. Родителите ми не хукнаха да ме водят по лекари, за да видят дали нещо не е наред с мен. В края на краищата не се бях вдигнал от стола си да левитирам из трапезарията. Може би бях накарал лъжицата да се помръдне. А може би масата се беше разклатила или вятърата беше отместил, и имаше и други начини за обяснение. Полесни начини от това да си мислиш, че най-малкият ти си син има такива странни способности. Така че инцидентът потъна във водовъртежа на всеки дневния живот, и аз се връщах към шестгодишната си възраст само когато разглобявах телевизори. И мислех. Много мислех. Бях тихо дете и нямах много неща за казване, в което. Между другото, сега хората трудно могат да. Повярват. Винаги обмислях различни идеи, чути от други хора, като ги осмислях по мой собствен начин. Това беше моят способ за обработване на информацията, прекарваха през мозъка си, разчленяваха на части и я складирах за бъдеща употреба. Не изпитвах необходимост да говоря за своите идеи, а и така или иначе, бях твърде плах, за да се опитвам да го правя, така че прекарвах доста време в собственото си съзнание. В много отношения по това си приличахме с баща ми. Без значение каква беше работата му, той винаги пристигаше пълен с идеи и планове за други неща, записваше ги, чертаеше скици, винаги измисляше, изобретяваше. Като Леонардо да Винчи. Звучи налудничаво, но той имаше от страшно отдавна чертежи за наскоро изобретени неща. Винаги съм се шегувал, че до сега можеше да е станал милиардер, ако беше патентувал идеите си. Но той не проявява интерес към това. Доволен е от живота си. По онова време не го знаех, но сега, когато поглеждам назад, съм наясно, че бях открил своята страст. От момента, в който отместих унази лъжица на частица от инча в паницата ми за супа, целият ми живот започна да следва една посока. Всичко което правех след това, беше да го придвижвам нататък по този път да развивам менталните си способности и да стана шоумен. Родителите ми са ме учили да вярвам в собствените си възможности и да не се безпоколя за това, какво мислят другите за мен. Те приемаха, че съм малко по-различен от останалите деца. Бях все още много малък, когато започнах да експериментирам с братята ми. Знаех, че нещо става със съзнанието ми, но не можех да го обясня. Имах много силна интуиция и може да кажа доста неща за хората, само като гледах към тях, знаех какво смята да каже някой, преди да го е казал. Особено майка ми. Молех братята ми да си намислят едно число и повечето пъти го отгатвах правилно. В началото опитвах само с числа между едно и десет и веднага забелязах нещо забавно. Повечето хора казват седем. Това е психологичен процес. Първо елиминират 1 и 10, защото им казвате между 1 и 10. После елиминират 5, защото е точно посредата. После, по някаква причина, отпада числото 9. Така че остават само 2, 3, 4, 6 и 7. И тогава повечето от хората избират числото 7. Някои мислят за него като за щастливо. Число това е числото, което се появява в много религии. Както и във всеки живот с неща, като седемте дни от седмицата и седемте цвята на дъгата. Започнах наистина да се интересувам от човешкото съзнание, за това по какъв начин мислим и действаме и защо точно по този начин. Размишлявах много за тези неща. Защо хората казват числото 7? Толкова ли сме предвидими? Реших да проверя дали мога да ги накарам да казват друго число число, което аз и намисля. И успях. Не бях сигурен как го правя. Поглеждах към някого и си представях някакво число, и той го казваше. Понякога се концентрирах върху 26. 26. 26. 26. 26. И тогава човекът казваше 26. Или просто поглеждах човека и чувствах как числото идва от към него. Като 68. Така че казвах, 68 и бях прав в около 90% от случаите. Беше много вълнуващо и изпитвах невероятно удовлетворение, когато ми хвърляха онзи смаян поглед. Това ме караше да чета повече и да се упражнявам повече. Зарязах приятелите си и игрите и ми четях все повече и повече книги и всичко, попаднало ми в ръцете, от което можех да науча какво става в човешкото съзнание. Темата толкова ме привличаше. Беше ми толкова интересно. Нищо общо с училищните занятия. Чувствах се истински щастлив да си седя в къщи и да се потапям в тези книги, прескачайки от средата на книгата към началото и после обратно, докато търси информация. Този стремеж към знания идваше от някъде дълбоко в мен и аз го задоволявах доколкото беше възможно. В същото време работех много върху фокусирането на съзнанието си. Някои хора ми бяха казали, че това хиперфокусиране е симптом на синдрома на дефицит на вниманието, че можеш да останеш погълнат от нещо, което ти е интересно, с часове, откъсвайки се от всичко около себе си. Аз определено правех точно това, когато четях или се съсредоточавах, или тренирах моя номер с числата. Между другото, ето как откривам сега представленията си по целия свят. Ако ви помоля да си намислите число между едно и сто, кое би било то? Обичам да виждам изненада върху лицата на хората, когато правя това, мисля, че и на вас ще ви хареса. Проверете на «Гледа ведледава комна клона на четвечен След като работих дълго и усилено по номера си. С числата започнах да тренирам и други неща. Молех братята ми да скрият малък предмет в дланта си, нещо като монета или камъче, и да ми дадат да отгатна ръката. И повечето пъти отгатвах правилно. Може да кажете, че има шанс 50 на 50 да се отгатне правилно, но когато го направите 10 или 12 пъти подред, се превръща в нещо друго. По нова време тренирах също как да спирам часовниците на определен час и после да внуша на някого да мисли за този час. Постиженията ми ставаха все посложни, комбиниращи различни умения, надграждащи върху онова, което вече бях научил. Започнах също и да наблюдавам хората, опитвайки се да ги разгадая, както бях постъпвал с предметите. Изучавах лицата им и начина, по който се движат, опитвайки се да открия какво става в умовете им. Това беше пъзъл, предизвикателство за мен. Мисля, че започнах да наблюдавам хората, защото бях стеснителен. Не говорех много, но забелязвах всичко, вкарва го в мозъка си и го обработвах. По този начин открих нещо изумително. Уменията ми успяваха да разведрят атмосферата в собственото ми съзнание. Аз не знаех как да започвам разговор с хората или дори как да го продължавам, ако някой друг го започнаше. Има един такъв израз, социално непригоден. Такъв бях. Но когато опитвах да направя експеримент с някого, осъществявахме контакт на социално ниво, сякаш това не бях аз, а някой друг. Лиор Шоуменът. Моите действия говореха вместо мен. Единственият начин да практикувам наистина новите си умения беше да ги представям пред други хора колкото се може по-често, така че започнах повече да общувам. Ставаше последния начин. В училище или в квартала опитвах някой от номерата ми с най-близките ми приятели, теканеха някой друг да гледа и скоро около мен се събираше цяла тълпа. Винаги, когато прилагах менталните си способности, Ставах център на вниманието. И вероятно не казвах нищо различно от имаш ли часовник или намисли си число. Един вид бях способен да се крия зад номерата си и да наблюдавам публиката си. Какво очакваха те от мен? Какво се случваше, когато кажа нещо забавно? Водех си мислени бележки. Виждах, че хората харесват шигите и острумията ми, че им харесва да се смеят така, че прибавях този елемент. Малко по малко изграждах цяло шоу и всичко. Изглеждаше много естествено. То беше вътре в мен, както баща ми казваше, имах гена и аз просто трябваше да го изкарам навън. Така, че моите ментални способности и моите умения на шоумен се изграждаха взаимно, като едното помагаше на другото и аз тренирах и двете. Понякога се чудя, ако не бях открил менталните си способности, какво ли щеше да се случи с мен? Още ли щях да съм онова плахо момче, и следващо, наблюдаващо, обмислящо, и щеше ли шуменската ми жилка да открие другодушник? Винаги съм обичал супермен и имах всички онези комикси, фигурки и тениски. Докато растях, той беше моят герой. И все още е, попитайте приятелката ми, Тал. Тя ми подари пръстен на супермен, който никога не свалям. Интересното при Супермен е, че той е роден по този начин. В филма «Убий две има страхотен разговор за митологията около този супергерой. Когато Супермен се събужда сутринта, той е Супермен. Той трябва да се превърне своето алтер-его, Кларк Кент, за да си пасне с останалия свят. Помислете си за Батмани и Сапайдърмен, те се събуждат като Брус Уейн и Питър Паркър и трябва да се превърнат в супергерои. Винаги съм харесвал тази аналогия и понякога съм си мислял за нея във връзка с моя живот. Като дете се чувствах като супермен, когато изнасях представленията си, но когато не бях пред публика, бях другият люр, малко плах и несигурен в себе си. Въпросът беше кой бе истинският ми, аз? Кое беше алтер-егото ми? Кой от тях бях, когато се събудех сутрин? Докато растях и самочувствието ми се увеличаваше. Професионалният ми и личният ми живот се сливаха и границите между тях се размиваха. Но винаги ще си остана привързан към Супермен. Някъде към 13 годишна възраст бях достатъчно уверен в себе си, за да изнасям представления пред приятелите ми на партита в барове и на бари мицва. В Израел имаме възможност да организираме представления или лекции в домовете си за групи от 30 до 50 души. Те могат да бъдат различени по различни начини от астролози, лектори, защо не и от мен. Това вече не беше като да задавам въпрос в училищния двор и да показвам някоя от способностите си. Вече си имах свое шоу, истинско представление с истинска публика. Казвах им кое число са си намислили, в коя ръка държат някой предмет, спирах часовниците. Им такива неща. Хората винаги се впечатляваха от номерата ми, но за мен стана важно да се наслаждават на цялото изживяване, от началото до края, когато си тръгваха с усещането за позитивна енергия. Проблемът ми беше, че шоутата бяха предвидени да траят час, а не можеха да ме свалят от сцената. Оставах все по-дълго и по-дълго, опитвайки нови и нови номера. Покъсно, когато вече имах менеджер, той ми обясни, че трябва винаги да оставяш публиката си гладна за още. Първото представление, което някога изнасух, беше за деца и ми платиха 100 шекела, което е около 30 долара. Бях само на 13. Толкова бях горд. Прочух се като хлапе със способности и вършех доста работа сред хората, които познавахме. Но реших, че е време да намеря по-широка публика. За да го направя, трябваше името ми да стане известно, за което знаех, че ще е трудна работа. Така че се заях да се промотирам. Имах два възможни пътя. Единият метод беше да ходя в малки ресторанти и закусвални в Хайфа, където да изнасям безплатни представления. Това изискваше да се представям пред маси с големи групи непознати или пред двойки, дошли на среща, но аз обличах най-хубавото си яке, уверявах се, че косата ми с поемах си дълбоко въздух, усмихвах се и се приближавах. Обикновено бях много учтив, но и достатъчно самоуверен. Един от триковете, които научих, беше никога да не давам на хората възможност да казват «не». Вместо да кажа, желаете ли да видите нещо невероятно, на което много от хранещите се биха отговорили, благодаря «не» и биха се върнали към своите разговори, обявявах, искам да ви покажа нещо невероятно. После се заемах с отгатването на число, което са намислили, или карах лъжица или чаша да се извият или помръднат. Хранещите се винаги реагираха позитивно. Хората от другите маси се струпваха наоколо, за да видят какво толкова вълнуващо става, и се надяваха, че следващата маса, на която ще отида, ще е тяхната. Представленията ми в ресторантите бяха нещо, което наричах ефект на двойната реалност. Това е трик, който все още използвам и сега. В началото собствениците на ресторантите мислеха, че някой от гостите ме е поканил, докато хранещите се мислеха, че ресторантът ме е поканил да изнасям представления. Така, че никой не ме молеше да си тръгна. Това сработваше всеки път. Изнасях представления за няколко минути на няколко маси, забавлявах хората, карах ги да се смеят и да се чувстват добре, после оставях наскоро отпечатаната ми визитна картичка, надявайки се, че някой ще ме покани на офис парти или на баремицва. По този начин си докарах някои добри поръчки. Другата ми маркетинг техника беше да изпращам писма до различни компании в Хайфа, които можеха да се заинтересуват от евентуално мое представление. Исках да се различавам от тълпата, така че писмата и пликовете бяха черни, а на пликовете отпечатвах «Не отваряйте това писмо». Разбира се, Пликовете биваха отварени като изучаващ човешкото съзнание. Знаех, че ще ги отворят и вътре намираха моя нагла снимка с думите. Знам, че не можете да откажете информация за моите шоута. Хората обичат да се смеят. Те обичат да бъдат различени и могат да оценят някоя добродушна. Пълъвщина в средата на деня. Получавах много телефонни обаждания в отговор на тези писма. Понякога използвах напредъка си способностите ми, за да надхитрям преподавателите си в училище. По времето, когато влязох в гимназията, вече не бях толкова плах на вид. Изведнъж се оказа, че имам какво да кажа в клас по множество въпроси. Най-силните ми предмети бяха математиката и точните науки, теми с конкретни отговори и по тях постоянно получавах. Шестици. Предметите ми за петица бяха абстрактните като изучаването на Библията, литературата и историята. Отговорите ми никога не бяха тези, които учителите очакваха да чуят. Учителят можеше да каже, че поетът е написал тези строфи, защото изпитвал платоническа любов към майка си, но аз никога не бях съгласен и предлагах различна интерпретация, такава, каквато учителят оценяваше с петица. Обаче успях да вдигна оценките си в часовете по Библия, защото отгатвах точно коя дума ще посочи учителят ми в Библията. Учителят ми по физическо също ми пишеше високи оценки, защото предвиждах резултатите от баскетболните мачове в училище. Определено беше полезно да притежавам такива способности. Сега, 15 години по-късно, все още ги използвам. Вижте този цитат от Нью Йорк Полст от 29 юли 2011 година, по време на мача на звездите от Висшата футболна лига на ред Арена в сряда вечерта, менталистът Люр Сушарт развличаше публиката с изумителните си номера. Преди мача Сушарт предсказа точно резултата на полувремето, както и кои играчи ще отбележат голове и кога. Звучи ли ви познато? Вижте цялото невероятно предсказание на ДВД Ведридъв Конаклон в Цакър. Любимият ми учител беше този по математика. Наистина го уважавах, тъй като направи така, че взаимно да си сътрудничим. Накрая на всеки урок ми отпускаше по няколко минути за представление пред класа, стига представлението ми да включваше математика. замяна очакваше да не го прекъсвам по време на часовете му. Много се забавлявах с неговото предложение и то ми помогна да се съсредоточа върху идеята всеки ден. Да представям нещо ново. По този начин разширявах и тествах способностите си. Та по какъв начин различах класа си в час по математика? Написвах число на парче хартия и не го показвах на никого. После молех учителя да напишена: на. Дъската каквато и да е математическа формула. Каквато и да беше формулата, отговорът винаги беше числото, написано на хартията. Изненадата му всеки път ме забавляваше. Написвах число на лист хартия, давах му го в запечатан плик и му казвах, намислете си едно число. Но не ми го казвайте още. И между другото, не отваряйте плика. След няколко дни го питах, дали си е намислил число. Той казваше, да и тогава отваряше плика. Разбира се, числото, което беше намислил, беше написаното от мен върху листа хартия. Всеки път оставаше шокиран. Защото винаги беше намислял две или три числа, след това бе променял решението си и въпреки това последното намислено число беше онова, което бях записал. Играех и една друга игра, написвах формула на лист хартия, така че никой да не може да я види. После учителят обявяваше едно число. То винаги беше отговорът на формулата. Всеки път. Между другото, като сме се заговорили за математика... Ето една лесна задачка за вас. Ако един шоколад и една дъвка струват долар и 10 цента заедно, а шоколадът струва с 1 долар повече от дъвката, колко струва дъвката? Вероятно си помислихте 10 цента, нали? Браво! Само, че грешите. Отговорът те 5 цента. По късно ще откриете, че вие не сте единственият, който допуска грешка при решаването на тази задачка. Наскоро посетих учителя ми по математика и той ми каза нещо много интересно. Бил е учител повече от 40 години и през това време е преподавал на много, много деца. Но е виждал страшно малко деца, които прекрачват прага на класната стая и знаят какво точно искат да правят с живота си. Аз съм бил едно от тях. Когато бях в гимназията, знаел, че няма значение какъв ще успехът ми, в какво училище ще вляза или какви предмети ще изучавам? Крайният резултат е щел да бъде същият, защото съм имал своя страст и мечта. Бил съм предназначен за нещо. Беше много вълнуващо да го чуя да казва това. След гимназията се записах в Юса, Израелските отбранителни сили. Това е задължително в Израел, за три години. Вие сте далеч от дома, от вас се очаква да се научите да поемате отговорност. Там придобих доста опит. Успях да продължа да изнасям представления, правех на официални шоута като войник. Имах и други задължения, в които използвах менталните си способности и за които не мога. Да говоря, в противен случай, знаете, ще трябва да ви убия. А после, когато се уволних от армията, се захванах с постигането на целта ми и да стана най-добрият менталист в света. Имах си менеджер. И двамата заедно работехме изключително усилено, за да намираме къде да изнасям представления. Правех го навсякъде, където можех, без значение колко малка е публиката, дори изнасях безплатни представления. Исках името ми да се прочуе. Работех в развлекателната сфера в Израел баремитва, частни партита, корпоративни партита и малко по малко започвах да имам повече работа в различни страни. Не отказвах на никого. Работех като лут. Една нощ ме поканиха на частно парти в Израел, за да изнеса представление пред голяма публика. Събитието нямаше нищо необичайно, бях присъствал на много такива партита, но този път ми зададоха въпрос, който изигра голяма роля в живота ми. Домакинът на партито притежаваше голяма телекомуникационна компания и беше на път да внедри ново поколение мобилни телефони. Това беше важен нов продукт за него и той се надяваше че ще е голяма сензация в тази област. Към края на партито той се приближи към мен и след като ми разказа за въпросния мобилен телефон, за изненада ме попита дали ще мога да отида на международно търговско изложение и да помогна с маркетинга. Първата ми мисъл беше, че никога порано не съм правил нищо подобно, че нямам никаква представа какво се очаква да направя и не знам дали бих могъл да извърша това, на което той се надява. Но, разбира се, казах да, абсолютно, ще бъда много щастлив да се включа. После, когато се прибрах вкъщи същата вечер, си помислих, в какво се забърках? Изпълнен бях с какви ли не тревоги. А ако тази нова роля ме отдалечи от представленията на живо и телевизионните шоута, каквато се надявах да бъде посоката на моята кариера? Щеше ли това да се продава? А ако наистина не можех да намеря начин да промотирам мобилния телефон? До тогава се бях занимавал само с забавления, не с реклама на продукти. Преборих паниката с стомаха си и перифразирах въпроса «Как, подяволите, смятам да направя това? Ре какъв е най-добрият възможен начин да се подготвя за събитието?» После добавих още един въпрос. «Как мога да направя това търговско шоу част от пътя, по който е?» «Поела кариерата ми?» След това научих всичко, което можах. За телекомуникационния бизнес, за компанията, с която работех, и за тяхната конкуренция. Прочетох книги и статии по маркетинг и продажби. Дори направих специално пътешествие до Презокеанска търговска конференция, за да видя точно какво се прави и какво може да се очаква от мен. Най-накрая денят на събитието дойде. Сцената беше нагласена. Аз пред 2000 души. Едно от най-големите ми шоута изобщо. След някои предварителни закачки поканих 10 случайно избрани хора на сцената с мобилните им телефони. Молех ги един по един да се обадят вкъщи или да се обадят на приятел. Повечето от тях не успяха да направят това. Но успяха да осъществят връзка, казаха, че няма покритие. Няколко успяха да проведат разговорите си успешно и аз ги събрах на ръба на сцената. Какъв мобилен телефон използвате, питах ги един по един. И разбира се, успешните мобилни телефони бяха произведени от компанията, която промотирах. Огромната публика беше много впечатлена и аплодира бурно. Не се наложи да добавям други думи в търговската реклама, посланието беше повече от откръсноречиво. След това първо търговско шоу съм участвал в десетки други по целия свят. Моето решение е винаги да създам метафора за клиентите, така че техният продукт да бъде запомнен. За лазерните принтери на Хълет Пакарт излязох с концепцията за принтиране на мисли вместо четене на мисли. За БМВ карах сребрист е с превързани очи. Слуганът, можете да разчитате на БМВ затворени очи светеше от гигантски екрани. Преплитах способностите си с продуктите. Много съм се забавлявал. Докато карах са завързани очи поршето на мой приятел. Можете да видите колко нервен беше той на WWD, Коннаклон на Porsche. Един ден преди няколко години ми се обади продуцент на телевизионно шоу. Бяха разбрали за мен от инфотейнмент бизнеса. Искаха да се състезавам в ново телевизионно реалити шоу Наследникът, което ще бъде излъчвано в Израел и в куб други страни по света, със създател Ури Гелер прочут израелски мистификатор и шоумен. Идеята на шоуто беше да се избере следващият велик менталист след Ори, негов така наречен наследник. Ури беше международно известен от 70-те години насам със своите изумителни ментални. Умения като огъване на лъжици, спиране на часовници по команда, както и с невероятните си телепатични способности. Той беше съветвал знаменитости и бизнес-лидери от целия свят, беше помагал на компании да продават петрол и беше първият истински инфотейнер. Беше известен и с множеството скептици, посветили голяма част от времето си в опити да докажат, че е измамник. Приех незабавно. В надпреварата участваха девет менталисти, съравноваващи се да спечелят титлата, и през повече от 12 седмици всички ние използвахме менталните си способности, за да представяме ментално гъване и хипнотични действия. Надявайки се да спечелим благосклонността на Ури, съдиите, публиката, студиото и зрителите от домовете, които също можеха да гласуват. Това беше изключително и много забавно преживяване. Всички менталисти се познавахме помежду си, така че имаше много смях и позитивна енергия. Научих толкова много от участието ми в това телевизионно предаване на живо. Допълнителното напрежение, създавано от камерите, които те преследват навсякъде, го прави много различно от представленията пред публика на партитата. Винаги трябва да си наштрек като менталист, като изпълнител. Трябва да си готов да импровизираш и да бъде спонтанен, да променяш изпълнението си, ако е необходимо. Беше интересно да мисля за телевизионните зрители, наблюдаващи изпълненията в домовете си. Това ме накара, освен да мисля за представенето си пред публиката на живо, да се опитам да бъда достатъчно харизматичен, за да изуня хора, които дори не мога да видя. На финалното шоу бях обявен за победител. За наследника. Две трети от гласувалите бяха предпочели мен. Ури Гелер дори каза, аз два пъти спрях часовника Биг Бен, но това, което ти направи, ме впечатли повече. Това беше велик момент в моя живот. Станах до някъде знаменитост в Израел и Европа. Особено в Израел. Чрез участието си по телевизията бях изнесал представление пред множество гостни на зрители и изведнъж се оказа, че не може да мръдна никъде, без да си сложа слънчеви очила. Беше вълнуващо. Много хора мислят, че наследникът е големият ми пробив, но аз всъщност не виждам нещата така. Шоуто направи цялата тежка работа, която бях вършил през последните няколко години, по-публична. Вниманието на медиите, което дойде с победата, беше забавно за известно време и ми донесе още телефонни обаждания и още работа, но след приключването му аз се върнах към онова, което бях правил порано да работя много силено, за да стана най-добрият ментелис на света. 3. Силата на ума мислиш, следователно съществувам. Ню Йорк, 2011. Моля, Ейми да си намисли някого, Мъжи ли жена, когато няма начин да познавам? Някой, който не е на срещата в конферентната зала към офиса на издателя ми. Събрали сме се куп хора и очите на всички са насочени към Тя е леко кимва. Тя е мълчалива, но уверена. Незабавно си намисля име. Мога да определя по концентрацията върху лицето и кратко, че решението и кратко е взето, че тя не се колебае и не променя решението си. Жена е, сказвам. Тя кимва и се усмихва. Гледам внимателно лицето и кратко, очите и кратко, като се приближавам към нея. В името и кратко има пет букви. Отново кимане и усмивка. Тя се преживява с мен, очаква да успея. Много широко скроена е това прави всичко доста полезно за мен. Познава ли я някой в тази зала? Тя поклъща глава. Държа картичка и химикалка в ръцете си и започвам да пиша. Сега виждам букви, изображение. Започвам да пиша буквите. На, и. Много близка ли вие? Казвам. Това всъщност не е въпрос. Аз знам, че тя заема трайно място в мислите на Еми. Вече съм приключил списането, сега имам пет буквена дума, изписана на картичката. Показвам я наоколо в залата, като първо се уверявам, че Ейми не може да я види. Тания. Всеки поглежда първо към картичката, после към Ейми, хората на втория ред протягат вратове, за да видят лицето и кратко. Те искат да знаят името. И така, Ейми, питам. Кое беше името, което намислихте? Кратка пауза, тя има добър усет за времето. Тания, казва Ейми. Всички ахват. Аз и кратко показвам картичката. Тя е най-добрата ми приятелка, казва Еми. И името и кратко се пише точно по този начин — Си. Което има смисъл, защото точно по този начин тя е мислила за името и по този начин съм го видял в съзнанието и кратко. Всички са развълнувани и дискутират. Как съм го направил? Как бих могъл да вляза в съзнанието на Еми и да извлека това име? Разчитал съм съзнанията на хиляди хора и съм извличал от тях хиляди имена на приятели, първи любови, първи учители. Обичам да чета мисли. Това показва толкова ясно както същността на нещата, които правя така и силата на съзнанието. Едно съзнание влиза в друго. Това е страхотно и кара за момент хората да се спрат и да се замислят за това какво невероятно нещо всъщност е съзнанието. Не само моето. Но и това най еми. Тя успя да извика в съзнанието си образа на своята приятелка, при положение, че приятелката и кратко беше далеч. Това е много сложен процес. Нещо повече, тя успя да задържи образа в съзнанието си достатъчно дълго време, докато отговаряше на въпросите, които и кратко задавах. И вероятно е имало милиони други мисли, въртящи се в съзнанието и кратко в същия момент. А ако Льор не отгатне правилно... Чудя се какво ли прави Тания точно в момента. А ако Лиор може да прочете всичко в съзнанието ми? И колко страхотно би било, ако всеки в залата може да направи същото? Да вземем четенето на тази книга, например. Самото виждане на символите, които образуват думите, впряга в процеса целия вихър на мозъчната видейност. Това става дори преди да сте успели да преведете символите в думи и изречения с определено значение което, от своя страна, ще задейства други връзки в мозъка, докато включвате разума и емоциите си. Да не говорим, че същевременно регистрирате звука от уличното движение. Спомняте си, че днес е рожденият ден на брат ви, забелязвате, че сте жадни и съобразявате, че вероятно скоро ще стане време да ходите на работа. Всичко това, докато четете това изречение. Мозъкът е невероятно нещо. Всички ние знаем, че имаме пет сетива – зрение, обоняние, вкус, осезание и слух. Все още си спомням как четох за това като дете. Нашите сетива ни позволяват да анализираме и възприемаме света около нас. И познайте какво? Това не е толкова просто. Учените сега са съгласни, че имаме и други сетива, други начини за осмислене на външната информация. И знаете ли как карате колело? Чрез своето чувство за баланс. И какво ви подсказва да си сложите ръкавиците в студен, мразовит ден? Това трябва да е вашето чувство за температура. То ви подсказва също и да спрете да докосвате горещата ютия. Това ми беше от голяма полза, когато бях дете. Имаме също сетива, които ни помагат да разпознаем болката или ни казват колко тежък е някой предмет. Освен това имаме чувство за време и посока, въпреки, че познавам много хора, които, изглежда, не притежават нито едно от двете. За мен има още едно сетиво, което е много, много интересно. Той е същото онова, което е известно като шесто чувство. Какво имам предвид под шесто чувство? Това означава да възприемам света чрез съзнанието си, да използвам това сетиво в добавка към останалите, за да виждам и разбирам нещата по специален начин. Вярвам, че чрез нашето внимание създаваме полета на възприятие, които се простират около нас. Някой от нас са почувствителни към тези полета или са способни да фокусират вниманието си по-интензивно. Хората постоянно ме питат дали имам свръхестествени сили, нямам. Въпреки, че използвам думата свръхестествен в своите шоута», не вярвам, че способностите ми са неестествени по някакъв начин. Не казвам, че съм екстрасенс или ясновидец. Казвам, че имам определени умения или способности и вярвам, че всеки ги притежава. До някаква степен. Ние всички използваме съзнанията си по различен начин. Открих още в детските си години, че имам талант да използвам съзнанието си по различен начин, а после реших да практикувам и да изглаждам тези свои способности. Всичко зависеше от фокусирането и имам предвид много, много, много голямо фокусиране върху материята. Не. Можеш просто така да пожелаеш лъжицата да се огъне или да се отмести. Или да прочетеш нечи мисли. Трябва да се концентрираш и да тренираш. И както знаете, аз тренирах много. Има един велик момент. В който южноафриканският голфър Гари Плеер уцелва с перфектен изстрел дубката от разстояние 300 ярда. През стълпата пробягва одобрение и очудване, и един зрител се провиква късметлийски удар. На което Гари отговаря Прав сте. Но забавното е, че колкото повече тренирам, толкова по-голям късмет имам. Как да се фокусираме върху фокусирането? Да фокусираме съзнанието си, означава да го прочистим от всичко, което го разсейва, така, че да можем да мислим ясно. Децата успяват да постигнат полесно пълна концентрация, защото живеят в момента и не се тревожат за неща, които не са тук и сега. Докато възрастните често не присъстват напълно в настоящето, защото нещо ги разсейва, без да го съзнават. Научете се да си задавате въпроса, какво ми е на ума точно в момента? Може би си мислите за телефонния разговор, който трябва да проведете, и това ви пречи да се фокусирате. Ако можете, справете се с нещата, които ви разсейват, незабавно. Или ги сложете в списъка с неща, с които ще се справите по-късно, така че за момента съзнанието ви да се отдъхне и да можете да използвате цялата мощ на мозъка си за текущите задачи. Има един сляп художник, Джон Беремблет, който, след като изгуби зрението си, се научава да рисува, като усеща текстурата на различните бои за рисуване. Той вижда толкова добре чрез докосване, че портретите, които рисува, са съвсем като живи портрети на хора, които не е виждал никога порано в живота си. Колко невероятно е това! Има слепи хора, които могат да карат планински велосипеди и да намират пътечките през гората, защото са освоили умението да се ориентират чрез ахолокация. Има глухи композитори, които създават най-красивите симфонии, но никога не са чували как звучи музиката в действителност. Има толкова много начини за възприемане на света. Защо тогава се изненадваме, когато някой може да чете мисли или да използва менталната си енергия за дългава сребърни изделия? Съзнанието е удивително нещо. Моето шоу се нарича Свръхестествено забавление». Името говори само за себе си. Шоуто дълбаева. в фунези области отвъд сетива, които се занимават с екстрасензорното възприятие. И не помалко важно, то е чисто забавление. Моята цел е да осигурявам позитивно, вълнуващо преживяване всеки път, при всяко изпълнение. Описах начина, по който използвам мислите си, като лазерен лъч, сравнен с фенерче. Когато играя баскетбол, аз определено съм фенерче в сравнение с лазерния лъч на Майкъл Джордан. Или свиренето на китара? Е, по-добър съм от фенерчето, но не съм лазерен лъч. Можем да продължим с подобни примери, но схващате идеята. Сигурен съм, че имате много таланти, в които сте близки до лазерния лъч и други. Ами можем просто да забравим за тях. Ето някои неща, които мога да върша със съзнанието си, да позная число, което си намислите между едно и сто. Да позная името на първата ви любов. Да позная името на първия ви учител. Да позная къде са родилните ви пътна и коя е рождената ви дата. Да позная името, което сте намислили за нероденото си дете. Дълга на монета или лъжица или пирон в ръката ви. Дълга на дръжката на чаша за вино. Да накарам очилата ви да подскачат във въздуха. Да ви разкажа история, която само вие е възможно да знаете. Да прехвърля енергия между вас и друг човек. Да ви накарам да си мислите, че са ви докоснали, когато не са. Да предвидя коя дума ще изберете от книга, която подбирате случайно с ръстотици. Да предскажа числата, които ще кажете, когато ви попитам на следващия ден. Да попреча на точната стрелба на баскетболен играч. Да спечеля всяка игра на покер. Ето някои неща, които не мога да правя. Да познавам числата от лотарията, тъй като те се теглят с машина, макар че се доближавам до резултатите. Да чета мислите на случайно срещнат непознат. Да чета всичките ви мисли, докато седя срещу вас по време на обяд. Да откривам изчезнали хора, макар че ми се иска да можех. Да лекувам болести, молили съм ме за това много пъти. Да говоря с мъртвите, всъщност аз мога да им говоря, но те не ми отговарят. Да ходя по тротуарите, без да стъпвам в дупки. Да увелича теглото си, въпреки че се опитвам. Да играя в казината във Вегас. Използвам различни аспекти. На моите ментални способности за всяко от тези различни неща, които правя и ги комбинирам с техники, които съм научил с течение на времето от психологията. За четенето на мисли разчитам цялата личност, както и съзнанието, използвайки белези като езика на тялото и движенията на окото, те ми помагат да насоча мисловния си процес и да се фокусирам по-ясно върху точното име или изображение, за което мисли човекът. Всеки път, когато ви дам възможност да си намислите нещо, независимо дали е число между едно и сто или дума в книга, избрана с стотици други на рафта. Записвам предварително какъв ще бъде изборът ви. Това прилича на предсказание. И в известен смисъл наистина е предсказание, но от вида, който се нарича отворено предсказание. Въпросът е, възможно ли е да се прочете мисъл, когато мисълта още не съществува? Насочете мислите си към това за момент. Как мога да предвидя число, за което не сте си помислили още? Същото е и с думите. Как мога да предвидя, коя дума ще изберете, когато дори не сте избрали книгата, от която ще избирате? Но истината е, че вие ще изберете думата или числото, защото аз ще ви накарам да направите това. Аз ви убеждавам. Влия ви. Прониквам в умствения ви процес и засявам тази дума или цифра. Страхотно, нали? Лондон, 2009 Понякога се отдавам на малко четене на мисли и на малко предсказания едновременно. Границите се размиват. Нов изпарти съм в стар проустроен склад край реката. Моля Пени да излезе от стаята и да си намисли някакъв час. Който иска час. Докато тя отсъства, моля един младеж, Питър, да завърти стрелките на часовника си напред назад и да спре, където пожелае. Същевременно циферблатът на часовника да скрит, така че никой, включително и питър, да не може да види колко часа показва часовникът. След това повиквам пени обратно стаята. Намислихте ли си някакъв час? Питаме. Да отговаря тя. Този час има ли някакво значение за вас, или е просто произволно избран момент? Специален е отвръща тя, кимайки ентусиазирано. След това я моля да визуализира часа върху часовник. Представете си Биг Бен или просто голям часовник. По този начин тя вижда часа в съзнанието си като аналогов, а не дигитален. За мен е по-лесно да го почувствам по този начин. В този момент виждам изображението на. Часа много ясно. Написвам го на картичка, като я държа скрита. Поглеждам към пени. Развълнувана е. Моля, кажете, кой част сте си намислили. 7.55, казва тя. Това е моментът, в който съм родена. Изумително и аз написах на картичката си 7.55, изричам, показвайки картичката на всички. Пени ахва. Не може да повярва. Това е лудост, обажда се някой от дъното на залата. Всички стаята са поразени от това, че съм прочел в мислите на пени такъв важен за нея час. Но чакайте, казвам. Това не е всичко. Спомняте ли си, че Питър раздвижи стрелките на часовника си и избра кога да спре? И никой не е видял избрания от него час? Всички кимат, изпълнени с очакване. Е, Питър, бихте ли могли да погледнете към часовника си и да ни кажете часа, моля? Той вдига часовника. 7.55 изрича. Клати смеяно глава. Невероятно, извиква някой. Стаята избухва в аплодисменти. Изумително, нали? Но тук има още един момент. Ето го моя въпрос към вас. Дали съм прочел мислите на Пени, докато тя е била извън стаята, и съм накарал часовника да спре на същия час? Или съм спрял часовника на 7,55 и съм убедил Пени да си намисли същия час? И ако съм я е убедил, как бих могъл да убедя да мисли за час, който има такова емоционално значение за нея? Часът на нейното раждане. Съвпадение. Не мисля. Не вярвам в съвпаденията. Изумително е, да. Правил съм такова нещо много пъти, когато помоля хората да си намислят число. Засявам числото в техните съзнания и те ми казват, че са си намислили точно това число, защото го свързват с нещо специално. Една жена ми каза, че си е намислила числото 91, защото предядо и кратко так му бил навършил 91 години. Всъщност бях написал това число преди дори да помоля да си намисли число. Това ви кара да се замислите, нали? Споменах порано за един друг аспект на моите ментални способности, трансфера на позитивна енергия, или чи енергия. Това по същество е форма на витална енергия, която свързва тялото, съзнанието и духа и която аз създавам и контролирам, използвайки съзнанието си. Процесът изисква изключително да фокусирам мислите си, за да събирам и изпращам енергия, достатъчна енергия, за да накара очилата да плуват във въздуха, лъжиците и монетите да се огъват в нечия. Ръка и часовниците да спират. Или дори да прехвърля енергия от един човек в друг. Този вид ментализъм е наистина интересен, защото точно тогава моите мисли могат да бъдат съвсем ясно видени как оперират извън съзнанието ми, като се проектират извън тялото ми и по този начин се показват по физически начин. Това е тържество на съзнанието над материята в най-чистия му вид. И така, четенето на мисли, Обеждаването и че енергията с тези елементи борави съзнанието ми на менталист. Това е основният отговор на въпроса «Как го правите?». Всичко се заключава в прягането на мощта на мозъка по много специфични начини. Ще говоря по-подробно за тях в посетнешните глави и ще отворя вратата на един свят от скрити тайни, които вие можете да използвате. Наистина вярвам. Че всеки може да развие менталните си сили, може би не чак до такава степен, че да стане менталист, но достатъчно, за да измине някакво разстояние по пътя от фенерчето до лазерния лъч. Вероятно се досещате, че обичам всичко, свързано с съзнанието и начина, по който то работи. Смятам за част от моята работа да чета всичко, което мога, за механизмите, по които функционират нашите мозъци, за мисловния ни процес, за начина, по който мислим. Тържеството на съзнанието над материята е наистина интересна концепция, особено когато мислим за него от гледна точка на менталното огъване или наплуването на предметите във въздуха. А ако ви кажа, че това е нещо, което всички ние използваме постоянно, помислете си за момент за плацебо ефекта. Всички ние сме чували за медицински следвания, при които на пациентите се предписва лечение което всъщност не им въздейства физически по никакъв начин и абсолютно не може да ги излекува. Но важният момент е, че на пациента му се казва, че лечението ще помогне за подобряване на здравословното му състояние и той вярва, че това ще стане. В този случай съзнанието поема нещата в свои ръце. То заработва, помагайки на тялото да се излекува. Тържество на съзнанието над материята на участниците в едно изследване в Германия било предложено да се въртят бързо в моторизирано кресло. Преди да седнат в него, някои от тях получавали вафла с вкусна захарна пръчка, която да дъвчат, и им се казвало, че това помага да се предотврати гаденето. Когато след ставането от креслото ги попитали как се чувстват, те всички били много, много по-добре от онези, които не получили специалното лекарство. Вафлата с вкусна захарна пръчица е най-обикновено лакомство, но веднага щом регистрирали информацията, че получават лекарство, мозъците изпращали сигнали, които привеждали в действие собствени механизми на тялото за облегчаване на болката. И участниците в експеримента не чувствали гадене. Страхотно, нали? Ако ви кажа, че ще имате чудесен ден, наистина ще имате. Защото съзнанието ви ще обработи тази информация и ще приеме това очакване. Ако ви кажа, че ще имате най-лъжия ден в живота си, тогава, повярвайте ми, така и ще стане. Ще завали дъжд, когато сте без чедър, ще закъснете за среща, ще загубите клиент, когато сте се надявали да спечелите, а ще го спечели най-големият и враг, ще ви зареже приятелят ви или приятелката ви. И всичко това само до обяд. Схващате идеята ми. И това е не само защото съм менталист и съм ви го внушил. Това е тънер ефект на пигмалион, самозбъдващо се пророчество, предвиждане, което е обречено да се осъществи и има и научни данни, които го потвърждават. В едно на официално изследване учител разделил класа си от деветгодишни деца. На две групи според света на очите и казал на учениците от едната група, че те превъзхождат останалите по интелигентност и е по-вероятно да получат по добри оценки. Били им предоставени специални привилегии и им било говорено по, по позитивен начин, отколкото на учениците от другата група. Първата група се справила много по-добре с ученическите си задължения през този ден, докато втората група се справила зле. Няколко дни по късно групите били разменени. В този ден на тестовете по математика и правопис новата първа група, бившата втора, се справила много добре, а втората група, бившата първа, много зле. И това само заради едно вношение, добре обработено от съзнанието. Коварните номера на подсъзнанието Умовете ни работят без нашето знание още от момента, в който се събудим сутринта и поемем по света в изпълнение на многобройните си задачи. Знаем всякакви преки връзки и машинални реакции, за да се справяме с нещата, за които няма нужда да мислим всички у нези дребни детайли като дишането или осъзнаването по аромата, носещ се от кухнята, че първата чаша кафе е готова, така че да фокусираме съзнанието си върху сутрешното пътуване до работата или върху заниманията във фитнес залата. През целия ден възприемаме света чрез етивата си и действаме и реагираме на външните обстоятелства, докато в същото време оставаме фокусирани върху вътрешните обстоятелства, като например какво е имала предвид приятелката ни предишната вечер, когато е казала, че ще остане на работа до късно. Кое е името на онзи нов филм, който искаме да гледаме? Нашите съзнания са много, много заети. И тогава се появява подсъзнанието. Обикновено не си даваме сметка за съществуването му, но тъкмо в него протича огромна част от психическите ни процеси. То е активно, макар и да не сме винаги наясно какво точно прави. Искате ли да изиграете една игра с мен, така че да навлезем в света на вашето подсъзнание? Искам да си намислите две прости геометрични форми, Едната вътре в другата, но не ми ги казвайте още. Първо прочетете съвета ми към вас много внимателно. Готови ли сте? Когато избирате, вършите нещо важно. За това. Решавайте седнали, облегнати под удобен. Њгъл, отпуснете се, оставете на страна. Грижите и мислете спокойно за възможностите си. Вдишвайте и издишвайте дълбоко. Позволете на ума си да се изпразни, да се фокусира. И си представете празните плътна в съзнанието си. Сега искам да мислите за две прости геометрични фигури. А те са разположени една в друга. Някъде в най-дълбоките на Вашето съзнание. Изчистете го от всичко друго. Така, че да мислите само за фигурите. Рисувайте ги в съзнанието си. Изобразете ги една в друга, вижте. Аглите им, вижте. Геометрични форми и още. Агли, вижте Линии, не виждайте. Нищо друго, освен формите. И тяхната. Концентрирана енергия. А сега си представете формите. За какви фигури си мислите? Ако сте като 80% от хората и сте отворени за сублиминално вношение, трябва да сте си представили фигурата подолу. А сега погледнете отново първата буква на всеки ред от моя съвет. Интересно, нали? И ако не сте избрали тази комбинация от фигури, не се безпокойте. Само знайте, че няма да играя скоро покер с вас. Ето и друг начин да видите подсъзнанието си в действие. Представете си, че по някакво чудо изпреварвате графика си и имате време тази сутрин да наминете през бакалията, преди да тръгнете на работа. Решавате да купите зърнена закуска и се насочвате към съответната част на магазина, където десетки различни кутии и пакети крещят марките и логотата си от рафтовете. Разглеждате редовете и виждате продукт, който не сте пробвали никога по-рано, но сте сигурни, че е вкусен. И дори здравословен. Хрупкави шоколадови ятки. Не знаете защо ги искате, но изглеждат като правилния избор, дори като познат избор. Така, че купувате зърнената закуска и поемате надолу по стълбите към станцията на метрото. Обикновено тичате надолу по бетонните стъпала, целите в слух за приближаващата се мутриса. Но този ден сте подранили. Така, че слизате бавно по стълбите, без да се безпокоите за мутрисата, и се съсредоточавате в детайлите, които обикновено не забелязвате, с плочка на стената отпред, новата синя боя на будката за билети и рекламния плакат на «Хрупкави шоколадови ядки точно срещу вас». Вкусно и дори здравословно. Никога не сте виждали този плакат порано в забързаните ви утрини. Но подсъзнанието ви го е регистрирало и действа без ваше знание. Котията са «Хрупкави шоколадови ядки в чантата». Вие свидетелство за това. Ето защо рекламодателите се съревновават помежду си да бомбардират съзнанията ни с сублиминални реклами. Питали са ме дали използвам сублиминални съобщения в моите представления, за да си помагам в четенето на мисли. Като например да слагам числото 38 отзад на облегалката на всеки стол в аудиторията и после да моля някого да си намисли число между 1 и 100 и те избират 38. Но това не е точно начинът по който използвам силата на мисълта си. Аз работя по много фин, сублиминален начин, но той не може да се рационализира или прецизира като плаката за «хрупкави шоколадови ядки». Виж, ако сложа номер 38 върху всички облегалки, мога ли да повлияе на някого да не го каже? За мен това е много по-интересен въпрос. Включване на съзнанието ви на скорост. И така, какво друго могат да правят нашите невероятни мозъци? Погледнете следващото изречение. Спойти се задавне в Кейбр Мишсетки Оем Верицет, мязънчния в КАК вред съпкувтия в демоята, едни с науто в е правата и псоледан тъпкува да бдъят на чоното емсято. Осътналото науто мжо е да бдъят атлон уръбезакрано и вие пак емжоете да чтеете без никак в Порбелм. Тво е, щото чуевшикят емзуак не чтее вязка пкува потолено. А демуътък та отсляо. Вероятно нямате никакъв проблем да прочетете това. Макар да се оказа, че информацията тук не е съвсем точна, а цялата история можете да прочетете на HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта www.mrcityrasibio.com.ac.uk наклонена черта persel наклонена черта mat.davis наклонена черта -E Това, което ме впечатли, е че съзнанието ни е способно изобщо да дешифрира тези думи. Нашите мозъци могат да придават смисъл на безсмисленото. Те обичат да изплитат логически пашкул за нещата. Готови ли сте за предизвикателство? Вижте дали мозъкът ви може да прочете следващия текст, който получих по електронната поща. Вероятно ще откриете, че става все по-лесно в процеса на четене. Нула Петра на Къна 7084 ще ни е служи да пък жи, <ръп> как е я съзния мог да пра нерени неща. 8 печещи неща. 8 начепетеше е 7 руден, но сега, на 703 ред с е сбзния, че е мши но, дори да ми си за 7084. Ради кратко е се, сантиметра някои хъра дъра 7084. През по-голямата част от времето нашите съзнания използват Shortcuts, преки връзки, бърз достъп до дадена програма, така че не е необходимо да обработват всеки бит информация, който им е подхвърлен. Ние. Приемаме информацията и възоснова на това, което вече знаем от нашия жизнен опит, стигаме до съответните заключения. Обикновено това работи прекрасно. Ако видим мебел с четири крака до масата, знаем, че това е стол. И нямаме нужда да анализираме всеки пирон или шарките на дървото, за да се убедим, че това е истина. Хвърляме един поглед и мозъкът ни върши останалото. Връщаме се към онова, с което се занимаваме. Но понякога мозъкът ни предлага преки пътища, които ни водят в съвсем грешна посока с изненадващи резултати. Запомнете тази идея и нека да прочета мислите ви за момент. После вижте това изречение. Лесно е да се прочете, нали? Чудесата на възприятието Нашият мозък е способен да запълни празнотите възоснова на нашите знания и миналия ни опит и да извлече останалата част от думите. Много впечатляващо. Само, че е погрешно. Този конкретен шорткът не ни свърши работа. Ето какви са думите. Но обсата чрез тибето. Ето още нещо, кажете това е изречение на глас. А сега го кажете отново. А сега го кажете наистина бавно, с пауза след всяка дума. Аха! Виждате, че сте пропуснали второто в първия път, защото мозъкът ви е забелязал подобието и не му е обърнал внимание. Удивително е, че сте могли да го пропуснете, нали? А сега пребройте буквата Т в това изречение. Завършените файлове са резултат. От години научни изследвания. Комбинирани с опита. От години. Колко ги изкарахте? Три или четири. Ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че има шест тета? Опитайте пак. На хората може да им отнеме три или четири прочитания, за да ги уловят всичките. Нашият мозък не асоциира думата от с буквата Та, защото това е толкова обичайна дума. Ние просто преминаваме през нея на автопилот. Така, че виждате как реалността може да си прави с нашите съзнания номера, които ни карат да отстъпим назад и да си кажем «Чакай малко». Нека да си впрегна мозъка и да помисля. А сега първо си фокусирайте мозъка и вижте дали можете да прочетете това изречение. Обичам Париж през. През пролетта. Макар съзнанията ни много често да приемат нещата грешно, факт е, че в мозъка ни се случват огромно количество неща и ние сме принудени да разчитаме на преките връзки. Ние нямаме време да анализираме и да проверяваме всяко дребно къще информация, което ни Попадне. През повечето време преките връзки вършат работа. Но понякога трябва да сме повнимателни, погрижливи към това, което става и не толкова склонни да минаваме на автопилот. Трябва да кажем на нашите съзнания, кой командва. На мен като менталист ми се налага да правя често това. Да накарам съзнанието ми да работи за мен по начини, които мога да контролирам. Да се домогна до тази мощ и да боравя с нея, независимо дали чрез насочването на че енергия, използвайки интуицията, фокусирането, внушението и убеждаването, или четейки езика на тялото и на вербалните реакции. Всичко това увеличава контрола ни над съзнанията ни и разгръща мощта им. Ето един забавен начин да се покаже, как можете да фокусирате мислите си, за да спрете съзнанието си от движение на автопилот. Започнете да въртите десния си крак в посока на часовниковата стрелка. А после използвайте пръста си, за да изписвате числото 6 във въздуха. Какво се случи с крака ви? Ако сте като повечето хора... Кракът ви машинално ще започне да се върти обратно на часовниковата стрелка наляво. Пробвайте отново, като този път опитайте да заставите крака си да се движи надясно. Трудно е, но може да се постигне. Това е отново един вид тържество на съзнанието над материята. Вие надделявате над естествения стремеж на съзнанието си да следва движението и посоката на ръката ви. Колкото повече се съсредоточите върху това, толкова полесно ще се получи. Това тук е кубът на Некер, фигура, която нашите мозъци възприемат като 3D изображение. В действителност това са само 12 пресичащи се линии, но повечето хора го виждат като куб, чиято пониска лява стена е предната. Възможно е да накараме изображението да се обърне. Понякога това става спонтанно, но можете също така да го направите и целенасочено. Съсредоточете се и се опитайте да издърпате задната стена на обърнатия на ляво куб така че тя да стане предна стена на обърнат на дясно куб, пробвайте го, забавно е да манипулирате изображението и ще видите, че това, което очите ни виждат, е само версията, която съзнанието ни дава възможност да видим. Както току-що видяхте, най-важният урок за използването на пълната сила на вашето съзнание е на първо място да сте наясно с него, с цялата му сложност. Да сте осъзнали. Че, вашето съзнание е изумително. След това трябва да си дадете сметка колко често превключвате от активно мислене към продължаване на автопилот. Колко често отивате някъде и осъзнавате, че нямате спомен за пътуването, защото мислите ви са били някъде другаде? Разбира се, понякога е добре да си на автопилот, но повечето от нас го правят по-често, отколкото трябва. Трябва умишлено да задействате съзнанието си и да го използвате, особено ако искате нещо от другите хора. Както ще видите по-нататък. Ласер Вегас 2011. 900 човека. А сега обратно към шоуто. До сега съм познал число, познал съм име. Блейк държи свитъка и банкнота от 5 долара, и никой не докосва парите. Поканил съм една жена, Джейн, горе на сцената. За да ми помогне. Тя е малко нервна. Джейн казва ми поставям ръката си внимателно на рамото и кратко. Ние с вас познаваме ли се лично? Не, отговаря тя, клатейки главата си енергично. Изглеждате много щастлива от този факт. Защо? Сега тя се засмива, леко отпускайки се. Ще се нуждая от помощта ви за откриване на телефонен номер. Подава ми кратко огромен местен телефонен указател и тя се улюлява от тежеста му. Бих искал да изберете произволен телефонен номер от указателя. Който и да е от стотиците или хилядите номера вътре. Изборът е ваш. Джейн бързо прелиства указателя, очите и кратко шарят навсякъде. Не бързайте, казвам. Защото, докато търсите номера, ние ще се позабавляваме. Пристъпвам надолу към публиката с няколко големи бели картички. Върху всяка от картичките е записано число. Тук долу се усеща реална позитивна енергия. Добре казвам, спирайки при предния ред, до група от жени на по 20 и няколко години. Избирам всички вас. Те се кикотят. Смятам да ви дам тези картички и вие да си ги разменяте, да си ги разменяте докато не се получи напълно случайна комбинация от числа. Спрете, когато вие решите. Става ли? Те кимат ентусиазирано и аз им връчвам картичките. Те веднага започват да си ги разменят. Свири музика. Джейн, избрахте ли си вече? Горе на сцената Джейн кима и аз се обръщам към реда с жените с картичките. Запомнете, когато станете готови, Спрете да си разменяте картичките. Има движение още една последна минута, една карта стига до самия край на реда, чува се смехът на жените, после те застиват. Дръжте ги спредната част надолу, докато не ви кажа «Става ли?» Така, че никой да не може да види числата. Те всички притискат картичките, сяка животът им зависи от това, усмихват се и чакат. Аз изкачвам тичешком стълбите до сцената. И така, Джейн, само да се уверим, че всичко е честно. Казах ли ви кое число да изберете? Джейн се засмива и поклаща глава. Тогава кажете ми кой номер избрахте от цялата телефонна книга. Изваждам маркер и заставам до флипчарта. Готов да пиша. 464-9672, казва Джейн. Повтарям цифрите. 464 -9672 като правя пауза след всяка от тях и ги изписвам толкова големи, че да може всеки в залата да ги види. Благодаря ви, Джейн. Сега поглеждам към публиката. И така, от всички около половин милион телефонни номера в този телефонен указател, Джейн избра случайен, но определен номер 464-9672. Посочвам номера върху флипчерта. Невъзможно е да се предвиди номерът, избран от Джейн, и е невъзможно да се предвиди случайната комбинация от числа, създадена от Жените на първия ред. Така че какъв е шансът едното да съвпадне с другото? Поглеждам надолу към публиката, към реда, където са жените с картичките. А сега, дами, моля станете една по една, като започнете от този край, като се завъртате и държите картичките високо, така че всеки да може да види числата. Първата жена става и вдига картичката си. 4. После следващата жена вдига. 6. Хората в публиката. Протягат вратовете си, шепнейки си един на друг. Следващото число е 4. Публиката започва да шуми. Няма начин. Извиква някой отзад. Жените с картичките се смеят, клатят главите си. Останалите жени подред показват числата си 9, 6, 7. Хората в публиката сега крещят числата. Във въздуха има напрежение. Електрическо. Жената с последната картичка я е вдига към гърдите си, готова да покаже. Изглежда изнервена. На 3. Извиква Мас и публиката започва да брои заедно с мен 3, две, 1. Тя обръща картичката. Числото е две. Публиката избухва в аплодисменти, всички скачат от местата си. Всички се смеем. Невероятно е, енергията е безумна. Внезапно извиквам, не съм забравил. Къде са парите? В дъното на залата Блейк скача от мястото си, стиснал банкнотата и свитъка. Парите са тук. Всички се смеят още по-силно. Четири. Силата на убеждаването, великите умове мислят еднакво. Токио, 2011 Аз съм на голямо токшо в Япония и сцената е покрита с вестници. Десетки и десетки японски вестници, около 400, натрупани на високи купчини. Професор Уцуки е широко известен професор в Япония и е скептик. Голям скептик. Възнамерявам да променя мнението му. Като предскажа коя единствена дума от всички вестници ще избере телевизионната водеща Кишикитано. Надявам се. Споменах ли, че всички вестници са на японски? Аз не говоря японски. Професорът наблюдава внимателно как гледам планината от вестници и тогава аз поглеждам към водещата, изучавайки лицето и кратко. Той не се усмихва, но е любопитен, това е ясно. Пиша една дума на голям бял лист хартия, така че никой друг да не може да я види. Пиша японски ероглифи. Нямам представа какво означава думата или как се произнася, само че това е думата, която ще бъде избрана. После сгъвам листа и го слагам в плик. След това давам плика на професора, който написва името си на него и го стиска здраво. След като подготовката е приключила и моето предсказание е направено, Останало ми е да свърша само още едно нещо. Той да повлияе на водещата да избере тази единствена дума от всички десетки хиляди думи, разпръснати на пода пред нея. Обяснявам, че тя трябва да направи поредица от избори. Първо, трябва да избере вестник. Това и кратко отнема известно време, но накрая избира един и го издърпва някъде изпод. Купчината. После трябва да избере лявата или дясната страница на вестника. Тя прави това бързо от дясната страница, после идва време да избере думата си. Когато я избира, се усмихва и бързо я написва на голяма бяла дъска, така че всеки, включително аз и професорът да може да я види. Тя написва С голямо ръкомахане и биене на барабани прикамваме професора да отвори плика, подписан от него и намиращ се все още в ръката му. Той вади листа хартия, на който съм предсказал думата, разгъва го внимателно и го вдига така, че всеки да може да го види. Там е съвсем същата дума. Водещата и гостите в студиото повторяват. Казват ми, че това означава «хотел». Предсказах, че водещата ще избере тази конкретна дума сред всичките достъпни и кратко и тя направи точно това. Професорът е в състояние единствено да стои и да кима. Той е дълбоко, дълбоко шокиран. И може би вече не е скептик. Бях толкова развълнуван от този номер, че го направих отново наживо в шоуто на Джей Лено. В присъствието на Ким Кардашън. Но с интересна промяна, за която ще ви разкажа по-късно. Вижте тази интересна случка на www.com наклон на Черта Джапан. Спомнете си, че нарекух този вид предсказание, отворено предсказание, тъй като предсказвам нещо, което още не се е случило. Как става това? Не виждам бъдещето, защото не мога да правя това. Вместо това повлиявам на бъдещето. Карам го да се подчинява на желанията ми, като убеждавам водещата да избере думата, която съм предсказал. Страхотно, нали? Но това не е всичко. Възможно е да бъда убеден повече от един човек. Представете си, че седите сред публиката на някое от моите представления. Аз изтичвам бързо до вашата секция и карам вас и хората, които седят около вас, да си намислите едно число. Вашето число е 44. Всички са си избрали 44. И аз, естествено, знам, че всички вие сте си намислили това число. Задавам на всички ви въпроса: прочетох ли мислите ви или ви накарах да си мислите за определено число? Първоначално повечето хора казват, че чета мисли. Но аз виждам, че не са съвсем сигурни. Всъщност дори не са отчели възможността да съм ги убедил да мислят за това число. Казвам на всички да си намислят друго число. И знаете ли какво? Всички са си намислили 37. Включително и вие. Как е? Възможно това? Как може абсолютно всички да си намислят едно и също число? Вие седите сред публиката и сте изумен. Сега какво смятате, прочетох ли мислите ви или ви накарах да си намислите числото? Това наистина кара хората да се замислят и да говорят за силата на съзнанието. Всеки път, когато отивам при някого и му казвам, Намислете си едно число между едно и сто, аз му въздействам. В моите представления първо пише числото на бялата дъска, а след това карам хората да си намислят число. След като произнесат числото си на глас, аз им показвам дъската, на която е написано точно това число. Хората са изумени. Често ми казват, че преди да се спрат на окончателното си число, са прехвърлили през ума си няколко други, или аз им казвам, че са направили точно това. Много хора си намислят числа с първа цифра 7, а след това решават да променят. Или пък си намислят число, което според тях е твърде лесно за разгадаване и за това го променят. Но в действителност аз им въздействам да си мислят за определено число. Прекъсвам мисловния им процес и им подсказвам какво да кажат. Такава е силата на убеждаването. Знам какво си мислите, това наистина е страхотно, но как става? Как можете да го направите и вие? Е, част от моя отговор е, че и до днес все още не мога да дам пълно обяснение. Години наред съм развивал уменията си и сега всичко ми идва отвътре, затова ми е трудно да го разбия на части и да го анализирам стъпка по стъпка. Но съм изучавал, че я ли практикувал абсолютно всичко, свързано с психологията на убеждаването, и по този начин разработих някои методи. Една от областите, които представляват особен интерес за мен, е невролингвистичното програмиране на лъпа, което е много важна част от всичко, което правя. Той следва връзките между начина, по който мислим, и начина, по който общуваме вербално и невербално. Например, ако вдигна ръка, сяка се каня да винане са удар, вие машинално прикривате лицето си. Всичко, което правим в живота ни, привежда в действие нещо друго. Всяко наше действие предизвиква реакцията на някой друг. Точно по този начин, макар да е по-трудно за обяснение, аз мога да правя с думите си, сгласи, с езика на тялото ми, стона си разни неща, които ви убеждават да направите нещо, да направите това, а не онова. Да направите онова, а не това. Действам изключително на сублиминално ниво в разбирането и направляването на хората. Осъществява се обмен на данни, всичко се дължи от части на информацията, която получавам за вас чрез езика на тялото ви, думите ви, изражението ви, но също така и на информацията, която ви давам аз. Езикът на моето тяло, изражението ми, думите ми, тонът на глас ми. Това е психологическата страна на убеждаването. В някой случай човешките същества могат да бъдат убедени много лесно, само погледнете всичките мушеничества на които се връзваме. Непрекъснато ни мамят и ни подвеждат, като се започне с продавачите и се свърши с психопатите. В моя случай аз имам и допълнителното преимущество на силата на моето съзнание и умението да го фокусирам. Комбинацията от тези две неща е опасна. Останалите нямат никакъв шанс. Те ще бъдат убедени да се забавляват на моето шоу. Колко деветки има между едно и сто? Пребройте ги 9, 19, 29. Чак до 100. Колко? Прелистете страницата, за да разберете отговора. Отговорът е 20. Изненадани ли сте? Знам, че ви убедих да погледнете проблема от определен ъгъл. А какво ще кажете за 90, 91, 92, 93, 94, 95? 96, 97 и 98 Не е ли страхотно убеждаването? Сега ще ви покажа един образ. Какво виждате, стара или млада жена? Има ли значение, че сте видели едната, но не и другата? Вероятно не. Могли ли да убедя ума ви да възприеме едната, но не и другата? Абсолютно. А сега подредате следващите думи в изречения и ги прочетете. Едно, животни някои да моркови обичат тядат. Две, чуват дългите по-добре уши. Три, бързото подскачане забавно е. Четири, живеят дубки зайците в дълбоки. Погледнете тази иллюзия. Какво животно виждате? Би трябвало да видите заек, защото мозъкът ви е бил подтикнат да мисли за зайци, докато е подреждал горните изречения. Този случай не е твърде сложен. Но е много добър пример за начина, по който можете да бъдете накарани да си мислите за нещо или да пожелаете нещо чрез силата на внушението. Въздействие Обеждаване Това са изключително важни умения за един менталист. Психология на убеждаването да накараш умовете да мислят еднакво и да действат еднакво. Сега сигурно се чудите дали мога да ви науча как да убедите някого да избере определено число между едно и сто. Вероятно не. Но мога да ви покажа някои от основните елементи на убеждаването, които използвам в моите представления и в ежедневието ми, както и да ви помогна да ги разберете по-добре, а може би и да ви убедя сами да ги изпробвате. Един от най-важните елементи на убеждаването е създаването на емоционална връзка с другия човек. Ако създадем този контакт, тогава се засилва вероятността другият човек да ни обърне внимание, да ни слуша и да бъда убеден от нас. Когато изнасям представления пред публика, независимо дали ще е в голяма зала, студио, за телевизионно шоу или на частно парти, аз искам зрителите да ме харесат и да се свържат с мен на емоционално равнище. Веднага, щом това се осъществи, шоуто протича много по-добре. Те ще се разкрият повече пред мен и ще станат по-податливи на убеждаване. Може дори да направя някоя грешка, а те ще продължат да смятат, че съм страхотен. Опитвам се да осъществя този емоционален контакт, още щом публиката ме види. Разполагате само с една възможност да направите добро първо впечатление, за това справя всичко възможно, за да впечатля публиката с онова, което искам тя да види. Винаги излизам тичешком на сцената, с разперени ръце и широка, почти карикатурна усмивка на лицето. Така успявам да накарам зрителите да реагират. Те се чувстват заредени от моя ентусиазъм, навеждат се напред, за да отвърнат на прегръдката, която им предлагам. И се усмихват. Усмивката е заразна. След малко приветствените аплодисменти отихват и аз започвам шега. Преди да започнем, трябва да ви задам един въпрос. Забележете, че използвам Ние вместо Аз. Още от самото начало превръщам всички ни в приятели, съучастници, всички сме заедно в това приключение. След това си избирам един човек от публиката, някой с открито, приятелско лице. Вие. Елате тук. Кажете високо името си. Мъжът с приятелското лице отговаря. Джон. Абсолютно сте прав. Всички се смеят. И ако усмивката е заразна... Смехат смехът още повече. Емоционалната връзка е осъществена. Сега ще опитам една шега и с вас, просто за да осъществия връзка между нас и да ви накарам да ме харесате още повече. Да. Видим дали ще успеете да прочетете тези думи. Не се притеснявайте, ако не успеете от първия път, може би ще се наложи да се отдръпнете малко по-назад от книгата. Сега харесвате ли ме повече? Чували ли сте заявление, наречено огледално поведение? Наистина страхотно нещо. Представете си как седите в някакъв бар и чакате свой приятел. Поръчали сте напитка, огледали сте менюто три пъти, обновили сте фейсбук статуса си през телефона си, а приятелят ви все още не се е появил. Отекчен, започвате да изучавате хората около вас. Погледът ви се насочва към двойката на отсрещната маса. Във виде да им няма нищо специално и все пак има нещо особено около тях. Това е начинът, по който са се навели един към друг, с ръце, протегнати през масата, така че пръстите им почти се докосват. Когато тя се смее, той също се смее, а когато се смеят и двамата, леко отмятат главите си назад. Тя започва да разказва нещо, гласът и кратко е бърз и развълнуван, думите и кратко се губят в шума на бара. Сега той говори в същия забързан ритъм, тя внята нещо и разговорът им галопира в различни посоки. Те са в такова съзвучие, толкова емоционално свързани, мислите си вие. В този момент се случва нещо забавно. Жената внезапно се обляга назад в креслото си. Две секунди по-късно младежът прави същото нещо. След пет секунди жената се навежда напред. Последвана почти незабавно от младежа. Изглежда, сякаш той я имитира. Поглеждате към жената, но тя няма видна недоволна, няма вид, че го забелязва. Като погледате повече, ще забележите, че понякога жената следва действията на мъжа, а понякога мъжът действията на жената. Правят го напълно несъзнателно. Всеки имитира действията на другия, неговите жестове, изражения, избора на думи, дори дишането. Правят това. Защото се чувстват извънредно комфортно заедно, защото са много близки помежду си. Не са влюбени един в друг. Емоционалната им връзка е много дълбока. Ако случаят е такъв, а този тип огледално поведение се случва с всички хора, които се познават добре помежду си, тогава въпросът е следният. Ако емоционалната връзка между двама души създава огледално поведение, дали огледалното поведение от своя страна сближава хората? Ричард Бандлър, един от учените с принос в невролингвистичното програмиране, решава да провери тази теория и установява, че е вярна. Чрез имитиране на движенията на тялото на някого или на лицевите му изражения хората могат да създадат чувство за връзка с този човек. Когато показвам моята страхотна? Широко усмивка на сцената, знам, че хората в публиката също ще ми се усмихнат, и в отговор аз ще се усмихна на тях. Тази верига създава връзка. Същото е и със смеха. В изследване в университета Джук, извършено от психолозите Робин Танер и Таня Чертранд, 37 студенти трябвало да опитат Вигор, нова енергийна напитка, и да отговорят на няколко въпроса за нея. До нищо особено. Освен че движенията на половината от студентите били имитирани от земащия интервюто. Ако студентът скръстел крака, няколко секунди по-късно интервюиращият го правил. Ако студентът докоснал носи, играял си с косата си или се навеждал напред стола си, интервюиращият изчаквал малко и повтарял действието му. Никой от студентите не забелязал огледалното поведение и на всички студенти, независимо дали подложени на огледално поведение или не били зададени същите въпроси. И познайте какво. В края на интервютата подложените на огледално поведение студенти в много по-голяма степен от останалите казвали, че ще кукят напитката, вигори и че смятат, че тя ще бъде успешен продукт. Подложените на огледално поведение студенти си изказвали още по-положително за напитката, когато им казвали, че интервюиращият има личен интерес от успеха на продукта. Интересно, нали? Огледалното поведение е създало емоционална връзка. Но важното е, че никой не го е забелязал. Това е много тънък процес. Така че защо огледалното поведение върши работа? Наистина е много просто. Ние се чувстваме спокойно с хора, с които си приличаме в много отношения, може би сме на същата възраст, от същата държава или област, или и двамата сме луди по един и същи баскетболен отбор, или и двамата мразим един и същ отбор. Ние обичаме хората, които ни разбират. Така, че има смисъл да се чувстваме уютно с някой, който има език на тялото, подобен на нашия, или използва същия тип вербални изрази макар и да е на подсъзнателно равнище. Емоционалната връзка е средство за по-добра комуникация с хората и огледалното поведение е един от начините да осъществите. Но ключът към успеха е мярката. Ако сте на интервю за работа или на среща, вероятно не е добра идея да започнете да имитирате всеки жест на другия. Секунда след като го е направил. Идеята е да бъдете бавно, леко, несъвършено огледало. Ако следвате действията твърде бързо и подробно, другият човек ще го забележи. И това ще сложи край на всякакви доброжелателни чувства, ще изглежда просто зловещо. Така че можете да се сбогувате с мисълта за работа или за втора среща. Ако другият човек се почеше по носа, няма нужда да търкате ужесточено своя. Вместо това просто заемете поза, сходна на позата на човека, с когото сте. Той седи ли, или стои, облегнал ли се наляво, или надясно? Вие трябва да направите същото. Главата му напред ли е обърната? Къде са дланите му? Скръстени ли са ръцете му? Слушвайте се в тона на гласа, наблюдавайте лицевите изражения и деликатно ги копирайте, смейте се, когато той го прави но го вършете естествено. Обърнете внимание на думите, които той използва, и също ги използвайте. Използва ли той думата «яко» или «страхотно»? Тогава и вие можете да го направите и връзката ще се създаде. Хората реагират по-добре, когато им се говори на техния собствен език. Вглеждайте се в неща като скоростта, тона и гръмкостта на речта им и пригодайте своята реч към тяхната. Другият човек ще се отпусне и разговорът ще протече по-гладко. В края на краищата, хармонията ще бъде толкова голяма, че огледалното поведение ще се получава съвсем естествено. Емоционалната връзка с публиката е много по-трудна, отколкото с един отделен човек, и е от голямо значение за моя специфичен начин на изнасяне на представлението. Тя е важен елемент от моето шоу и увеличава способността ми да убеждавам. Способността ми да чета мисли и способността ми да тегля от моята, чи енергия. Общуването ми с публиката е нещо като игра, като танц. Аз изпращам сублиминални директиви, за да контролирам реакциите и кратко, но също така разчитам и невербалните и кратко знаци. Разбира се, чета и специфични съзнания. Обменя се огромно количество информация. Когато си взаимодействам с един зрител, аз седно създавам карта на съзнанието му възоснова на всичко, което успея да разчета в него извън него, и докато той взаимодейства с останалата част от публиката и с мен, тази информация сякаш се разпростира около му. Като паяжина е. Един от любимите ми начини на убеждаване е да накарам тези паяжини от емоционални връзки да оплетат цялата публика. Наистина е страхотно. Става по. Следния начин. Париж, 2008. 400 човека. Нужда я се от някого, на когото мога да се доверя, казвам, размахвайки голям кафя в пликва въздуха. За да държи това на сигурно място. Насред залата съм, в средата на представлението. Вие, казвам, посочвайки през няколко реда към жена с хубава усмивка. Ще ми пазите ли този плик? Тя кейма и се засмива, изглежда леко смутена. Подава ми и кратко плика. Как се казвате? Линчи. Добре, линчи, значи в този плик има нещо, което написах порано, и вашата работа е да държите плика на сигурно място. Вдигам плика, така че всички в публиката да могат да видят, че по ръба на плика има около милион телчета от Телбеот, и каквото и да има вътре, то няма да излезе лесно или тайно. Подавам го отново на линчи, после се приближавам към мъжна реда зад нея и казвам. И така. Бихте ли ми казали името на жена, която няма шанс да познавам? Мъжът се замисля за момент. Но бъдете внимателен, добавям. Аз познавам много жени. Всички се засмиват. Мъжът се ухилва и казва. Ема. Написвам името Ема на голяма бяла дъска, така че всеки в публиката да може да го види. После тръгвам към публиката и избирам някой друг. Бихте ли ми казали името на страна, която никога не сте посещавали? Страната Германия е написана на дъската и аз тръгвам с микрофона към друг човек в различна секция на публиката. Този човек трябва да назове името на знаменитост, която харесва. Вече имаме и Джордж Клуни, изписан на дъската. Всички в публиката се навеждат напред. Развълнувани са. Не са сигурни какво да очакват. Всички работят заедно, за да създадат историята. Знам, че смятахте да кажете «Джордж», казвам. Имам негова снимка в джоба си. Всички са очудени. Чувам различни гласове наблизо. Не. Имате негова снимка? Еха. Вдигам снимката на бебе без коса. Това е Джордж на две годишна възраст. Всички се засмиват. Продължаваме нататък. Друг човек взема микрофона. Каква марка кола бихте избрали? Белуик. Белуик. Сигурен ли сте? Не Пурше. Защо бихте избрали Белуик, а не Порше? Въпросът ми е отправен към зрителите. Те се засмиват. Думата Беуик е добавена към списъка. Следващия човек трябва да си представи колко би спечелил в казиното. 10.01.00 долара. Много коварно от негова страна. Подавам микрофона още веднъж и казвам на следващия. Представете си, че отивате на почивка. Колко ще продължи тя? Добавям отговора му на бялата дъска. Сега имаме списък от тема Германия, Джордж Клуни, Белоик. 10010, 10 дни. Всички ме гледат очаквателно. Цялата публика е ангажирана, защото съм ги помолил да се присъединят и сами да създадат историята. Те са част от действието, и то неотменна. А сега поглеждам към линчи. Все още ли пазите плика? Питам. Тя ки има, смейки се и вдига плика така, че всички да могат да го видят. Е, може ли да дойдете тук и да го отворите? Тя извървява пътя си през публиката до мен, където аз стоя с микрофона и бялата дъска. Тя скъсва плика около тълчетата, отваря го и изважда отвътре лист хартия. Поглеждаме. Давайте, казвам. Прочетете го. Тя започва да чете. Това е писмо. Здравейте всички. Толкова се радвам да ви напиша това писмо. Аз се още пътувам и сега съм в Германия. С нощи бях на голямо парти и беше много забавно. Няма да ми повярвате, но срещнах Джордж Клуни, тя спира да чете. Хората в залата се споглеждат, шепнейки. Те са все поизумени. Той беше така добър да ми даде да покарам стария му белик. Възбудата на публиката достига безумно ниво. Заразително е, налага се да протегна напред ръце, за да успокоя хората. Прекарвам си страхотно, особено в казиното, където спечелих 10 000 долара на Блекджек. Само 10 000? Питам Ази Соче дъската, на която пише 10 0 долара. Севивам рамене. Не е чак толкова зле. Почти същото е, казва любезно Линци и продължава да чете. Освен това спечелих 10 долара на ротативките, сега вече всички се смеят, изненадани. Не може да бъде. Не може да бъде. Чувам нечи глас наблизо. Налага се линчи да изчака малко, преди да продължи. Ще се прибера след 8 дни. Сред публиката се разнася разочаровано мърмурене, че не е написано 10 дни. Няма значение, казвам аз. Всичко е наред, продължавайте нататък. Линчи отново започва да чете, но ми казаха, че полетът има два дни закъснение. залът избухва смях, зрителите надават доволни викове. Поздрави всички и особено Линчи, която в момента чете това писмо. Подпис Ема Линчи стои ушашавена с зяпнала уста, стиснала микрофона в ръка. Хората от публиката скачат на крака, ръкопляскат и се смеят. Всички са изумени. Не. Могат да повярват какво се случило току-що. Виждам ги как се питат, как успя да го направи. И отново си припомнят целия процес. Това е отворено предсказание в голям мащаб. Обеждаване. Штура работа. За да видите друг пример за обеждаване, който ще ви изуми, отидете на www.indri.com.ru Гарантирам, че ще останете поразени. Езикът на тялото – да видим физическата страна. Обичам частта от шоуто ми, в която се чете писмото, защото в нея участват най-различни хора от публиката. Освен това, тук усещам в най-висша степен един друг аспект от работата ми на менталист. Значимостта на езика на тялото. Непрекъснато го използвам като инструмент за убеждаване и разгадаване на публиката ми. По време на представлението, често викам хора от публиката да ми помагат. Никога не избирам случайни хора. Подбирам такива, които смятам, че ще ми свършат най-добра работа в определен сегмент от представлението. Всичко е част от процеса на въздействие върху някого. Какво имам предвид? Както вече казах, когато изнасям представление, връзката с публиката ми е от огромно значение. Твърде често преди началото на шоуто излизам в лоето на театъра и изучавам хората, които са се наредили на опашките за билети или просто чакат. Наблюдавам ги внимателно и си мисля за жертвите. Простете, доброволците. За експериментите в представлението. Обичам да получавам усещане за зрителите ми, да разчитам езика на телата им, емоциите им и да разгадавам каква ще бъде реакцията им по време на представлението. Някои хора са много нервни, когато се срещнат с мен. Те се затварят себе си, сякаш ги е страх, че ще прочета всяка мисъл в съзнанието им. Това е една от основните причини да използвам колкото се може повече хумор. Още в началото на кариерата си открих, че менталните ми умения карат някои хора да се чувстват неудобно. Не са сигурни какво да очакват, чувстват се уязвими и в неизгодно положение. За това разказвам вицове. Смея се. Карам хората да се отпуснат. Повечето се въодушевяват още след краткото въведение, но други са резервирани и неуверени. Те не искат да им чета мислите. Няма да избера никой от тях по време на представлението ми, трудно е да се разчете съзнанието на някой, който наистина не иска да бъде разчетен. Понякога наблюдавам с Кришум. Публиката, докато тя се събира в залата. И отново разчитам поведението на зрителите. Дали са възбудени, нервни, отекчени, скептични? Дори докато съм на сцената, следя за реакциите на хората, преценявайки кои от тях могат да са ми полезни за определена част от шоуто. Понякога се обръщам към някого, как сте тази вечер, просто за да видя реакцията на седящия до него човек. Невероятно е колко информация предава езикът на тялото и аз обработвам през цялото време. Учените са доказали, че дори когато наблюдават движенията на тялото, редуцирани до точици светлина на екрана, зрителите могат да разчитат мъка, гняв, радост, отвращение, страх и изненада. Изследователският екип на доктор Уайнан Дитрих от Университета в Хертфорджер, Великобритания, е работил с професионални танцори, за да разбере лесно ли е да се интерпретират емоциите чрез разчитане единствено на езика на тялото. Участниците в изследването са гледали кратки видеоклипове на двама танцори, мъж и жена, и са се опитали да разгадаят емоциите, предавани единствено чрез движенията на танцорите. Някои от участниците са гледали напълно осветени сцени с танцора, докато други са го гледали как се движи в мрак, с прикрепени 13 светлинки към тялото му. При напълно осветените сцени 88% от участниците са отгаднали правилно изобразените емоции. А при сцените с прикрепени светлинките са били разгадани правилно от 63%, също доста висок процент. Няколко години по късно експериментът е бил повторен, като този път са използвали само 6 светлинки, прикрепени към раменете, китките и глезените на танцора. Удивително, но отново 62% от участниците успели да разгадеят правилно представените емоции. Ние сме програмирани да разчитаме емоциите и значението на езика на тялото, дори когато има съвсем малко движение. Един от главните елементи в шоуто ми, особено когато съм поканен в някое ток е да позная името на първата любов на някого. Правя го отчасти чрез директно разчитане на мислите му и отчасти чрез разчитане на езика на тялото му. Задавам специфични въпроси, които предизвикват вербална реакция. Но свен това пораждат и поредица от лицеви изражения, които ми дават указания. Ако попитам колко букви съдържи името, мога буквално да видя как човек брои буквите, докато гледам лицето му. Някои хора дори броят на пръсти, без да го съзнават. По този начин получавам някои отговори и ги използвам в четенето на мислите. Всички сме чували за движенията на очите и за това как хората поглеждат в определена посока, когато лъжат. Това е вярно. Очите са прозорци не само към душата, но и към съзнанието. Повечето от нас, когато разговарят с някого, го гледат в очите. Това е най-лесното място, което може да се види на човешкото лице. Но не гледаме в тях по начина, който би ни позволил да виждаме. Същност не мислим за това. Отново действаме на автопилот. Следващия път, когато разговаряте с някого, опитайте се просто и така, за забавление, да проследите начина, по който се движат очите му, само за да установите как тези движения съответстват на разговора. Може да останете удивени. Ето нещо интересно, което бих искал да научите. Не са много хората, които са чували за очните сигнали за достъп. Те са анализирани от Ричард Бендлър и Джон Гриндер в тяхната книга От жаби в принцове. НЕВРОЛИНГВИСТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ Ето какво са открили при експериментите си. Задайте на някого въпрос и вижте на къде гледа. Въпросите са отправени към десняк от вашата гледна точка, ваше ляво и дясно. И така, ако той поглежда. Имате визуално конструирани образи, въка. Когато помолите някой да си представи нещо, очите му се отместват нагоре вляво, за да могат да извършат Визуален конструкт в мозъка. Представете си три кръг жи очите се отместват нагоре в ляво. Това са визуално запомнени образи, въза. Когато помолите някой да ви разкаже преживяване, което е имал, погледът му се насочва нагоре в дясно, където те са визуално запомнени. Какво ядохте за обяд? Погледът се отправя нагоре в дясно. Помислете си за това. Пилешка супа с фиде. Звуково конструирано зъка. Когато помолите някого да изпее няколко произволно избрани тона, очите му поглеждат наляво, докато извършва звуково конструиране в съзнанието си. Създайте нова симфония, очите гледат наляво. Звуково запомнено ак. Когато помолите някого да изпее песен, която знае, той поглежда надясно, докато си спомня звуково. Изпейте песен на Лейди Гага, очите се завъртат надясно. Лице на играч на покер Усещания У Когато помолите някой да си спомни мирис, вкус или друго усещане, погледът му слиза надолу вляво. Какъв беше вкусът на пилешката супа, която ядохте на обяд? Очи надолу вляво. Вътрешен диалог, звуково вътрешен. Въда. Когато някой разговаря със себе си, погледът му е отправен надолу в дясно. Когато зададете на някого въпрос, ако казва истината, погледът му трябва да се насочи нагоре в дясно, ваше дясно, ако сте застанал. Срещу него, тъй като си спомня нещо, което се случило. Ако се насочи нагоре вляво, това ще означава, че конструира или си представя образ лъжа. Наистина е много интересно просто да се наблюдават движенията на очите на хората, защото обикновено не им обръщаме никакво внимание. Колкото повече наблюдавате, толкова повече можете да разчитате. Но не забравяйте, че това не е математически точно, така че не го приемайте твърде буквално. Тези знаци са подсъзнателни и трябва да бъдат разглеждани в съвкупност с останалата информация. Не си мислете, че ако съпругата ви гледа в определена посока, тя непременно ви лъже. Това е само един детайл от цялостната картина. На мен като менталист, горните знаци съчетания с останалите елементи от езика на тялото дават жизнено информация. Те са още един начин за осъществяване на връзка с съзнанието на друг човек. Юханесбург 2010. 1500 човека. Поканил съм на сцената един мъж и съм му дал банкнота от 100 долара. Това е банкнота с хубави размери. Помолил съм го да скрие в едната си ръка и ако не отгадна в коя е, той може да задържи за себе си. Разбира се, отгатвам. Просто разчитане на езика на тялото. Не е толкова трудно. После покамвам още двама души и карам тях да скрият банкнотата. Така че вече имам да избирам между четири ръце. И въпреки това, пак е лесно. После каня още 10 или 15 души на сцената и им казвам, ето 100 долара. Изберете за 15 секунди някой, който да ги държи. Музиката свири и светлините проблясват, всички вървят към другия край на сцената и обсъждат кой да задържи парите. След около 15 секунди се връщат и аз ги моля да застанат в редица, протегнали напред и двете си ръце е са здраво стиснати им руци. Този път им казвам че ако не отгадна в кого е банкнотата, всеки от тях ще получи по 100 долара. Това добавя ново предизвикателство в играта. Около мен и сред публиката се разнася шепот и аз виждам, че всеки на сцената е приял играта малко по-сериозно променила местоположението и позата си. Това е чудесен момент в шоуто, със светлини и музика и тази група от хора, застанали пред мен с протегнати ръце, в очакване. Щастлив съм да видя как хората в които не са парите, се опитват толкова настървено да изглежда така, сяка са в тях, че едва ли не ги. Стриват на прах, а човекът с парите се мъчи да изглежда толкова небрежно, сякаш не го е грижа за нищо на света. Всичките говорят с езика на тялото. Така, че тогава използвам уменията си, за да разкрия истината. Хората често ме питат в каква степен използвам способностите си и в каква с психологията. Всеки път е различно. Зависи от хората на сцената, от хората в публиката, дори от това в коя държава съм. Психологическата част включва разчитането на езика на тялото на хората, позата, изражението на лицето и движенията на очите. Понякога обяснявам езика на тялото на хората на сцената и това кара всички да се забавляват. Като сега. Има един човек, който държи парите в протегнатата си напред ръка. Плъзвам се зад него и казвам, е, как се чувствате? Той отговаря, прекрасно. Но извива тялото си, така, че да е понадалеч от мен. Обръщам се към публиката. Виждате ли, той пази ръката си. Номерът при езика на тялото се състои в това просто да не забравяш да го четеш. Знаците са точно пред ни. Всеки в публиката започва да се смее, защото те поглеждат и виждат, че това е истина. Човекът почти е скрил ръката си за тялото. В този момент казвам, това е ръката с парите. Той поклаща глава, но всичко останало в езика на тялото му ми крещи, че парите са в него. И наистина човекът отваря дланта си и там е сгънатата банкнота от 100 долара. Четенето на езика на тялото ми е спестило много пари с на годините. Честно казано, през цялата си кариера съм загубил около 500 долара. Но дори и тогава е било забавно, така, че не съм имал нищо против. Методът, който използвам за този номер, е 90% базиран върху разчитането на движението на очите, същият метод, на който току-що ви научих и който можете да използвате, когато поискате. Наистина е забавно да се наблюдава това представление. Вижте го и ви е на Да накараме думите да работят. Говоренето е нещо, което вършим всеки ден, през цялото време и наистина не мислим за това. Преминаваме през повечето разговори на автопилот, думите просто излизат от устата ни. А би трябвало да сме наясно с силата на езика, на някои думи и активно да мислим върху това какво казваме. Можем да използваме силата на съзнанията си и познанията ни за съзнанията на. Другите хора, за да бъдем възможно най-убедителни, докато говорим. Френският писател и философ от 19 век Волтер е бил прав, когато е казал, дайте ми 10 минути да скрия с приказки грозното си лице и ще вкарам в леглото си кралицата на Франция. Той е знаел, че думите имат изумителна сила и са невероятно убедителни, те могат да се използват за получаването на онова, което желаете, по-добре, отколкото едно красиво лице. Има една книга, която обичам и в която се разказва за изкуството на съблазняването. Играта на Нил Сетрус, там също пише много за значението на думите и за невероятния ефект, който могат да окажат върху някои хора, когато бъдат използвани по подходящ начин. Така, че бих искал да ви дам някои полезни съвети за езика на убеждаването. Някои думи, когато ги чуем, оставят дълбок отпечатък в съзнанията ни. Спомняте ли се онова, което са ви казвали като дете? Дума дупка не прави. Не му вярвайте. Защото има и продължение. Но събаряха хорски довари. Думите могат да ни поразят с голяма сила. Те могат да нараняват и да причиняват вреда. Но могат и да действат положително да бъдат изключително убедителни. Марк Твен е казал, че разликата между правилната дума и почти правилната дума е като разликата между светулката и светкавицата. Първата силна дума, която трябва да знаете. Е, защото. Тази дума оказва огромно емоционално влияние върху нас. Спомнете си за детството ви, когато вашите родители са ви карали да направите нещо или да не го правите. Лиор повече не разглобява и телевизора. Ама, татко, аз само исках да видя. Лиор, казах не. Но защо, татко? И тогава получаваме отговора, с който всички толкова сме свикнали. Защото аз така казвам. Или пък, защото така. Тази дума предполага толкова много възможности. Когато сме били деца, за нас тя означавала, че не трябва да задаваме повече въпроси, че сме достигнали крайната граница, че родителското тяло е казало думата си, че допълнителните възражения ще доведат до наказание. И сега, когато чуем думата, защото, тя все още ни въздейства силно. На практика, ако поискате нещо и включите думата, защото в изречението, вероятността мълбата ви да бъде удовлетворена е много по-голяма точно заради използването на именно тази дума. А. Най-интересното е, че повечето хора дори не изслушват причината, която идва след «защото», колкото и налудничава да е тя. Робърт Чалдини, автор на една от любимите ми книги «Влиянието». Психология на убеждаването, пише. Един от добре познатите принципи на човешко поведение гласи, че когато молим някого за услуга, ще имаме по-голям успех, ако представим някаква причина. Хората предпочитат да имат причини за онова, което вършат. А какъв по-добър начин да представиш една причина от използването на думата «Защото»? Челдини ни дава един страхотен пример. Елен Лангър, професор по психология в Харварския университет, Провежда експеримент около Ксерокса в университетската библиотека. Един от учените се появява и моли за разрешение да пререди опашката. Извинете, мога ли да мина отпред? Както може да се очаква, повечето хора отговорят с «не». Защо да пускат някого да ги прережда? Нека да почака, както всички останали. Но същият човек отново моли да го пуснат отпред, като им дава разумно обяснение, «Защото имам да снимам само една страница» или «Защото закъснявам за среща» и много хора се съгласяват. Само по себе си това е интересно. Но най-шантавото е, че дори когато дадената причина за пререждането е абсолютно ирационална, защото трябва да снимам едни неща или може би «Защото вали» или «Защото съм гладен», се съгласяват повече хора, отколкото ако не използвана думата «Защото», т.е. не им е предложена причина. Самата дума създава усещане за логика или кара хората да се връщат към детските си спомени и им позволява да бъдат убедени. Ако се наложи да пишете обеждаваща реч, тогава използвайте много думата «Защото». Тя събира идеите в словесен поток, който слушателите харесват, защото мислите са свързани, проникват лесно в подсъзнанието и не срещат особена съпротива. Ние очакваме от думата «Защото да направи всичко логично». Затова обикновено не проверяваме, дали казаното наистина е вярно. Менталистите са много убедителни, защото дрехите им са в ярки цветове. Наистина ли? Спомнете си всички унези рекламодатели, които използват израза «Защото го заслужавате». Срещу това не може да се спори. Знаете ли, че повечето подобни реклами са насочени към жените? Рекламодателите наистина знаят какво. Правят. Втората важна дума е веднага. И отново се върнете в детството си, в онзи момент, когато исканията на родителите започват да звучат нетърпеливо и вече знаем, че е време за действие е иначе. Люр, веднага престани да досаждаш на братята си с номерата си. Това бързо ще доведе до желаната реакция, а братята ми ще въздъхнат с облегчение. Думата веднага предполага спешност и внушава на слушателя, че вие не само очаквате молбата ви да бъде чута изпълнена, но и да бъде изпълнена сега. Веднага. Това ви кара да подскочите. Спомнете си телевизионните реклами, в които използват думите Обадете се сега» или «Вдигнете телефона сега». Това са директни призиви към действие и те вършат работа. Когато дойдете на някое от моите представления, може да се опитате да чуете колко пъти използвам тези думи. Дали използвам думата «Веднага», когато питам някого, коя дума би искал да избере от книгата? Или думата «Защото», когато моля някой да си намисли число между едно и сто? Всъщност нещата не стават точно така. Аз работя на много нива на убеждаване, по сублиминален начин. Използвам тези думи непрекъснато в живота си извън сцената, когато общувам с менеджерите ми, с приятелката ми, с разни знаменитости и потенциални клиенти. Обичам да казвам, че всеки път, когато провеждам срещи лице в лице, сключвам сделките. Вие също можете да го постигнете. Третата и четвъртата дума от списъка с важни и силни думи вървят в комплект. Моля и благодаря. И да, те също ни връщат назад в детството ни. Всички си спомняме нашите родители и техните подмятания, а сега какво казваме? Машинално се досещаме как правилно да попълним празните места със съответните Моля и «благодаря». Или си спомнете фразата «каква беше вълшебната думичка»? Моля винаги е била вълшебна думичка и продължава да отваря врати. От психологическа гледна точка, моля смекчава командите и оставя впечатлението, че човекът, който е помолен да свърши нещо, контролира положението до определена степен. Когато казваме Моля на някого, го караме да се чувства добре, и в отговор на това, той започва да ни харесва повече. И понеже ни харесва повече, е посклонен да направи нещо за нас. Когато казваме Благодаря, отново караме човека да се отнася положително към нас и следващия път, вероятно също ще ни помогне, защото вижда, че действията му са оценявани. В моите представления винаги благодаря на хората. Които се качват на сцената и ми помагат номерата ми, карам и публиката да им ръкоплеска. Искрено съм им благодарен, но също така знам, че това помага и на създадените положителни емоционални връзки. Социалната психология думата благодаря ни поставя в сферата на така наречения закон за реципрочността. Много ми се иска наистина да използвате този съвет, тъй като това е невероятно мощно средство за убеждаване, а всичко, което включва е навременното използване на няколко на пръв поглед невинни думи. Като човешки същества, ние сме предрасположени да спазваме закона за реципрочността. Когато някой ви купи подарък или ви покани на вечеря, вие се чувствате задължени да му върнете подарък или покана за вечеря. Това е просто част от начина, по който общуваме социално. Случва се както с отделни хора, така и с групи, дори с правителства. Една вестникарска статия за реципрочността ми направи огромно впечатление. През 1999 година имаше ужасно земетресение в Турция и Израел изпрати помощ, въпреки обтегнатите отношения между нашите две страни. Миналата година, когато напрежението беше нараснало още повече Турция изпрати на Израел два специализирани противопожарни самолета, за да помогне при потушаването на опустошителните горски пожари тъй като се чувстваше задължена на Израел по закона за реципрочността. И как можете да използвате това правило в своя полза? Следващия път, когато направите услуга на някого, помислете внимателно какво ще му кажете, когато ви благодари за помощта. Не казвайте «Няма проблеми или «За мен беше удоволствие». Вместо това предизвикайте реципрочни действия. Кажете «Знам, че би направил същото и за мен». Така тайно имплантирате чувство на задължение в съзнанието му и се пригответе да го сребрите в банката за услуги следващия път, когато искате да направи нещо за вас. Ето още една фраза, за която съм открил, че също дава страхотни резултати при убеждаването на хората. Представи си. Джон Ленън очевидно е знаел какво прави. Хитростта в използването на фразата представи си е, че вие къните човека, когато се опитвате да убедите в нещо, Сам да пресъздаде съзнанието си вашето предложение. Така то придобива реалност за него. Превръща се от ваша му в нещо, за което сам е мислил. След време подсъзнанието му може дори да реши, че тази мисъл се е родила точно в неговата глава. Така не само сте убедили някого да обмисли молбата ви, но и сте успели да го направите да изглежда така, сякаш не сте го молили за нищо. Това е гениалността в действие. Това е и замисълът на филма Генезис, само че там вкарват предварително планираните идеи в подсъзнанието на хората, докато сънуват. Като част от представлението ми аз използвам фразата представете си, за да накарам хората да си мислят за името на кинозвезда или за държава, която никога не са посещавали. Понякога добавям а ако нямате добро въображение, просто си представете, че имате. Рекламодателите непрекъснато използват фразата Представете си. Представете си, че се намирате на белите плажове на Флорида. Представете си, че се намирате зад волана на БМВ. Преди да се усетите, вие вече сте забравили как или кога думата и образът са се запечатали в съзнанието ви. Знаете само, че имате огромно желание да посетите Флорида или да си купите определен луксозен автомобил. Те са се превърнали във ваши съкровени желания. Твърде често, докато работите върху убеждаването на някого, вие се опитвате да го накарате да реагира. Използвайки една друга вълшебна думичка. Да. Да, Лиор, бихме искали да участвате в сутрешното ни предаване. Да, Лиор, наистина казах договор за един милион долара. Да си признаем честно думата, да внася един приятен звън в изречението и на всички нас ни харесва да я чуваме, когато става дума за нашите цели и мечти. И за срещата събота вечер, която се опитваме да си уредим. Но какво ще кажете за другата дума, смъртния враг на «да»? Ужасното «не», което не искаме да чуваме в отговор на нашите му уби. Можем ли да направим нещо относно думата «не»? Да. Да, можем. Представете си, че отивате при шефа си, за да молите за увеличение на заплатата. Направили сте всичко по силите си, за да сте убедителни, но шефът ви някак си е имунизиран срещу вашите сили и вашия чар и е произнесъл единствената дума, която не искате да чувате. Не. И край. Така, най-лошото нещо, което можете да направите в този момент, е да кажете, ами добре, все пак ви благодаря, че ми слушахте. И да тръгнете с наведена глава към бюрото си и целият ви ден да отида по дяволите. Шефът ви е човешко същество. А почти всички човешки същества обичат да доставят удоволствие на себеподобните си, защото просто така сме устроени. Казването на думата не всъщност кара хората да се чувстват зле. След като шефът ви е казал «не», той е особено склонен да каже «да само за да подобри положението». Сега е моментът да нанесете своя удар. Или можете да поискате по малко увеличение. Или можете да поискате нещо друго, което не е свързано с увеличаването на заплатата, но също би означавало много за вас. Може би допълнително отпуск или присъствието на конференция, на която винаги сте искали да отидете. На този етап вероятността шефът ви да изпълни тази молба е много по-голяма, отколкото ако го попитате следващата седмица. Когато опитвате тази техника на убеждаване, вие използвате изключително ефективния психологически принцип на сравнителната стойност. Продавачите знаят, че трябва да предложат определен продукт, костюм или бутилка вино на повисока цена, за да може сравнение с него по-ефтиният продукт, но вероятно по-скъп, отколкото сте се надявали да ви се стори като добра сделка. Точно както топлата вода ви се струва студена, след като сте топнали. Ръката си в гореща. Нека за момент поразсъждаваме върху примера с виното. Представете си, че някой сумелиер ви препоръчва три вина от дълго меню. Предлага ви вино за 35 долара, друго за 55 и трето за 80. Празнувате рожден ден и сте склонен да се поразпуснете. Кое ще изберете? Вероятно онова, което струва 55 долара. Не искате да изглеждате стиснат. Но 80 долара ви се струват много пари. Ами ако сумелиерът ви беше предложил вина на цени 115, 80, 55 и 35 долара? Твърде вероятно е да изберете 80 доларовото вино. Сега вече не ви се струва толкова скъпо, нали? Точно както шефът ви ще сметне искането ви за приемливо, особено когато преди това сте поискали много повече. Ето една малка игра, която да иллюстрира тази идея. Погледнете към двата вътрешни кръга. Кой от тях е по-голям? Вероятно ще кажете, че този вдясно. Той наистина изглежда по-голям. Но колкото и да е изненадващо, те са абсолютно еднакви. Всичко е заради размера на обкръжаващите ги кръгове. Отново става въпрос за относителната стойност или, както е в този случай, относителния размер. Не забравяйте да използвате това като инструмент в преговорите. Друг елемент от езика на убеждаването, който използвам постоянно, е следният. Никога не давайте на човека, с когото разговаряте, възможност да каже, не освен ако самите вие не желаете това. Вместо да кажа, били искала да отидеш на кино, което може да доведе до отрицателен отговор, аз ще кажа нещо като, кой ден е подходящ за кино, сряда или четвъртък. Тогава нещата се задвижват в правилната посока. Към среща. Или, след разговор с потенциален бизнес партньор, аз ще кажа, как е по-добре, да ви се обадя по телефона или да ви спрати имейл. Той няма да отговори, нито едно от двете, или да спрем до тук, така че когато каже, о, симейл имейл вероятно е по-добре, защото аз пътувам много, аз всъщност получавам от него покана не да изпрати имейл. Така съм винаги учтив и инициативен. Можете също да опитате техниката «Да стълба» от книгата на Нил Сетрус «Играта». Първо задайте поредица от въпроси, които изискват положителен отговор. После задайте въпрос, на който наистина искате да получите положителен отговор, и в много от. Случаите ще го получите, тъй като моделът вече е формиран. Но коя от всички думи мислите, че ни привлича най-силно в емоционално отношение. Не, не, пари. Това е нашето име. Това е думата, която в повечето случаи извървява целия път назад до момента на нашето раждане, когато родителите ни за пръв път са ни прошепнали. През годините имената ни са ни били изричани по толкова различни начини. Сгняв, любов, разочарование, възмущение, пиянски, весело. Изричани са по всички начини, за които се сетите. Въпреки, че много хора имат едни и същи имена, произнасянето им все пак буди отклик в нас. Когато сме в тълпа, чуваме името си, дори когато се обръщат към друг. Имената ни предизвикват у нас определена реакция. Винаги, когато говоря с някого по време на шултата си или го поканя на сцената, го питам за името му. Това създава у емоционална връзка която целя. Когато ви представят на някой непознат, казвайте името му в отговор. Искам да те запозная с моя приятел Лиор, невероятен менталист. Здравей, Лиор, приятно ми е да се запозная с теб. Незабавно Лиор, невероятният менталист, е впечатлен, няма значение дали съзнателно или подсъзнателно. Създали сте връзка, спойка с другия човек само чрез поменаване на името му. Сега, когато се чувствате доволен от себе си, е точният момент да се сипате на предъка, който сте постигнали. Защото вероятно си мислите, че е добра идея да повтаряте името много пъти, да изпъстрите целия разговор с него само за да докажете, че го помните и че сте толкова страхотен нов приятел. Голяма грешка Всеки път, когато казвате името сега, рейтингът ви в очите на Лиур ще спада и ще продължи да спада, и вие ще изглеждате като продавач измамник. Но ако кажете името веднъж в началото на разговора и изчакайте малко още веднъж, когато приключвате разговора, тогава рейтингът ти ще се изстреля скалата на Люр. И на другата сутрин невероятният менталист може да ви се обади по телефона. Винаги, когато правя номера си с намислене на число, първо питам човека как се казва. После записвам името му на малката ми картичка или на бялата дъска заедно с числото. Нещо такова, Джон ще каже три1. Това също създава връзка веднага. Сега човекът се чувства специален, защото съм направил това представление специално за него. Това е неговото име, неговото число, неговият момент. Както виждате, думите, които използваме, и начините, по които ги използваме, са важни. И когато разговаряте с някого, не забравяйте да осъществявате контакт с поглед. В един обикновен разговор двамата души, които си говорят, не се гледат един друг в еднаква степен. Слушателят гледа право към говорещия през около 75% от времето. Говорещият гледа към слушателя само през около 40% от времето. Ако искате да убедите в нещо човека, с когато разговаряте, поглеждайте по-често към него. Толкова е просто. Опитайте се да повишите процента до 50. Ако е повече от това, започва да изглежда странно, слушателят ще се зачуди защо го поглеждате толкова често и ще престане да слуша фантастичния ви поток от убедителни думи. В това има смисъл. Хората обичат да се обръщат към тях. Те обичат да им бъде демонстрирано внимание и уважение. Знаете ли, че на повечето бойци в Ирак било забранено да носят слънчеви очила, когато говорят иракчани. Специално за да могат да осъществят контакт с погледи с местните граждани, което е знак за уважение. Аз съм много умел в контакта с погледи. Често се случва да надзъртам в очите на хората, когато разчитам съзнанията им. Можете да научите толкова много за хората от очите им. По време на обикновени разговори се страня да осъществявам контакт с поглед. Когато чувството ми за хумор и доброто ми настроение си личат в очите ми, хората се чувстват по-удобно в мое присъствие. Те се отпускат и стават податливи на влиянието ми. И тук има един много специален таен съвет, който искам да споделя с вас. Аз имам много мощен поглед, който съм създавал и развивал с течение на годините силно втренчване специално за важните моменти. Вместо да гледам човека в очите, аз се вторачвам в основата на нос му. Така изглежда, че го гледам в очите, но погледът ми не шари насам-натам и събеседникът ми ще го издържи по-дълго време. Това прави погледа дълбоки сериозен и е изключително впечатляващо и убедително. Използвам този начин и наистина дава резултати. Опитайте го със своите приятели и семейството си. Как се чувстват те след властния ви поглед? Застанал пред публиката, аз се чувствам като кукловод, хванал всичките нишкина. Комуникацията и обеждаването, които са били генерирани по време на представлението. Обичам този образ. Мога да го видя ясно паяжината е от мисли и мощта на тези мисли, които се носят сред публиката. Но каквито и усилия да правя, аз не винаги държа нещата под контрол. Необходима е и пряка линия на комуникация. Монте Карло, 2010 400 човека Горе на сцената съм и викам един зрител да ми помогне в следващата част от шоуто. Давам му затворен плик и 10 евро и му казвам да отиде и да играе на рулетката, после да се върне и да ни каже как се е справил. Той изглежда много развълнуван от идеята, когато слиза от сцената и отива в казиното в съседната зала. Избрал съм го специално за този номер. Шегувам се с публиката, докато нетърпеливо чакаме човека да се върне. Звучи музика и светлините от прожекторите шарят по сцената и зрителите. Ще спечели или ще изгуби? След няколко минути мъжът се втурва в залата и изтичва на сцената. Изглежда задъхан. Публиката го посреща с аплодисменти. И така, приятелю, какво се случи? Питам глас. Нищо отвръща той, свивайки рамене. Езикът на тялото му излъчва странни. Отбранителни послания. Как така нищо? Отговорът му наистина ми изненадва. Ами минималната ставка за залагания беше 20 евро. А вие ми дадохте само 10. Той ми подава парите и плика. Думите му карат публиката да избухне в смях. Аз също се смея, докато мъжът изглежда притеснен. Нали осъзнавате? че току-що съсипахте тази част от представлението ми, казвам му аз. Мъжът се усмихва и ме поглежда смутено. Публиката е във възторг. Не ви ли хрумна да добавите 10 евро от себе си? След тези мои думи мъжът слиза от сцената, а аз казвам на продължаващата да се смее публика. Значи, ако искате да видите тази част от шоуто ми, ще трябва да дойдете на още някое представление. За щастие, това се случва в края на шоуто. Вече съм изградил всички емоционални връзки и публиката ми се подчинява, смее се, когато поискам да се разсмее, съсредоточава се по мое желание, за това и сега следва примера ми. Оставям се на течението и се разсмивам, макар нещата да не са се развили точно както трябва. Това привлича публиката на ваша страна. Така, дали не сбърках, като избрах този човек да ми помогне? Понякога и аз се чудя. Дали разчетох правилно езика на тялото му? Дали не се провалих в опитите да го убедя да направи онова, което искам? Не мисля. Той изглеждаше достатъчно благоразположен и податлив. Но докато е бил извън залата, се случило нещо непредвидено. Обеждението и езикът на тялото не могат да стигнат чак дотам. Най-доброто, което ми остава в тази ситуация... Е да се засмея и да продължа, но да си взема полка и следващия път да внимавам. Да огранича възможността моите помощници да действат без моето влияние. И да проверя със сигурност какъв е минималният залог за рулетката на мястото, където изнасям представление. Вече наричам тази история «Мъжът, който не заложи и тя се превърна в част от шигите в шоуто ми». Той можеше да спечели. Какво щеше да стане? Ако някой от зрителите се беше върнал за представлението на следващата вечер, ето как щеше да протече номерът. Светлини, музика, действие. Каня някого на сцената и му задавам няколко въпроса. Как ви се струва Монте-Карло? Спечелихте ли вече някакви пари? Какво ще кажете да спечелите малко тази вечер? След този въпрос помощникът ми започва да кима ки енергично с глава. Подавам му 20 евро този път няма грешка и запечатам плик и го изпращам да заложи на рулетката. Той бързо изчезва. И отново аз и публиката чакаме. Зрителите ми са изключително отзивчиви, и аз съм изградил наистина силна връзка с тях. Когато мъжът се връща, той изтичва на сцената и се покланя. Мисля, че носи себе си театрален ген хората от публиката се навеждат очеквателно напред. И така. Спечелихте ли? Питам аз. Мъжът поклъща глава. Защо не? Разкажете ми какво стана. Сега мъжът изглежда като непослушно момче, което е направил обеля. Заложих парите на номер 12, казва той. А това не беше печелившото число, нали? Питам аз. Не с признава той. Спечели номер 8. Номер 8. Повтарям аз. Е, добре. Следващия път ще извадите повече късмет. Той ме поглежда, сякаш очаква да му дам нови 20 евро. Като играете със собствените си пари, казва мас, и публиката се смее. Следва кратка пауза, в която публиката се чуди какво следва. В главите на всички започват да се въртят мисли. Дали нещо не се е объркало, дали човекът е трябвало да спечели? И точно тогава отново започвам да говоря. Между другото, дали не се сетихте да отворите плика? Мъжът поглежда към плика в ръката си, сякаш изобщо е забравил за него, и поклаща глава. Не ми казахте да го направя, казва отбранително той. Защо не отворихте плика? Защото не ми казахте да го направя. Мъжът вече почти крещи. Имате ли нещо против да го отворите сега? И той го отваря. Изважда сгънат лист хартия и ме поглежда за нови указания. Разгънете, ако обичате, хартията и прочетете какво е написано вътре. Мъжът изпълнява и чете, моля, поставете парите на номер 8. Той зяпва изумено и тълпата подивява. Много силна сцена. Емоционалната връзка между мен и публиката в подобни моменти е неповторима. Не електризираща. Сякаш действаме заедно, свързани от силата на убеждаването. Невероятно е, другото нещо, на което трябва да обърнем внимание, е, защо мъжът не е отворил плика? Нима съм създал толкова силна връзка помежду ни, че той дори не си е помислил да го отвори? Не съм му казал да го направи и затова той не го е направил. Намирал се изцяло във властта на моето убеждаване. Така. А как съм успял да го направя? Ако ви кажа, ще трябва да ви убия. Женева, 2009 Връщаме се отново към шоуто ми във Вегас. Познал съм числото, познал съм името и съм накарал Джейн да избере номер от телефонния указател, който е абсолютно същият като числата, избрани произволно от жените на първия ред. Те все още са смеяни от това. Оставил съм облейк парите и свитъка. ХАРТИЯ За миг затварям очи, за да може съзнанието ми да се поуспокои. Когато отново ги отварям, поглеждам към морето от лица, много от които вече са ми познати. Всички в публиката са се свързали и действат като едно цяло. Отивам в средата на сцената. Сега ми трябват двама души от публиката. Мъж и жена, които да ми помогнат за нещо невероятно. Този път във въздуха изниква цяла гора от ръце. Оглеждам доброволците. Кого да избера, кого да избера? Избирам двама души от задната част на залата. Те се смеят заедно, в унисон. Минават по пътечката между редовете и излизат на сцената. Мъжът се грижи за съпругата си и нежно я придържи за лакътя, докато се качват по стъпалата. Кажете ми имената си. Пам. Стив. Разделим ги, така че да са на известно разстояние един от друг, с лице към публиката и заставам помежду им. Така, искам да гледате право напред, да затворите очи и да се концентрирате, защото след няколко секунди ще изпитате доста странни усещания. Докосвам раменете им. Всеки един от нас притежава едно нещо, което се нарича ЧИ. Нашата енергия. Нека ви покажа какво ще се случи когато обединя тези енергии. Пам, след няколко секунди ще те докосна по лицето. Докосвам леко Стив по носа. Почувства ли го, Пам? Тя кимва, стиснала здраво очи. Можеш ли да ми покажеш къде те докоснах? Тя веднага посочва носи. Без никакво колебание. Откъм публиката се разнася шепот. Добре, Пам. Сега ще почувстваш странно гаделичкане. Поднасям ръка към брадичката на Стив и леко го погаделичвам. Почувства го, нали? Да, отвръща пам. Поглеждам охилен публиката. Можеш ли да ми покажеш къде? Ръката й кратко веднага докосва брадичката. След това щипвам Стив по гърба, не твърде силно, но достатъчно, че да го накарам леко да се отдръпна от мен. Ох! Казва Пам. Сега не си отваря още очите, а ми кажи дали почувства нещо странно, казва ми кратко аз. Да кимва Пам. Наистина ли? И какво усети? Штипване. Откъм публиката се разнасят изненадани възклицания. Ужасно им харесва. Штипване. Къде? Всъщност не е нужно да задавам последния въпрос. Пам вече сочи долната част на гърба си и леко го разтърква. Невероятно! Казвам аз. Сега си отворете очите. Пам примигва леко, докато очите и кратко се пригодят към светлината и поглежда първо към. Стив, а после към мен. Как се чувстваш? Питаме аз. Пам се усмихва. Добре отвръща бавно тя, изпълнена с очакване. Опитва се да разбере какво става. Нека ти кажа нещо, добавя аз, без да свалям ръката си от рамото и кратко, публиката не ръкоплеска, защото в шок. Кимвам със смях към публиката. Помниш ли, когато те пипнах по носа? Да, отговаря пам. Обръщам се към публиката. Пипнах ли я по носа? Всички крещят ликуващо, не. Пам е озадачена. Не пипнах твоя нос. Пипнах нос на Стив. Помниш ли, когато те погаделичках по брадичката? Дали я погаделичках наистина? Не. Реве публиката, включително Стив. Той се смее, понесен от съобщото настроение. Не съм те гаделичкал. Погаделичках него. Не съм те щипвал по гърба, ощипах неговия. Пам стои изумена и поглежда към Стив за потвърждение. Той кима и се смее, а после протяга ръце и я прегръща. Тя продължава да клати глава, неспособна да повярва на думите ми. Но аз го усетих, казва тя на Стив, не на мен. И така, знаеш ли какво означава това? Означава, че всеки път, когато докосна Стив, замълчавам за миг, потупвайки го по гърдите, ти също ще го почувстваш. Пам се усмихва. Всички се смеят като луди. Не, сериозно, казвам аз. Да преминем към следващия етап. Отвеждам пами Стив до два стола и им казвам да седнат. И така, Стив, сега ще те хипнотизирам. Без всъщност да знам как се прави това. Забавно, нали? Ще преброя до пет и когато кажа пет, ти ще изпаднеш в дълбок, хипнотичен транс. Едно, Две, три, четири, пет. Затвори очи, ти си хипнотизиран. Стив се усмихва широко. Моля у нези от вас, които не вярват, че Стив вече е хипнотизиран, да вдигнат ръка. Във въздуха се вдигат много ръце, включително моята. Както сами виждате, аз също вдигнах ръка. Смях. Добре, сега, ако ми вярвате, вдигнете ръка. Двама добросърдечни хора или просто шегаджи вдигат ръце. Благодаря, мамо! Отдалечавам се от пами Стив към другия край на сцената. За да ви покажа, че Стив наистина е хипнотизиран, ще застана ето тук. Стив, моля те, отвори очи и погледни към мен. Стив изпълнява. Виждате ли, той изпълнява всяка моя команда като робот. Стив вече се смее. Опитва се да потисна смеха, но се тресе в стола си. Връщам се при него и поставям ръка на рамото му. Сега нека завържа. Очите ти скърпа. Слагам му превръзката и взимам нещо от малката масичка на сцената. Това е вилица. Голяма. Стисваме в ръка и заставам зад Стив. Кажи ми, обръщам се към него, някога чувал ли си за китайската акупунктура? Публиката реве от смях. Пам също. Тя се извърнала стола си, за да може да вижда по-добре. Стив се усмихва. Стив, искам да посочиш с пръст Пам, а ти, Пам, искам да посочиш Стив. Сега внимавайте. Енергията ще потече от твоята ръка към неговата, затова не дай да сочиш твърде надолу, защото няма да отговарям за онова, което ще се случи. Залата се трасе от смях. Стиф изглежда малко нервен и се размърдва стола си. Така, дами и господа, сега ще преброя до три. Когато кажа три, аз ще. Тук стисвам здраво вилицата и се преструвам, че пробождам пам с нея. Ви погледна и очаквам да плеснете с ръце на три. Готови ли сте? Едно, две, три. Плеснете с ръце. Всички плескат с ръце като луди. Хвърлям се напред и беодвам леко свилицата Пам в задните части. Стив веднага подскача във въздуха. Стреснато сваля превръзката от очите си, а после двамата с пам просто седят разтреперени и се смеят. Публиката е скочила на крака, изпълнена с енергия и водушевена. О, Боже! Креща аз! Това означава, че между вас има ужасно силна връзка. Моля ви! Аплодирайте, пами Стив. Гръмва музика. Пами Стив тръгват към стълбите и слизат по тях, като се смеят и разговарят помежду си. Между другото, трябва да ви кажа следното. Болката ще отшуми след месец. Смях. А хипнозата трае само около седмица. Това означава, че през следващата една седмица, където и да се докоснеш, Стив, тя ще го почувства. Бурен смях. О, и пам, ако почувстваш нещо в два сутринта, да знаеш, че не съм аз. Стоя на сцената и гледам как публиката се смее, наслаждавайки се на момента. След това грабва микрофона, заставам под светлината на прожектора и викам. Между другото, за малко да забравя. Къде са парите? Някъде отзад Блейк крещи. Парите са тук. Преди да преминем нататък, нека направим някои експерименти. Позволете ми да прочета мислите ви за момент. Искам да си изберете една от шесте карти на снимката. Запомнете добре боята и стойността и кратко, запомнете една от тях и не я забравайте. Избрахте ли си? Страхотно. Така. Сега бих искал за миг да погледна Дълбоков. Очите ви, за това погледнете в моите на снимката. Отместете за миг погледа си в страни. Защото ще се опитам да открадна картата, за която сте си помислили. Сега погледнете снимката и ми кажете дали съм познал правилно. Картата ви вече я няма. Невероятно, нали? Искате ли да опитате още веднъж? Огледайте тези шест карти и си изберете само една. След това не забравяйте да се вгледате в очите ми. Не се безпокойте, ще се опитам да не ви хипнотизирам. Знаете ли, че хипнозата е незаконна в Израел, освен ако не сте лекар и имате специално разрешително? А сега се пригответе отново да се изумите. Картата ви вече я няма. Невероятно, нали? Добре, предполагам, че вече сте се досетили, че това всъщност не е демонстрация на моята способност да чета мисли. Гарантирам ви, че мога да се справя по-добре от това. Сега просто ви показах как понякога умовете ни избират по краткия път. Втората група от карти, която ви показах, не съдържа никой от картите от първата група. Разбира се, че картата ви няма да е има. Всички първоначални карти липсват, така че номерът ще мине независимо от това, коя карта ще изберете. Въпреки, че това е само трик, той си е доста забавен. Можете да заблудите повечето хора веднъж или дори два пъти но след това те започват да стават подозрителни, да запомнят картите от първата страница. Точно като вас. Хайде, покажете номера на вашите приятели и роднини и вижте техните реакции. Тук мозъкът проявява мързъл или свръхефективност. Обхваща картите като едно цяло, възприема ги като група от карти с картинки или група от седмици, осмици и деветки, без да се фокусира върху спецификите им. Което е добре, ако наблюдавате игра на карти с ниски залози, но не и ако сте свидетел на престъпление и трябва да свидетелствате в съда. А сега се върнете на страница 45, краят на глава 3, за още трикове със съзнанието. Тестът на струп. Вземете един лист и се запасете с цветни флумастери зелен, син, оранжев, черен, червен, лилав. Напишете следното със съответния флумастер. Едно зелено синьо, оранжево Черно-червено-зелено. Лилаво-жълто-червено. Оранжево-зелено-черно. Сега произнасете на глас цвета на изписаните думи. На глас, не на ум. Браво! Не беше никак трудно. Сега направете същото стората група думи, кажете само цвета на. Флумастера, с който са написани... А не самата дума. Опитайте се да го направите бързо. Готови ли сте? Старт. Две жълто-синьо-оранжево. Черно-червено-зелено. Лилаво-жълто-червено. Оранжево-зелено-черно. Синьо-червено-лилаво. Зелено-синьо-оранжево. Трудно ли би беше? Получава се така. Защото лявото и дясното полукълбо на мозъка ви са в конфликт. Сега опитайте и третата група. Напишете следните нищо незначещи думи. Тринсъсълъм мимоск герсте. Мцърсикер покхърглукио. Тигрооб спипов бефрефри. Със следните цветове червено-синьо-лилаво. Зелено-синьо-червено. Лилаво-червено-зелено. И отново произнасете на глас само цвета на думите. Сега стана много по-лесно, нали? Като стигнете до страница 79-82, ще ви обясня какво става в мозъците ви. Пет. Впрягане на позитивната сила на енергията. Хонконг 2011. Намирам се в шикозен ресторант в центъра на града с изцяло стъклени стени и добре зареден бар. Мога ли да взема очилата ви? Питам една млада жена, като се приближавам до масата и кратко. Тя изглежда нервна, но сваля очилата си и ми ги подава. Как се казвате? Дженифър. Добре, Дженифър, застрахована ли сте? Питам аз. Тя поклаща глава, око корила очи. А трябва? По лицето и кратко преминава оплаха, после тя се засмива. А сега протегнете ръцете си с гланите нагоре и аз ще поставя очилата върху тях. Така ще са на сигурно място. Просто дръжте ръцете си така и оставете очилата да си лежат там. Сега вече се захващам сериозно за работа. Съсредоточавам се върху очилата, потривам ръце над тях, фокусирам мислите си. Хората около мен са се умълчали, наблюдават, чакат. Усещам присъствието им. Но всичките ми мисли са съсредоточени върху очилата. Внезапно те се издигат във въздуха, превъртат се и. Плавно се връщат отново в ръцете на Дженифър. Тя се усмихва изумено, а може би и с облегчение. Страхотно, нали? Пита мас. Една жена, която седи на съседната маса, казва, «Можете ли да правите това из хора?» До сега не са ми задавали такъв въпрос и за. Секунда се умълчавам, представяйки си как жената прави салто във въздуха на 6 фута над земята. Разбира се, че мога, отговарям и тръгвам към нея. Как се казвате? Лис. Добре, Лис. Посягам към нея, сякаш се каня да хвана и да подхвърля във въздуха. Всички се размиват. Особено Лис, макар да виждам, че е нервна и съжалява, че е задала въпроса. Ако застанеш права ето тук и затвориш очи, аз ще застана за теб. Тя прави, каквото съм и кратко казал, аз заставам на два фута зад нея, концентрирам се върху тила и кратко и горната част на раменете. Протягам ръцете си напред, без да я докосвам, но достатъчно близо до нея, после много бавно започвам да дърпам ръцете си назад. Лис също започва да се движи, без да помръдва крака. Раменете и кратко следват ръцете ми, докато в един момент цялото и кратко тяло не се навежда назад. Усещате ли го? Питам аз. Тя кимва, без да отваря очи. Вече се е наклонила много назад, като кулата в пиза. Престанете! Вика тя. Държите ли ме? Не, отвръщам аз. Престанете да ме дърпате. Тя размахва ръце на всички страни. Знам, че усещането е странно, дори плашещо. Никой не ви дърпа, отвръщам с успокояващ тон. Но тя вече размърдва краката си и си справя. Добре, казвам аз. Отворете очи. Лиса обръща и ме поглежда. Това беше ужасяващо, казва тя. Почувствах някаква странна енергия, после реших, че са някакви ръце, които ме дърпат назад. Жената вече се смее, макар и да потраперва нервно, което кара и всички останали да се засмеят. Невероятно беше, добавя тя и се връща на мястото си. Как го правите? Пита Дженифър. Енергия, сказвам. Чи енергия, позитивна енергия? Контролирам я със съзнанието си. А също и с вашите съзнания. Терминът «чи» е китайски, но... Може да сте го чували като ки, чай или прана. Това са ряпонските, еврейските и санскритските думи за енергия или жизнена сила. Това е естествената енергия във вселената, от която се състои всичко. Харесвам и да мисля за нея като за позитивна енергия и я практикувам по време на представленията ми и в живота ми извън сцената. Тя съществува както в телата ни, така и извън тях. И колкото по-способни сме да впрегнем и извлечем от себе си, толкова по-енергични и жизнени ставаме. Като голям фен на филмите «Между войни», винаги съм се интересувал от връзката между Чи и силата. Както оби Кеноби казва на Люк Скайукър, силата е това, което дава на джедая неговата мощ. Тя е енергийно поле, създавано от всички живи същества. То ни обкръжава, пронизва ни и държи галактиката свързана. Звучи ми като Чи. Китайците имат една поговорка, че Чи следва и където и е съзнание или намерение. Тази фраза е много подходяща за някои от способностите, които използвам като менталист. Енергията започва да тече, когато фокусирам съзнанието си. Колкото повече се фокусирам, толкова повече енергия протича. Същност мога да насоча енергията на там, на където желая. Можете да опитате това, като мислите за част от тялото си, може би за стъпалото си или дланта си. Наистина се фокусирайте върху него и го почувствайте. Представете си начина, по който вените трептят точно под кожата, начина, по който кръвта тече по вените ви, носейки жизнената си сила заедно със себе си. А сега си представете кръвта като енергия, изпомпваща се през тялото ви. Може би чувствате изтръпване в стъпалото си. Може би ще усетите лека топлина. Това е усещането за енергията. Така че как използвам аз тази сила, за да влияя на околния свят? Въпреки, че не съм знаел това на времето, аз съм успявал да фокусирам, че моята вътрешна енергия, още когато бях онова шестгодишно момче и помръднах лъжицата в паницата. Тогава успях да помръдна лъжицата само на частица от инча. И то еднократно така, че семейството ми продължи да се храни доста спокойно, но сега, след години учене и упражнения, съм способен да фокусирам много по-голямо количество енергия, когато си поискам. Решили да на лъжица или пирон, или дръжка на чаша, трябва да се фокусирам много силно, да. Използвам съзнанието си, за да събера вътрешната си енергия и да насоча към мястото, на което възнамерявам да въздействам. Тук отново се налага образът на лазерния лъч, за да обясня какво се случва. Не е достатъчно да се надяваме, че лъжицата ще се огъне, работата е в това да го пожелаем. Аз викам мислено «Огъни се, огъни се», докато използвам съзнанието си, за да събирам, контролирам и насочвам своята чи енергия. Това е фундаментът за телекинезата, местенето на обекти или променянето на формата им чрез силата на съзнанието. Движа се напредназът между закачките с публиката и интензивно се фокусирам върху предмета. Това изисква много усилия. Когато работя по извиването на предмет, първо той се затопля от високите нива на кинетичната енергия, преди да започне да омеква и да се огъва. Това може да бъде изтощително. Когато карам часовниците да спират или слънчевите очила да се въртят във въздуха, това също изисква голямо фокусиране върху произвеждането на достатъчна енергия, но не толкова много, колкото огъването на сребърни изделия. Понякога моля публиката за помощ, като поканя група хора на сцената. Моля ги да застанат около мен и да ме подкрекат. По този начин мога да използвам енергийните мива, за да увеличавам потока от позитивна енергия. Той като бонус, номерът е по-интересен когато хората виждат как предметът се променя точно пред очите им. Също така слагам някой сребърен предмет или монета в дланта на някого и насочвам енергията през него към предмета. По този начин става ясно, че по никакъв начин не манипулирам физически предмета, всичко става чрез съзнанието. Това винаги прави много силно впечатление. Нямате търпение да ме видите как огъвам лъжици и монети и движа слънчеви очила с силата на съзнанието си? Тогава отидете на WDW, комна на на NR. Спомняте ли си за пами и Стив на сцената? Правил съм същия този номер много пъти с хора, които се познават помежду си, съпруг и съпруга или приятели, но не винаги. Изпълнявал съм го и с някои интересни двойки знаменитости, включително Джей Лено и Зак Ефром при първата ми поява в шоуто на Лено и с Арнольд Шварценегер и с Равино от Лос-Анджелис. Прехвърлям усещането за докосване от един човек на друг по време на тази част от шоуто, като използвам силата на Чи. Енергията. Първо завързвам очите на единия човек и му казвам, че смятам да го докосна някъде. И когато усети докосването, той трябва да ми каже. Тогава гаделичкам другия човек по брадичката или леко докосвам носмо. Или така изглежда. В действителност изпращам, че енергията от единия до другия както направих спам и Стив. Усещането е много силно за човека, който не е бил докоснат. Той винаги е смаян, когато му кажа, че изобщо не е бил докоснат. Публиката винаги харесва смаяното изражение върху лицето на участника. Но аз го почувствах, казва той очудено. Силата на чия енергията е много голяма. Веднъж изнасох представление в Израел и една от участничките беше ортодоксална еврейка. Тя беше обезпокоена от това, че ще бъде докосната от мъж, тъй като това противоречеше на вярванията и кратко, и аз зауверих, че няма да бъде докосната. Е, разбира се, с прехвърлянето на енергия тя усети докосването и много се разстрои. Ази кратко казах, че изобщо не е била докосвана. Публиката също и кратко каза, че не е била докосвана. Но тя не повярва. Не и докато не го видя на видеозаписа. Тогава ми повярва и беше смаяна. Въпреки, че това прехвърляне на енергия е изтощително за мен, както ментално, така и физически, то предизвиква позитивна енергия в публиката, която, от своя страна, ми я предава. Енергията циркулира из театъра от мен към публиката и обратно. Колкото повече зрителите се наслаждават на представлението, толкова повече добра енергия има. Има нещо много вълнуващо в това да се стои на сцената пред много зрители и да се усеща как откликват на нещата, които казвам и правя. След като толкова много от тези неща зависят от убеждаването, чувствам почти като свое задължение да карам хората да се чувстват по-щастливи, да имат позитивни мисли. Всичко, което правя, идва от добро място вътре в мен. Мога да усетя повишаването на позитивната енергия в публиката с всяко ново изпълнение по време на представлението. Понякога зрителите може да са резервирани в началото, все още обзети от своите ежедневни мисли и безпокойства, така че трябва да работи с тях, да променя настроението им и да ги накарам да се фокусират върху мен, върху шоуто. Тогава определени групи зрители се отпускат, започват да се смеят, после техните съседи изпитват същото и добрите чувства се. Разпространяват навсякъде. Често отивам сред публиката, за да се уверя, че позитивната енергия е достигнала хората от задните редове, така че и те да се чувстват толкова съпричастни, колкото и хората отпред. Енергията е заразна. Щом спечеля една група, заразата започва да се разпространява из публиката, някои вечери побързо от други, но появили се, остава. Всичката тази позитивна енергия е много мощна. В предишната глава говорих за важността на емоционалната връзка между мен и публиката и за начина, по който това се отразява върху способностите ми да убеждавам, влияя и контролирам. Позитивната енергия се надгражда върху тази връзка. Колкото повече енергия мога да впрегна и инжектирам в публиката, толкова повече енергия имам, за да работя по време на представлението, когато тя продължава да се увеличава. След шоуто енергийните ми нива са много високи и се чувствам като че ли наистина мога да направя всичко, с което се заема. Отново съм супермен. Това са някои от най-творческите ми моменти. Съзнанието ми гъмжи от идеи. Точно тогава достигам до много от новите си идеи за шоута или книги или iPhone приложения. Цялата тази енергия създава позитивна настройка на съзнанието, така че мога да мисля, че всичко е възможно. Достигам до толкова много, а какво би станало, ако, когато съм в такова състояние? Приятелите и колегите ми вече не са изненадани, когато получават множество безумни имейли от мен посред нощ. Публиката също напуска представленията ми с позитивна настройка. Винаги съм много щастлив, когато почувствам, че публиката е изпитала удоволствие от шоуто ми. Моето шоу не е като някой други при които напускате театъра напълно изцеден и ментално изтощен, и се нуждаете от няколко питиета, за да се почувствате отново човек. Чувал съм от много хора, че това весело настроение, усещането, че се чувстваш добре, продължава дълго време след шоуто, особено ако хората останат и по-нататък свързани помежду си чрез разговор за това, което току-що си изпитали. Опитвам се да насочвам позитивната енергия на всички страни, докато вървя. Едно от любимите ми неща е да карам хората да казват «Леле» и да ги карам да се смеят. Какво може да бъде по-позитивно от това? Когато смайвам хората, независимо дали е при неформално. Представление на плажа, или някъде по улицата, или по време на шоу, обичам да виждам очудването върху лицата им. Същото е, сякаш отново са станали малки деца. Някои хора, например, ми задават въпроси и се опитват да намерят рационално обяснение на нещата, които правя, или ми казват как мислят, че правя номерата си и измамите си против, което, между другото, нямам нищо против. Винаги ги питам, хареса ли ви шоуто, и когато те кажат, да, беше невероятно, знам, че съм си свършил работата. Това е всичко, което има значение. Целта ми не е да превръщам невярващи във вярващи. Надеждата ми, че хората се наслаждават на представлението ми, е ядрото на всичко, което правя. Мисля, че мога да кажа, че почти всеки един зрител си тръгва от представленията ми с много позитивни чувства. Сто процента съм съгласен с Чарли Чаплин, който е казал «Ден без смях е пропилен ден». Откакто започнах да изнасям представления като менталист, имам един девиз – мото, отпечатано на визитните ми картички – и то обобщава много добре два елемента от моето шоу. Винаги си мислиш щастливи неща, тъй като никога не знаеш кой ги чете, аз съм убеден вярващ в позитивното мислене. Ако мога да впрегна достатъчно енергия с моето съзнание, за да движа предмети, да карам твърди предмети да се огъват, да изпращам енергийни потоци от един човек до друг, тогава е ясно, че нашите съзнания имат способността да въздействат на света около нас. От нас зависи да използваме тази енергия по позитивен начин, да насочваме своята чи, за да създаваме извори на позитивност в нас, които да преливат във всеки ни живот. Черпя вдъхновение от много източници и когато ми разказаха тази история, която ще споделя с вас, това ме направи толкова щастлив, толкова зареден с енергия. Това е една от любимите ми истории за преодоляването на негативизма и насочването на мислите в положителна посока с удивителни резултати. Един човек на име Феручо, 1916-1993, израснал в земеделско семейство в Италия, но намирал за по-интересно техническото оборудване на фермата, отколкото сълскостопанската страна на бизнеса. След като работил като механик за кралската флота, той създал своя собствена компания за трактори. Компанията му се развивала много добре, станала водещата в Италия и благодарение. Но силният си труд Феручо успял да си купи няколко хубави коли, включително колата на мечтите си Ферари. Той обичал тази кола, но открил, че има проблеми с съединителя, така че трябвало да я кара до Маранело, за да бъде ремонтирана във фабриката на Ферари. Всеки път механиците откарвали колата и я поправили с кришом, което вбесявало Феручо. След няколко такива преживявания Феручо се срещнал с самия Енцо Ферари. За да говорят за проблема с съединителя, но, както твърди историята, Ферари не харесал наглоста на «тракториста» и му се сопнал, никой не може да каже на Енцо Ферари как да прави колите си. Така че Феручо решил да си направи своя собствена кола с изрядно работещ съединител, която да саперничи на всички Ферарита и да ги превъзхожда. Така и направил. И дал на колата собственото си фамилно име Ламбургини. Това не ви ли накара да се сетите за случаите, когато някой се е държал зле с вас? И не ви ли се прииска да се върнете назад в миналото и да превърнете негативната енергия в позитивна? Ние, разбира се, не можем да направим това, но можем да се фокусираме върху увеличаването на позитивната енергия около нас в бъдещето. Един от номерата с четене на мисли които обичам да правя, е да накарам някого да нарисува нещо, докато аз съм извън стаята, а после да се опитам да нарисувам точно същото нещо. Странно, но повечето хора предпочитат да нарисуват усмихнато личице. Процентът е толкова голям, че се принуждавам изрично да им казвам да не го рисуват, за да има все пак някакво предизвикателство. Точно това личице, начинът да си щастлив, ако имаш приятен ден, е толкова дълбоко залегнало в западната култура, че ние казваме разни хубави неща и правим разни хубави неща, без дори да се усещаме. Отново се движим на автопилот, приятен обяд, казваме, без да се замисляме върху думите. Така че когато говоря за позитивната енергия, нямам предвид точно това. Нямам предвид да приемам нещата от живота, изпитвайки щастие или тъга, а да се опитам да увелича потенциала за щастие, за позитивни преживявания в живота ни, като увелича нашата чи енергия. Нашата жизненост. Както повечето неща, че енергията в телата ни се нуждае от презареждане, когато започне да се изхабява, а за да го направим, ние трябва да почерпим енергия от околния свят. Има един специален начин за това и той е да се концентрираме върху дишането си. Ако сте като мен, значи дишането е нещо, за което през повечето време дори не се сещате, то просто се случва, докато си мислите за други, по-важни за вас неща. Но ако обърнете внимание на начина, по който дишате, тогава най-вероятно ще забележите, че дишате неправилно. Повечето от нас вдишват през нос и издишват през устата, а коремите ни хлътват навътре, вместо навън. Всичко това е абсолютно неправилно. Обърнете за малко внимание на дишането си. Вдишайте кислород и енергия през нос си до дробовете и ги почувствайте как се издуват. След това издишайте отново през носа, са затворена уста. Това увеличава, че енергията, която влиза в тялото ви, и намалява количеството, което излиза пред собствената ви уста. Този метод носи две ползи – повече, че енергия в съзнанието и тялото ви и усещането за отпускане, когато забавите движенията си и се съсредоточите върху собственото си дишане. Ако приемем, че енергията за някаква жизнена сила, нека силата бъде с вас – тогава е напълно възможно тя да ни придава усещане за жизненост, да ни кара да искаме максималното. От живота си. Когато позволим на тази позитивна енергия да се комбинира с силата на съзнанието ни, тогава резултатът не е просто някакво смътно чувство за щастие, а директен позитивизъм. Ако нашите мисли създават нашата реалност или поне нашето възприемане на тази реалност, тогава не е ли правилно да имаме само положителни мисли? Буда е казал. Всичко, което представляваме, е резултат от онова, което сме мислили. Съзнанието е всичко. Ставаме такива, каквито са мислите ни. Аз наистина вярвам в това, а не съм будист. Така че, когато си спомним за нас, за историята на живота, който сме водили до този момент, тя всъщност не отразява онова, което представляваме днес, а онова, което сме представлявали в миналото. Онова за което мислим днес, ще стане наша реалност в бъдещето, затова има смисъл да мислим положителни неща. Всички познаваме хора, които като че ли привличат негативните ситуации и в живота им се случват все лоши неща. Други като че ли непрекъснато имат добър късмет и идеален, щастлив живот. Помислете за менталитета на тези хора. Дали човекът, който привлича лошия късмет, не е намръщен и депресиран? А човекът с идеалния живот не е ли щастлива, позитивна личност? Е, лесно да се каже, ами да, разбира се, че е намръщена, или да, разбира се, че ще е щастлива, щастлива, ами вижте живота и кратко. Нос мога да се обзалужа, че тези хора винаги са били такива негативни или позитивни и са допринесли много за собствения си късмет или съдба, или както там искате го наричайте. Ако мислите по негативен начин, значи ще ви се случват негативни неща. Това може да е ужасна, изтощителна, безкрайна ситуация. Щом в живота ви се появи едно лошо нещо, значи вече сте поели по пътя надолу, защото решавате, че сте получили правото да имате негативни чувства. И познайте какво ражда новото негативно отношение. Абсолютно сте прави. Още повече негативизъм. Всеки ден. Докато работя като менталист, ми се налага да използвам чия енергията, за да създавам положителни настроения както в мен, така и в публиката ми. Не мога да изляза на сцената или да отида на някое парти, изпълнен с отрицателни мисли, защото това ще повлияе на всичко, което правя. Негативизмът поражда съмнения, а аз трябва да вярвам, че всичко в моето шоу ще премине по план. В работата ми... Където съзнанието притежава допълнителна сила над материята, е още по-важно да изпитвам положителни чувства. Понякога да бъдеш менталист е малко като скок в неизвестното. Освен това, трябва да използвам позитивна енергия, за да създам връзка с публиката ми. Ако съм настроен негативно или ми липсва ентусиазъм, и публиката ще бъде такава. Увереността е нещо много важно за убеждаването а концентрираният позитивизъм може да се приеме като форма на увереност. Колкото повече позитивна енергия отдавам, толкова повече ще се върна обратно при мен, на сцената и извън нея. Работил съм усилено по програмата и ритъма на представленията ми, но също така и върху енергийните нива по време на шоу. Все едно съм изработил превключвател, с който увеличавам енергийните нива, а после отново ги снижавам. Контролирам ги и ги манипулирам, както сметна, че е необходимо. Показвам на зрителите нещо, което им взима къла, а след това пускам шега. Следва нещо невероятно, после отново шега. Не спирам да превключвам нагоре, надолу, нагоре, надолу, но винаги използвам сетивата си, за да поддържам всеобщото настроение. Фактът, че смехът може да е заразителен, е нещо, което много ми помага като шоумен. Но всъщност не ми се иска да излиза твърде много от контрол. Правя някой номера, които изискват сериозно съсредоточаване както от мен, така и от публиката. За това трябва да контролирам смеха, да го поддържам на определено ниво на креативна енергия, без да му позволявам да прелива в хаос. Както знаете, в представленията ми нещата не винаги вървят по план и когато това се случи, има опасност безценното енергийно ниво да спадне застрашително. Например, много е дразнещо, когато зазвъни и мобилен телефон. Това се случва много често с израелците. Иди ги разбери. Аз съм посредата на представление, публиката изцяло съсредоточена и изведнъж пронизителният звън на телефон проваля всичко. Зън. Зън. Преди много се ядосвах. Но какво бих могъл да направя? Да се развикам на човека? Да му кажа пред всички, че се държи като ученик? Или да накарам охраната да го изхвърли? Никой от тези неща няма да помогне за запазване на позитивната енергия на шоуто. Така че онова, което правя сега, е да включа звънящия телефон в номера. Дори очаквам с нетърпение някой да се. Развъни. Виновният човек с телефона винаги изглежда толкова неловко, когато рови в джоба си или в чантата си за звънящия телефон, а останалата публика му хвърля мръсни погледи, че казвам, не се притеснявайте. Отговорете на повикването. Човекът изглежда облегчен и изненадан, после отговаря на повикването и останалите хора в залата се отпускат. Обикновено продължавам с прочитането на мислите на човека, отгатвам рождения ден или зодията му. Представете си изненадата му. Всички харесват това. Толкова неочаквано е. Нивата на позитивна енергия се покачват дори още повече, и аз очтиво напомням на останалите да изключат звука на телефоните си. Когато за първ път започнах да изнасям представления в Съединените щати и в Европа, чаках нечи телефон да извъни. Но това никога не се случваше. Там всички бяха много потренирани относно телефоните си. Но това беше толкова добро развитие на събитията, че исках да го имам във всяко представление, така че шоуто ми стана единственото света, на което в началото се казва – моля, не изключвайте мобилните си телефони. Друг начин енергията на шоуто да спадне е, ако нещо се обърка. Бързо искам да добавя, че се справям в 9-2% от случаите доста добре, нали? Но както при всяко друго нещо в живота, и тук нещо може да не стане съвсем по план. В такива моменти публиката може да бъде обхваната от чувство за безпокойство. Какво е трябвало да се случи? Тяхна ли е вината за това? Настроението им може да се смени, да ги обземе разочарование или жалост вместо изумление. Поради тази причина реакцията ми, когато нещо се обърка, е да добавя малко хумор. Това кара махалото на енергията да отиде в другата посока, от негативното към позитивното. Чувал съм, че пациентите не съдят лекари, които харесват. Същото е и с шумените. Публиката прощава на онези, които знаят как да бъдат забавни, когато объркат нещо. Спомням си как веднъж се опитах да отгадна първата любов на някого и го попитах дали човекът, за когото си мисля, е с руса коса. Това беше картината, която достигна до мен. Човекът каза не. Така че обърнах всичко на забавна шега. Е, тя вероятно е боядисала след последния път, в който сте я видели. Всички се засмяха и никой нямаше нищо против, че съм сгрешил. Въпреки това продължих са. Отгатването на името Когато бях в телевизионното шоу, наследникът и нещо се объркаше. Обикновено казвах, о, обзалагам се, че Ори щеше да го направи по-добре. Това винаги предизвикваше голям смях сред публиката. Забелязал съм, че избликът на позитивна енергия може да бъде много силен, след като нещо се объркало и самовладял ситуацията. Сега понякога дори се правя, че нещата са се объркали, за да поддържам тази енергия. Включване, изключване, включване. Веднъж помолих двама души да ми кажат три различни числа. Те се спряха на 16, 91 и 42. После помолих единия от тях да направи таблица с 9 квадратчета, три реда и 3 колонки и да напише трите числа в три от квадратите, без да ми показва таблицата. По него в избор. Обясних, че целта е аз също да напиша числата в моя собствена таблица и да позная точната им позиция. Когато показах моята таблица, тя беше напълно погрешна. Двамата души и публиката бяха разочаровани от мен и се чувстваха неудобно. Направих пауза, после казах, е, добре, това няма значение. Всъщност исках да ви покажа ето това. И аз вдигнах билет от лотария с три сребристи квадратчета за изтъргване. Продължете, сказах. Изтържете квадратчетата и ми кажете числата. Разбира се, числата бяха 16, 91 и 42. Всички бяха напълно същисани повече отколкото ако просто бях попълнил правилно собствената си таблица. Като си говорим за грешки, забелязахте ли, че току-що направих една? Страница 110 не е номерирана. Обърнахте ли внимание? Токио, 2011. Участвам в голямо телевизионно шоу и моля една жена от публиката да си намисли двуцифрено число и да не го казва на никого. После и кратко показвам на нея и на цялата публика таблица с 16 квадратчета, 4 реда и 4 колонки. Моята задача е да запълня квадратчетата с числа за помалко от 20 секунди и едно от квадратчетата да съдържа числото на жената. Доста лесно. Готови. Старт. Попълвам много бързо всички квадратчета, много съм концентриран. Когато свършвам, развълнувано вдигам попълнената с числа таблица, така че всички да могат да я видят. Тук ли е числото ви? Питам жената. Не отговаря тя. Сигурна ли сте? Питам. Да казва тя. Кое беше числото? Ви. 64. Почти кратко е неудобно да ми го каже. Усещам несигурност в публиката. Провалил ли се номерът? Как трябва да реагират? Настъпва раздвижване в рядовете. Време е да ги избавя от мъката им. Моментът на приятната изненада. Ето я е попълнената ми таблица. Да хвърлим един поглед. Спомняте си, че числото на жената беше 64. Е, сумата от всеки ред е 64. Сумата от всяка колонка е 64. Сумата от диагоналите е 64. Сумата от четирите ъгълчета е, както се досещате, 64. Публиката избухва в смях от изненада и смайване. Хората подвикват нови-нови начини да се получи 64 от таблицата. Като, например, четирите квадратчета в центъра. Или двете средни числа в горния ред и двете средни числа в долния ред. Навсякъде, на където погледнат, намират 64. Аз също се смея, като добавям всички начини, по които числата може да се получи 64, и впрягам цялата тази позитивна енергия, която бушува в телевизионното студио. Вижте цялата тази штура енергия в действие, докато представям този невероятен номер на... Дабли дъбли дъбли дъбли дъбъ ком на на Тъмбърс. Единственият път е нагоре. Какъв сте, оптимист или песимист? Ако не сте познали досега, аз определено съм оптимист. Не допускам песимистични мисли и се опитвам да ги прогоня всеки път, когато започнат да кръжат около мен. Част от това се дължи на практиката. Тренирал съм се да поддържам положително ниво на съзнанието си. Спомням си как един интервюиращ веднъж ме попита, а какво ще остане, ако не постигнете успех в Америка? Само го погледнах изненадано и казах, няма такава вероятност. Това е една от основните ми цели и винаги съм знаел, че ще имам успех в Съединените щати. Никога не ми е минавала мисълта за провал. Според Тали Шарот, една от най-иновативните изследователки невролози в наши дни и автор на «Отклонението към оптимизъм», Хората вероятно са предразположени към оптимизъм. Причината е, че ние живеем съзнанието за собствената си сигурна смърт и следователно се нуждаем от инстинкта да си представяме хубави неща, като например розово бъдеще, който да ни помогне да се справим с това знание. Но как можем да продължим да гледаме нещата от към светлата им страна, когато имаме непрекъснат достъп? До толкова много негативна информация, като въртящите се 24 часа в денонощието новинарски емисии. При сканиране на човешкия мозък, докато той обработва както позитивна, така и негативна информация за бъдещето, учените са открили нещо изумително. Нашите неврони записват информацията, която може да насърчи позитивните ни чувства, но не съхраняват внезапната, нежелана информация. Така че, докато мозъците ни отбелязват добрия късмет на спечелилия лотарията и повишават нашия оптимизъм, карайки ни да мислим, че ние също бихме могли да спечелим някой ден, чуването на неприятната новина как някой изгубил работата си не ни кара да се безпокоим особено за собственото си работно място. Понякога е полезно да бъдеш оптимист за бъдещето изобщо, отколкото за конкретни събития. Можем, например, да бъдем оптимисти относно спечелването на повече пари през следващата година, но и да не сме такива относно наемането ни на определена длъжност след интервю за работа. Знаете ли, че 10% от американците очакват да живеят до 100 годишна възраст, докато в действителност само 0,2% живеят толкова дълго? А също така, че 93% от американците вярват, че са в топ-50 на най-добрите шофьори? Как да гледаме от към светлата страна? Знаете ли, че оптимизмът е умение, на което човек се научава? Много хора си мислят, че за тях чашата е или наполовина пълна, или наполовина празна. Това не е истина. Дори и най-отрицателно настроените хора могат да се научат на малко оптимизъм, ако фокусират съзнанието си върху него. Променете тона на гласи, ако говорите «щастливо», се чувствате щастлив. Заставете се да бъдете весел и енергичен, това е отново уназичи енергия, за да промените настроението си, настройката на съзнанието си и хората около вас. Променете думите, които използвате, с такива, с които се правят по положителни асоциации, по този начин проблеми се превръща в предизвикателства. Променете начина, по който ходите, правете големи крачки, вървете бързо с изпънати рамене и високо вдигната глава. Песимистите правят бавни, малки стъпки и държат главите си наведени. Може да отнеме време, докато започнете да го чувствате естествено, но всеки може да препрограмира съзнанието си и да промени начина, по който мисли за чувствата си. Ето малко свежи данни за мозъка. През 1988 година социалният психолог Фриц Страк помолил доброволци да поддържат химикалка с зъбите си, което предизвиква изкуствено усмивка, или да задържат химикалка с усните си, което предизвиква изкуствено намръщване. Покъсно на доброволците са показани карикатури и както можете да се досетите. Онези, които били принудени да се усмихнат, реагирали по щастливо от онези, които били намръщени. Усмихнете се и ще се почувствате по-позитивно. Опитайте и ще видите. Вече сте се досетили, че съм малко маньяк на тема наука. Обичам да чета за всички следвания, които са правени върху мозъка и съзнанието. И така бях много заинтригуван, когато открих, че като насочим енергията си към позитивни мисли и поведение, можем всъщност да променим биохимията на мозъка си. Нивата на серотонин, щастливият хормон в мозъка, се повишават когато имаме позитивна настройка на съзнанието. Лекарите винаги искат да тестват мозъка ми, за да видят електрическата активност там, която сигурен съм, полудява на моменти и да видят кои части се активират, когато огъвам лъжици и чета мисли. Все още не съм им позволявал да го правят. Но е страхотно да знам, че всеки път когато. Изнасям представление, променям собствения си мозък и мозъците на публиката. В допълнение към високите нива на серотонин невролозите са показали чрез магнитно-резонансна томография, че щастливите хора развиват допълнителна активност в лявата предфронтална кора на мозъка. Това е частта от мозъка, която отговаря за позитивните емоции като оптимизма. Докато при хората, изпитващи гняв, тревога и депресия, допълнителна активност се наблюдава в дясната предфронтална кора. Колкото по-голямо е съотношението между активността в лявата и дясната предфронтална кора, толкова пощастлив е човекът и обратното. Ръководство на Льор по медитация Оказва се, че някои от най-щастливите и спокойни хора в света, освен спящите бебета, са будистките мунаси. Когато един мозъчен специалист, доктор Ричард Дивицън и неговият екип сканирали мозъците на монасите, Активността в лявата пред фронтална кора надхвърляла всякакви разумни нива. Но какво в начина на живот на монасите ги прави толкова позитивни? Оказва се, че е медитацията. Много изследвания показват, че хората, които е медитират редовно, имат много положително съотношение леводясно в мозъка си. Защо медитацията има такъв ефект? И какво се има предвид под медитация? В основата си това е начин да се отделя време от деня, през което да си спокоен, да фокусираш и успокоиш съзнанието си и да дишаш. Това е време за възстановяване на запаса от чи енергия. За мен целта на медитацията е двояка – да изпитам усещане за спокойствие и да заредя с енергия себе си и съзнанието си. Това е време, в което не е необходимо да мисля за точно определени неща, да правя планове или да вземам решения, все едно че слушам тишината. Медитацията прочиства съзнанието ми от всякаква глъчка, а в съзнанието ми има доста глъчка. Грижаме за моето съзнание, за мислите ми като инструменти на представленията, които изнасям, и на живота, който водя, така че имам нуждата да бъдат в добро работно състояние. Ако са изхъбени, няма да стават за нищо и това няма да е добре за мен. Така че има смисъл да прекарвам 5 или 10 минути в медитация винаги, когато мога. Хората, които ме познават, често са изненадани, когато ме видят да я медитирам, защото обикновено аз говоря и мисля на глас и съм изпълнен с. Енергия Когато ме видят да седя безмълвен, с почти затворени очи, те се сепват. Но когато размислят, виждат, че в това има логика. Вземам си почивка за няколко минути, които да прекарам сам със съзнанието си. Медитацията е нещо лично така че няма правилен или грешен начин да се осъществява. Но и не можете просто да кажете на някого да отиде и да е медитира и да очаквате той автоматично да знае как се прави. Така че ето как става при мен. Намирам спокойно местенце, където и да съм най-вероятно в хотелска стая, и сядам, обикновено на пода. Четох някъде, че трябва да се е медитира с изпънат гръб, иначе е лесно човек да заспи, така че изпъвам гръб. После затварям очи и се опитвам да заглуша мислите си и шума на всички останали дразнители около мен. Колите на улицата, бръмченето на климатиците. Това е много по-трудно, отколкото звучи, особено когато те първа започвате да медитирате. Винаги съм изненадан от това, колко много мисли едновременно кръжат главата ми. Фокусирам се върху дишането си, върху издишването през носа, това помага. И въпреки, че от медитацията не се очаква да върши няколко неща едновременно, опитвам се да визуализирам всичката уназичи енергия, която бушува из тялото ми. Мислите прелитат през съзнанието ми и понякога се случва да последвам някой от тях. Когато това се случи, изхвърлям мисълта от главата си и отново се фокусирам върху дишането. Медитацията ме отпуска по някакъв енергетичен начин, не като отпускането, което носи сънят. Чувствам се много буден и отворен, сетивата ми, всичките шест, са на штрек. Съзнанието ми е чисто и спокойно. Опитвам се да остана в това състояние на ментално спокойствие колкото мога повече. Повечето хора ги е страх да говорят пред група, в работата, на училище, където и да е. Така че представете си как бихте се почувствали, докато стоите зад колисите и очаквате след малко да се качите на сцената и да говорите пред 800 души. Доста сплашени, нали? Сега разбирате, защо ми е нужно да намеря начин да се отпускам. За мен медитацията е концентрация. Тя е, за да се съсредоточа върху себе си, седнал в стая, без да се разсейвам, сам със съзнанието си и с нищо друго. Тя е за диалог със себе си, за задаване на въпроси, но не непременно и намиране на отговори. Само намиране на начин да се... Постигне фокусирано състояние на съзнанието. Дори само след 10 минутна медитация намирам светогледа си за напълно променен. Чувствам се по-позитивен, по-енергичен, в по-голяма степен контролираш нещата. Мислите ми не са толкова възбудени, по-подредени са, сякаш съм намерил решение на тревогите си, без дори да съм го осъзнал. Превръщане на негативното в позитивно. Може да си мислите, че като някой. Който обожава позитивната енергия и щастливите мисли, смятам песимистите за най-заклетите си врагове, с целия този негативизъм, заплашващ да разруши позитивната енергия, която съм изградил по време на шоуто. Всъщност не. Аз обичам добрите скептици. Обичам да им доказвам, че грешат. Също така съм научил от Ори Гелер, че скептиците в неговия живот са му осигурили много повече публичност и безценно внимание. Той е поглъщал жадно всичко, написано за него, независимо дали добро или лошо, тъй като е бил наясно, че така става още по-известен. Както веднъж е казал Оскар Уайлд, има само едно нещо на света, по-лошо от това да говорят за теб, и той да не говорят за теб. Илюзионистът Хилел има една мисъл, която обожавам. Той казва, има два начина да живееш живота си. Няма чудеса или всичко е чудо, изборът е твой. Ако искаш да бъдеш скептик през целия си живот, можеш да бъдеш скептик през целия си живот. Мисля, че това да си скептик ти затваря много врати. Толкова е вярно. Вярвам в това с цялото си сърце. Не говоря само за скептиците, които се съмняват в способностите ми, но и за скептиците по принцип. Още от най първите ми представления, които изнасях на баре Мицва на приятелите си, съм си имал работа с скептици. Скептицизмът е универсален. Когато някоя такова нещата, които правя и ме нарича измамник, ми е трудно да не го приема лично. Но пък и получавам възможност да обърна негативната му енергия в нещо позитивно. Правя скептичната публика част от действието, като ги питам по време на шоуто, е, повярвахте ли вече в мен? Забавно предизвикателство е да превърнеш невярващия във вярващ. Скептиците са интересни като психологически тип, особено на икрайните. Една от нещата, които обичам да правя по време на представленията си на живо, е да викам скептиците на сцената. Веднага щом позная името на първия му учител или на първата му. Любов, скептикът изгубва и ума, и дума. Спомняте ли си за професор Отцуки от Япония? Той беше голям скептик докато не видя номера ми с вестниците. После успях да позная 8 от 10 цифри на телефонния му номер и той беше страшно впечатлен. Женева, 2009 Не толкова отдавна изпаднах ситуация, която можеше да завърши много зле. В този случай не беше заради скептици, беше заради негативизъм и страх от чуждия свят. Бях в Швейцария и изнасях представление за компанията за часовници, Тисо. Бях планирал голямо шоу, с много часовници, които да тръгват и спират навсякъде наоколо. И така започнах с стъпителните си закачки, като казах, че съм от Израел, красива страна, която всеки трябва да посети. Веднага, щом казах това, трима мъже станаха, изпълнени с гняв и тръгнаха към изхода. Бях наистина изненадан. Никога порано не ми се беше случвало подобно нещо и не исках да разруша началото на шоуто като кажа нещо негативно. Мислех трескаво. Какво да направя? Реших да извикам, усмихвайки се, извинявайте. Овациите съставане на крака обикновено са в края на шоуто. Публиката се засмя, но мъжете не. Езикът на телата им беше изключително негативен. Единият от тях погледна назад и каза, че напускат, защото съм от Израел. Е, поне не беше нещо лично. Оказа се, че те са антиционисти от Дубай, които имат политически разногласия с Израел. Бяха разгневени. Продължиха да вървят към изхода. Публиката ги наблюдаваше, шепнейки. В залата внезапно бе навлязла политиката. Енергийните ни възпадаха. Реших да извикам: Моля ви, направете ми една услуга, преди да си тръгнете. Намисляте си число между едно и сто. Един от тях се спря и се съгласи, и разбира се, когато го помолих да каже избраното число, то беше същото, каквото току-що бях написал. Зарадван, мъжът се засмя. Приятелите му също се засмяха и публиката се поотпусна. Тримата мъже отново седнаха и се насладиха на шоуто заедно с останалите. Това беше страхотно шоу, много позитивно шоу. След като енергийните ни възпаднаха, те се повишиха повече от когато и да било порано. Когато представлението приключи, аз отидох при тримата мъже, представих се и се озовахме в барасуиски и пури и говорихме, говорихме, говорихме. Този епизод ме накара да се почувствам наистина горд, защото това, което сработи тогава, не бяха специалните ми умения. А фактът че знаех как да се фокусирам върху позитивното и да предам тази енергия на останалите. Чувствах се, сякаш правя нещо наистина важно за международните отношения, от малък мащаб, разбира се, но наистина важно за нас четиримата. Аз им подадох ръка и те откликнаха. Все още сме приятели с тях и се надявам да ги посетя някой ден в Дубай. 6. Доверете се на интуицията си. Интуитивното съзнание е свещен дар, а рационалното съзнание е верен слуга, но ние сме създали общество, което почита слугата и пренебрегва свещения дар. Алберт Тайнштайн Случвало ли ви се няколя песен да ви се върти в главата и, когато пуснете радиото, по него да върви същата песен? Или си мислите за някого, а после получавате имейл от него? Или телефонът ви звани и вие разбирате кой се обажда още преди да сте вдигнали слушалката? Всеки се е сблъсквал с нещо такова, нарича се синхроничност. А сега, сериозно, интуицията винаги е играла важна роля в живота ми. Още когато съм бил четири или пет годишен, майка ми забелязала, че твърде често знам предварително какво се кани да ми каже. И нямам предвид неща като «върви си стаята, лиур». Често си мислела за нещо, а после аз съм опитал е точно за него. Макарто да е нямало абсолютно никаква връзка с случващото се около нас. Или пък съм отивал в кухнята и тя ми съобщавала някакви новини, а аз съм кимвал и казвал, знам. Сигурен съм, че това и кратко се струвало много странно, особено в началото. То просто е било част от мен и все още е, така че не съм размишлявал особено върху него. Освен това, винаги съм можел да познавам кога хората лъжат. На времето не четях книгите за езика на тялото. Изражението на лицето и движението на очите, които чета сега. Тогава просто усещах нещата. Въпрос на интуиция. По същия начин веднага усещах на кого мога да вярвам. Понякога си мислех за някой човек, който не бях виждал от дълго време, и в следващия миг той се появяваше и зад тъгъла. Понякога не образ изникваше в съзнанието ми и в следващия момент вече знаех, че телефонът ще извъни и точно този човек ще се обади. Или пък главата ми се въртеше някаква песен и, когато пуснах радиото, там звучеше съвсем същата песен. Подобни неща се случват непрекъснато с всички ни. Дори. Без синхроничност. Но за мен подобни интуитивни моменти са нещо постоянно. По 8, 9, 10 пъти на ден ежедневно. И така, какво имам предвид, когато използвам думата «интуиция»? В общи линии я възприемам като начин да знаеш нещо, без да си преминал през процеса на съзнателното размишление. Да знаеш, без да знаеш как знаеш. Да достигнеш до някакъв извод, без да имаш логическа причина да го направиш. Това е нещо като проницателност, информация, получена не само чрез ежедневното използване на ми сетива, но и чрез несъзнателното сътрудничество на всичките шест сетива. Интуицията ми позволява да усещам и да се потапям в много пообширни информационни и комуникационни области и точно това ми помага да правя поточни предвиждания и избори. Интуицията е част от културната традиция на много народи по света. Коренните жители на Америка призувават и общуват с природните духове. Ирокезите виждат племето си като едно тяло, възприемат изпратените на разузнаване скаути като очи и уши, които предават интуитивни картинни послания на останалата част от племето. Според мен ние, в развитите общества, сме изгубили нашия усъд за интуитивното по две причини. Първата е, че сме еволюирали, отдавайки предимство на рационалното, щом не може да бъде обяснено, значи не ни интересува. Второ, повечето деца са доста интуитивни при раждането си. Отворени са към всичко, не знаят къде свършват те като личности и къде започва останалият свят. Когато пораснат, се научават от обществото да ценят високо рационалното, конкретното, материалното и да пренебрегват интуицията, отнасейки се към нея просто като към съвпадение, което не означава нищо. И това наистина е жалко. Дори теорията, че жените имат поразвита интуиция, не е съвсем вярна. Оказва се, че жените просто разчитат невербалните знаци по-добре от мъжете и затова е по-вероятно да уловят емоционалните послания, изпратени от другите, поради което изглеждат по-интуитивни. Но в едно изследване, проведено от Уилям Айкс, което тества интуицията на мъжете и жените, и двата пола са се представили еднакво освен в случаите, когато на жените им е било съобщено, че се измерва емпатичната им способност. В тези случаи те са си спомнили приятия стереотип за жените и интуицията и са се представили по добре от мъжете. И макар, че все повече се откъсваме от интуицията си, ние продължаваме да обясняваме. Взетите решения с думите, имах предчувствие или «стана инстинктивно» или просто «веднага разбрах, че не е наред». Твърде често, когато имаме някакво предчувствие, изпитваме особено усещане, сякаш телата ни изпращат някакъв сигнал. Би било полезно да разберем по-добре какво точно означава предчувствието и да разпознаваме сигналите му. Те са различни за всеки. Как да определяме чувствата? Помислете си за нещо или някого, когато наистина ненавиждате. Как ви кара да се чувствате? Усещате ли нещо в тялото си, което да вдига тревога? Къде? Какво представлява? Представяте ли си го мислено? Как изглежда образът, единични изображения или поредица от образи, като във филм? Чернобял ли е или цветен? Поговорете със себе си мислено за това, че не харесвате точно това нещо и обърнете внимание на тона на гласи, бързината на речта и така нататък. Сега си помислете за нещо, което наистина харесвате. Обърнете внимание на усещанията в тялото си и по какво се различават те от ненавистните усещания. Представете си мислено това нещо и го обсъдете със себе си. Забележете разликите. След като вече знаете как реагира тялото ви при харесване и нехаресване, при наличието на неща, които ви се струват редни, и такива, които ви се струват нередни, обръщайте внимание на тези сигнали и действайте според тях. За мен интуицията играе важна роля, когато разчитам мисли. Каже ли на някого, че ще позная името на първата му любов? Той започва да изпраща сигнали, веднага щом се сети за името и кратко. Някои от тях могат да бъдат разчетени като език на тялото, но други се излъчват от ума му. Понякога виждам картини, образ или буква. Понякога не съм сигурен какво точно виждам. Това е просто усещане за буква или име. Просто предчувствие. И тук се намесва интуицията ми. Използвам я редом с останалите ми ментални умения и способността ми да разчитам езика на тялото. Докато задавам на човека въпроси за името, аз виждам и усещам нова вълна от сигнали, които той ми спраща. Същото е като при игра на шах, като при разгадаването на шифър. Понякога веднага получавам цялото име, без да се налага да задавам въпроси. Това, мисля, е същинската интуиция. Името се появява в съзнанието ми като усещане. След това го. потвърждавам стъпка по стъпка. Друг път получавам смесени сигнали и се налага да избирам, да действам инстинктивно и накрая да използвам интуицията си, за да взема решение. Миналата година бях конференция на едно голямо събитие в Лос-Анджелис. Исках да отгадна името на нечия първа любов и кметът Антонио Виларегоса излеза отпред и ме предизвика. Беше изключително възбуден. В главата му се въртеше едно име, което беше убеден, че никога няма да отгадна. Прекарах го през поредицата въпроси, видях букви, но никое от тях нямаше смисъл. Написах си ги на един лист и погледнах думата. Това беше ли изобщо име? Интуицията ми подсказваше, че съм прав, но рационалният ми ум се съмняваше. Попитах кмета за името. Аурора отвърна той. Вдигнах картона, на който бях надръскал Аурора. Прав бях. А преди това дори не знаех, че такова име съществува. Интуицията не е проучена добре. Науката я приема скептично и за мое голямо съжаление по въпроса са правени твърде малки следвания, въпреки огромния брой истории и случки, които като че ли потвърждават съществуването и кратко. И нямам предвид само себе си. Гарантирам, че вие или вашите приятели сте ставали поне веднъж свидетели на интуицията в действие. Усещате, че някой ви гледа, обръщате се и установявате, че наистина е така. Събуждате се няколко мига преди будилника да зазвани, независимо за колко часа сте нагласили алармата. Усещате, че някой, когато познавате, е в беда или в опасност. Действате според предчувствието си и по-късно откривате, че сте постъпили правилно. Знаете какво ще каже някой още преди да го е казал, или завършвате изречението му. Звъните по телефона на някого в момента, в който той звъни на вас. Сънувате нещо преди то да се случило. Документирани са много малко доказателства за съществуването на интуицията, но обърнете внимание на следната статистика. Незаетите места на борда на четирите самолета, които се разбиха на 11 септември 2001 година, са били невероятно много съответно 74,81% за кулите близнаци, а в самолета, който се разби в Пентагона, са били заети само 64 от 289 места. Като че ли доста хора са отменили полетите си в този ден? Основавайки се на интуицията си, има сведения за хора, които са. Отказвали резервациите си за Титаник по простата причина, че са имали предчувствие или са взели решението си инстинктивно, или им се сторило, че нещо не е наред. Всъщност, някой направил статистика на железопътните инциденти в Съединените щати през 50-те години на миналия век и установил, че катастрофиралите влакове са возили много по-малко пътници от некатастрофиралите. На мен това ми звучи като много предчувствия и откази от резервации. Имам един въпрос към вас. Изпитвали ли сте някога чувство за дежавю? През последните няколко години приех няколко покани за работа, където основната ми задача не беше да развличам хората. Вместо това ме помолиха да използвам менталните си умения за нещо друго. Не ме политици, знаменитости и бизнесмени и по лични причини не мога да ви разкрия имената им, за да седя на разни срещи и да давам информация за присъстващите там хора. Поверително и лично. 2010 Господин Трипалекс и госпожа Трипалекс ме поканиха на едно събиране. Намирам се в конферентната зала в модерен небостъргач в столицата. Панорамни прозорци и светли стени, покрити створби на модерното изкуство, които придават усещане за светлина и оптимизъм. Около лъскавата бяла конферентна маса са насядали група бизнесмени и бизнесдами, всичките добре облечени, високоинтелигентни и опитни. Разговарят напрегнато над папките, претъпкани с важни на вид документи. Една елегантна дама с прибрана на кок прошарена коса ме представя на всички подред, аз усмихвам ентусиазирано и се ръкувам с наколцина. Карам един мъж с тъмносиня вратовръзка да си намисли число между едно и сто. Той ме гледа намръщено, изненадан, но на особено доволен. Жената, която седи до него, се засмива леко и му казва: Може би имате нужда от още едно кафе? Той разтяга тънките си устни в усмивка. Аз ще го направя, казва ми жената. Обожавам такива неща. След няколко демонстрации на уменията ми, мъжете и жените се поотпуснат. Разговорът започва да тече по-плавно. Смеят се. Една от жените ме нарича официален разведрител на атмосферата. Срещата започва и аз сядам в края на масата, слушам, кимам и от време на време се включвам в разговора. После срещата приключва, всички се ръкуват и излизат от залата. Край на поредната бизнес-среща. Но аз оставам в Залата, размишлявам, гледам надолу към оживения град. В съзнанието си превъртам срещата, припомням си усещанията, предчувствията си, преглеждам записките си. Присъствието ми е имало две цели – едната, официалната, да разведри атмосферата и да спомогна за позитивното начало на срещата. И втората, невидимата, да разчета присъстващите. Клиентката ми иска да знае дали си заслужава да инвестира в бизнес-предложението на присъстващия екип или да стои далеч от тях. Работата ми не е да давам бизнес-съвети. Аз трябва да и кратко кажа какво съм разбрал за хората край масата, разчитайки на комбинираните си способности, особено на интуицията си. Използвам интуицията си като финален завършек на всичко, което са ми подсказали останалите ми сетива. И в дадения случай имам предчувствието, че някой, който седи до тази маса, е изключително нечестен. До такава степен... Че ме кара да се чувствам физически неудобно, защото не мисля, че останалите хора в групата са наясно с това. От шестимата души, които днес представиха предложението си, петима са, общо взето, откровени и вярват в продукта си, но един човек не и не вярва и той може да повлече останалите надолу. Ще съобщя това на клиентката ми, за да е наясно. Когато предавам на клиентите си оценката за положението, аз ги оставям сами да вземат решение какво да правят с получената информация. Много пъти оставам в неведение дали са решили да се съобразят с нея или не. Но през годините съм получавал и много телефонни обаждания, по някога година или две след това, които са потвърждавали оценката ми. В девет от десет такива случаи интуицията не ме е подвеждала. При мен усещането, че знам, идва отвътре. Да. Владеенето на езика на тялото означава, че мога да погледна даден човек и да разбера за него повече, отколкото станалите. Прилагал съм уменията си на практика и съм имал много възможности да ги подложан изпитание. Но преломният момент, онова, което ме прави наистина сигурен, идва отвътре. Всеки път съзнанието никога не спира да ме изумява с си. Тук доказателството се крие в способността му да обработва информацията и да ни я предоставя по множество различни начини, за които дори не си даваме сметка. Някой от тях можем да обясним логически, други не. Аз вярвам, че ключът към. Използването на интуицията е да си служим с нея като с допълнение към ане вместо останалите пет основни сетива. За мен интуицията не може просто и така самичка да се промъкне през прозореца. Вместо това, тя се появява ръка за ръка с нашите съзнателни мисли като допълнително измерение, което помага за проясняването и подсилването на чисто рационалното ни мислене. Може би познавате книгата на Малкълн Гладуел «Проблясък». Това е книга за инстинкта, за начина, по който мозъците ни мислят невероятно бързо, за да вземат решения, които могат да са също толкова добри, колкото и решенията, взети след месеци, прекарани в анализиране и проучване. Тази невероятна способност за обработване на информацията и стигане до правилното заключение след съвсем кратко наблюдение и безсъзнателно усещане на процеса, е позната като тин слайсинг, буквално, разделяне на тънки парчета. Например, Гладуел ни разказва за гръцка статуя, която за секунди е разпозната от някои експерти като фалшификат, въпреки че всички тестове и изкуствоведски оценки от предишните месеци са показвали обратното. Онези, които просто знаят, че статуята е фалшификат, се използвали при оценката си Тин Слайсинг. Гладуел обича да използва думата интуиция, когато описва този начин за вземане на решения, защото смята интуицията за твърда емоционална и нерационална. Той предпочита думата инстинкт, която според него представя Тин Слайсинг като напълно рационален процес, който ускорява мисленето. Аз лично смятам, че интуицията е една стъпка отвъд рационалното мислене. Тя е рационалност плюс едно. Пет сетива плюс едно. Използвам силата на рационалното си мислене, за да се свържа с интуитивната си страна. Едва тогава мога съзнателно да използвам интуицията си, като задавам подходящите въпроси, за да задействам. Открил съм, че от всичките ми ментални изпълнения има е едно, което наистина интригува хората. Това е предсказването на спортни резултати. Не го правя често, тъй като е невероятно трудно и се получава само когато наистина го почувствам, а не при поискване. Но съм предсказвал резултат на полувремето в мач от НБА между Сакраменто Кингс и Милуоки Бъкс. Преди срещата написах предсказанието си на огромен лист хартия и пред очите на всички я навихна. Руло, е в цилиндър и я заключи в котия, която бе отнесена далеч от мен. Резултатът на полувремето беше 48 точки за Кингс, 49 за Бъкс. Пред тълпа от 20 000 души и много телевизионни камери аз отключих котията, извадих цилиндъра и измъкнах листа хартия. Разгърнах хартията, усъщайки напрегнатото очакване, и показах предсказанието ми, написано с големи черни букви, резултат на полувремето. Кингс срещу Бъкс 4.8-4.9 Тълпата подивя. Много пъти са ме питали за това. Това отворено предсказание ли е? Как съм успял да убедя двата баскетболни отбора да постигнат такъв резултат? Ето как процедирах. Първо посетих двата отбора съблекалните им и разговарях с играчите, разгледах лицата им и се ръкувах с тях. Освен това, проучих статистиката за всеки играч. Щом приключих всичко това, седнах, помедитирах малко и призовах интуицията си. След това написах на листа 48 и 49. След като събрах цялата възможна информация за отборите и играчите, освободих интуицията си и действах инстинктивно. Но важното е, че позволих на интуицията ми да бъде водена от безупречната ми подготовка. Двете неща вървят ръка за ръка. Можете да видите цялото разкриване на предсказанието ми и подлодялата тълпана давледа «Дъвли дъвли дъвли на комна на чертенбейт». В момента съм в процес на разработка на нов номер, който използва някои от същите принципи. Все още не съм го показвал пред публика, но съм го упражнявал много и се надявам някой ден скоро да го покажа и по телевизията. Представете си един бейсболист, който удря топката и я запръща където си пожелае. А след това си представете как аз стоя зад него с кицник в ръка, на който е начертана схема на бейсболното поле. Две секунди преди играчът да удари топката, аз поставям кръстче върху нарисуваното поле, като предсказвам мястото, където ще падне топката. И всеки път, когато играчът удря топката, тя ще пада на маркираното с кръстче място. Невероятно, нали? Работил съм по това в Израел с футболисти, които ритат топката и вкарват гол. И сега умирам от нетърпение да го опитам и с бейсболисти. Ще използвам същите ментални техники, както и при предсказанието ми в набъа, което означава, че ще включа интуицията си на края, след като съм взел предвид всички фактори. Извадих късмета да се родя със силно развита интуиция и защастие. Не я пренебрегнах. Беше твърде интересна. Останалите може да казват, че всичко е просто съвпадение. Когато хората ми звънят по телефона, след като съм си помислил за тях? Съвпадение. Когато познавам кой лъже? Съвпадение. Когато познавам числото между 1 и 10, и то всеки път? Съвпадение. Колкото повече вярваме в съвпадението, толкова по-малко вярваме в интуицията. Колкото до мен, аз не вярвам в съвпаденията. А вие вярвате ли? Вярвате. Какво съвпадение? Развивайте интуицията си. Според мен всички ние сме родени с интуиция, развита в различна степен, дори да не сме склонни да се вслушваме в нея. Трябва просто да усетим и да се научим отново да използваме. Колкото повече я приемаме, толкова посилна и точна става тя. Така че нека да видим няколко начина за усилване и развиване на интуицията ви. Повярвайте в нея. За да накарате интуицията си да работи, вие трябва да признаете, че тя съществува и че сте готови да я приемете насериозно. Е, медитирайте. Или поне 10 минути на ден престанете да беснеете и позволете на интуицията ви да говори вместо вас. Открийте се за света около вас. Внимавайте за повтарящи се ситуации и схеми с числа. Обръщайте внимание на съвпаденията. Както, винаги обичам да казвам, съвпадения не съществуват. За всичко си има причина. Оглеждайте от всякъде решенията и изборите си. Това позволява на интуицията ви да се свърже с рационалното ви мислене. Не действайте на автопилот. Въпроси, въпроси, въпроси. Запомнете, че глупави въпроси няма. Слушайте се в онова, което казва тялото ви. Дали стомахът ви се свил на топка? Когато се срещате с някого? Кое ви кара да се чувствате оптимистични и изпълнени с енергия? Признайте значението на енергийното си ниво. Ако при определен избор енергията ви е висока, а при друг спада, вземете това предвид. Всяка сутрин отделяйте по няколко минути, за да обмисляте сънищата си. Подсъзнанието ви има да ви каже доста неща, и то доста по-разумни, отколкото ви се струва. Отбелязвайте си кога интуицията ви е помагала и кога не. Колкото повече внимавате, толкова по-добре ще разпознавате и ще следвате интуицията си. Бъдете търпеливи. Понякога резултатите от интуитивните ви избори не са незабавни. Понякога интуицията ми се обажда по време на шоу и ме кара да променям цял сегмент, защото внезапно съзнавам, че човекът, когато съм избрал за тази част от представлението, не е съвсем подходящ. Сред скептиците, например, има хора, които са склонни да променят идеите си. Те наистина искат да видят доказателства за уменията ми, за да могат да повярват в тях. Има и напълно непробиваеми. Дори да ги накарам да левитират над сцената, пак няма да повярват. Интуицията ми подсказва с кой от двата типа си имам работа и дали си заслужава да ги включвам в представлението. Но понякога тя се появява едва след като съм общувал с определен човек няколко минути и в тези случаи трябва да съм подготвен да променя подхода си. Когато започвах работата си като менталист, трябваше да науча много неща, особено за начина, по който да изнасям представленията си. В началото познавах намисленото число или име и го обявявах пред публиката. След това човекът го потвърждаваше. Понякога се случваше да отричат и да казват друго име или число, за да изглежда така, сякаш съм дал неправилен отговор. Това много ме объркваше и разстройваше. Реших, че трябва да използвам интуицията си, за да разбера кой ще бъде честен по време на шоуто и няма да промени. Името или числото, което е намислил. Това обикновено се получаваше. Но след това наистина поумнях и започнах да карам гостите ми първо да пишат отговора, а аз да го подвърждавам. Сега използвам интуицията си само когато наистина се налага. Тя ми помага не само при представленията. Като менталист, аз получавам всякакви покани за различни събития, големи и малки, частни и публични, във всички краища на света. Понякога ми е трудно да реша, кое от тях да приема. Спомням си един особено сложен случай. Намирах се в Германия и изнасях поредица от представления, които се нуждаеха от доста продължителна предварителна подготовка и които минаваха много добре. Внезапно получих обаждане по телефона от американски бизнесмен-милиардер. Той беше домакин на голямо събитие в Израел и искаше да изнаса представление там. На следващата седмица но аз бях Германия и едно от представленията ми беше определено за същата дата, когато щеше да се проведе въпросното събитие. Веднага, щом се освободих за малко, аз седнах и се вслушах в интуицията си. Рационалното ми съзнание вече беше преценило ситуацията. Знаех, че събитието в Израел щеше да е невероятна възможност, която щеше да ми гарантира и други възможности след това. Но свен това знаех, че съм оговорил представлението в Германия. И не исках да подвеждам нито публиката, нито приятеля ми, който ми беше помогнал да уредя шоуто. Рационалното ми съзнание мислеше по начина, по който ни учат часовете по бизнес менеджмент, с плюсовете и минусите, и съответните изводи. Но всеки път, когато стигнах до определено заключение, отново започвах да мисля върху проблема. Все още не бях взел решение. Съзнанието ми царуваше хаос. И точно тогава реших да се вслушам във вътрешното си чувство. А то беше абсолютно категорично. Каза ми, върви в Израел и изнеси шоуто си там. Слушав се отново и отговорът беше същият. Никакви колебания, никакви размисли. Интуицията ми беше абсолютно спокойна и твърдо решена. Трябва да отида в Израел. Интересното беше, че бях абсолютно доволен от взетото решение. Знаех, че постъпвам правилно. Първото нещо, с което се заех, бе да се погрижа никой в Германия да не остане недоволен. Обадих се на един голям мой приятел в Израел, Амир Лустик, колега-менталист, и го помолих да. Поеме последното ми шоу. Той е изключителен шоумен и знаех, че представлението му ще бъде изключително, така че може спокойно да кажа на германския ми приятел, че съм открил невероятен заместник. След това отлетях за Израел с чиста съвест и се срещнах с бизнесмена, който покъсно уреди шоуто ми във Вегас. Но нещата не винаги се развиват по този начин. Преди две години имах възможността да изнеса голямо представление в Нью-Йорк в навечерието на нова година за огромна сума пари. Но по някаква причина чувствах, че трябва да отменя шоуто в Нью-Йорк и да направя нещо друго. Един известен немски журналист ме беше поканил в дома си същата вечер, за да изнеса представление на частно партии безплатно, и аз бях убеден, че точно това е редно да направя. Просто не знаех защо. Когато размишлявах върху това от чисто рационална гледна точка, беше очевидно, че трябва да приема работата в Нью-Йорк. Но всеки път, когато вземах това решение, усещах безпокойство. Дълбоко в себе си знаех, че то няма да е правилното. И всеки път, когато си задавах рационални въпроси за решението ми и след това се обръщах към интуицията си за отговор, знаех, че трябва да отида в Германия. И така, въпреки съвета на менеджерите ми, аз казах не на Ню йорк Вместо това отлетях за Германия, след което взех полета от Франкфурт до Берлин. И тъй като беше на вечерието на нова година, самолетите бяха абсолютно празни, с изключение на мен, двама мои приятели. Менеджерът ми, пилотът и стюардесите. Имам снимка от този празен самолет. Щеше да е страхотно да ви разкажа, че отидох на онова парти, изнесох представлението си, срещнах някои страхотни хора и получих отлични възможности и всичко това, защото се доверих на интуицията си. Но странното бе, че нищо такова не се случи. Да, изнесох чудесно шоу, срещнах някои много мили хора и доста се забавлявах. Но това става често. Нямаше нищо друго, което да ме накара да разбера, защо онази нощ избрах да отида в Германия, а не в Нью-Йорк. Във всеки случай не съжалявам за решението си. Някой ден ще се случи нещо, аз ще си спомня това и ще си кажа, сега вече разбирам. Интуицията ми през цялото време е била права. Точно както вярвам, че съзнанията ни са далеч помогащи, отколкото можем да си представим, така вярвам и че почти всички могат да. Подобрят живота си, като се доверят на интуицията си. Това е важна част от опитани да излезем от режима на автопилот и наистина да накараме умовете ни да работят така, както в действителност могат. Представата за интуиция ни прави лениви, карани да се пускаме по течението с смисълта, че вярваме в нея, но всъщност не използваме за нищо. От време на време се сещаме за нея, когато се появи някоя от унези съвпадения, но после отново я забравяме. А трябва да я търсим, когато имаме нужда, а не да чакаме да се появи и да ни потупа по рамото. Знам, че интуицията работи все по-добре с практиката. Затова бих искал да ви покажа две забавни игри, за да ви накарам да започнете да си служите с нея. Червена светлина, зелена светлина Представете си един светофар. Когато виждате червената светлина, си мислете за думата «не». Сега си представете зелената светлина и си мислете за думата «да». Сега приложате червената или зелената светлина към въпросите, които си задавате. Задайте си няколко въпроса, които имат отговори «вярно или невярно» или «да или не», като например «аз да сняки съм» или «обичам ли да ем суши»? Забележете с каква светлина светва светофарът в съзнанието ви. Червено или зелено? След това опитайте няколко прости изявления и отново отбележете как светва светофарът при всяко изявление. Аз живея в София. Аз съм опитен продавач на коли втора употреба. Сега, след като сте разбрали за какво става дума, вижте дали можете да приложите някой прост номер за отклоняване на вниманието. Започнете с изричането на името си. Казвам се Люр. след това се назовете с друго име. Казвам се Петър, промених ли се цветовете пред мисленото ви око? Практикувайте винаги, когато можете, тъй като това ще ви помогне да развиете интуитивните си умения и да им се доверите. Изпробвайте новооткритите се умения в ситуации, в които не знаете отговора. Ако е възможно, записвайте си резултатите. Опитайте четене на сляпо. Седнете на някоя маса с три празни картончета пред вас. Фокусирайте се върху избора, пред който сте изправени, и запишете възможните решения по едно върху всяко картонче. След това зей обърнете с гърба нагоре, за да скриете надписите и ги разбъркайте хубаво. Поставете върху масата. Картончетата едно до друго, все така с гърба нагоре. Прокарайте ръце върху тях. Докосвайки ги леко с върховете на пръстите си, като отбелязвате усещанията си при докосването на всяко картонче. Означете с число всяко картонче според това колко силно ви привлича. Добре ще е сборът от числата да прави 100, така че всяко число да изразява процент. Това ще ви улесни при сравняването им. Обърнете картончето с най-висок процент, това ще бъде изборът ви. Как се справихте с тези техники? Имам силното усещане, че интуицията ви се развива добре. Лас Вегас, 2011. 900 човека. И ето ни отново на голямото ми шоу. Направил съм всякакви поразителни неща. Джейми избрала номер от телефонния указател, който отговаря на номера, създаден от жените при разбъркването на картите, прехвърлил съм, че енергия, и банкнотата и свитъкът все още са облейк. И никой не е докосвал парите. И сега изкръщавам от средата на сцената. Къде са парите? Както преди, Блейк отново отговаря. Парите са тук. Страхотен участник е той. Добре, сега ми трябва тук, казвам аз. Качете се на сцената. Блейк вече идва към мен, изкачва стъпалата, готов да помогне. Публиката го посреща с аплодисменти, реагира на добросърдечната му енергия. Така. Някой докосвал ли е парите? Питам аз. Той клати глава и показва гордо петте долара. Смея се. Аз докосвал ли съм ги? Той клати глава и демонстративно държи банкнотата по-далеч от мен. И свитъкът все още е у вас. Добре. Сега ще направим нещо страхотно. Разгънете банкнотата, но не ми я давайте. Разбрахте ли? Блейк прави точно каквото съм му казал. Така, значи извадихте тази банкнота от портфейла си в началото на шоуто и от тогава държите в ръката си? Блейк кимва. Бихте ли ми подали свитъка, ако обичате? Написах нещо върху него в началото на представлението. Блейк ми го подава и аз бавно започвам да го развивам. Всяка банкнота на света има свой уникален, специален номер, казвам на зрителите. Те вече са се умълчали, наблюдават внимателно всяко мое движение. Блейк, искам да погледнете банкнотата си и да ми прочетете серийния и кратко номер. Само първите седем цифри, ако обичате. Вдигам разганатия свитък и го показвам на публиката, така че да могат да прочетат написаното. Там се виждат числа. Хората са се. Навели напред, лицата им са насочени към сцената. Блейк вдига банкнотата си, намира серийния номер и започва да чете. Произнася бавно и отчетливо 4649672. От втората цифра нататък хората започват да повтарят – не. Не. Гласовете стават все по-силни и по-силни, а при седмата цифра публиката вече е повторяла. Числата на свитъка съвпадат с тези от банкнотата на Блейк. Хората ръкопляскат като луди. Обръщат се към съседите си, по лицата им е изписано удивление. Блейк подскача на сцената до мен и се смее изумено. Оставим ги да ръкопляскат водушевено, докато навивам свитъка, след което вдигам усмихнато ръка. Какви са шансовете това да се случи? Пита мас. Как бих могъл да разгадая номера на банкнотата? Хората продължават да ръкопляскат. Но чакайте малко, казвам аз. Нали си спомняте, че Джейн се качи на тази сцена и избра случайен номер от телефонния указател? А след това онези дами от първия ред подредиха същия номер, след като разбъркаха картите? Е, този номер е написан на флипчарта. Отивам до него и започвам да отгръщам страниците. Блейк, искам от вас да прочетете на глас серийния номер на банкнотата от 5 долара, който съвпадаше с написания на свитъка номер. Докато Блейк отново чете бавно и със силен глас номера на банкнотата, аз показвам страницата от флипчарта, на която е написан телефонния номер, избран от Джейн. Блейк започва да чете. 464. Но гласът му е заглушен от виковете на публиката. Всичките вече са видели, че номерът от свитъка и номерът, написан на страницата от флипчарта, са еднакви. Публиката избухва. Всички са се изправили, пляскат, викат, тропат с крака, подсвиркват. Бурни овации, които не спират, а шоуто дори още не е свършило. Застаналият до мен Блейк казва, как го направи, човече? И ме поздравява с вдигната длан. 7. Творческото мислене. Никак не е трудно понякога да спирате и да се вглеждате в петната по стените, в пепелта от огъня, в облаците по небето или дори в кълта, където можете да откриете наистина чудесни идеи. Леонардо да Винчи Когато една прочута компания искаше да запълни едно от вакантните ръководни места, тя представи на кандидатите следния сценарий като част от интервюто. шофирате по пътя в бурна нощ, когато виждате трима души, които чакат на спирката. Една стара жена, която изглежда на прага на смърта, мъжът наклоне на черта жената на вашите мечти и лекар който някога е спасил живота ви. Можете да вземете само един от тях в колата. Кого ще изберете и защо? Ще проявите ли милосърдие, като вземете старата жена, или ще предпочетете луялността, като изберете лекаря? Или романтиката ще надалее и ще вземете човека на своите мечти? Дали всъщност няма да постъпите егоистично? И така, кого е избрал най-добрият кандидат? Отговорът е никого. Той предпочел да даде ключовете от колата си на лекаря, за да откара старата жена в болницата, докато той останал да чака на спирката с жената на своите мечти. И дали това е бил личностен тест или всъщност е начин да се намерят хора с творческо мислене? Вие как бихте поступили? Има една градска легенда, която обожавам. Тя разказва следното. са похарчила милиони долари, за да създаде фантастична писалка, която може да пише при нулева гравитация, обърната надолу, както и при екстремни температури прочутата космическа писалка. Руснаците не разполагали с толкова средства, за това използвали моливи. Въпреки, че фактите не са верни, историята ви накара да се замислите, нали? Аз мисля много. Използвам ума си непрекъснато, независимо дали става дума за убеждаване, четене на мисли, Използване на силата на енергията чи или на интуицията ми. Спирам часовници и огъвам монети. Познавам рождени дни и първи гаджета, карам хората да избират думи на езици, които дори не говоря. Въпросът, който много хора ми задават, е, смятате ли, че можете да използвате повече от 10% от мозъка си? Това като че ли е онази част от когнитивната наука, която хората харесват? Да. Определено. В смисъл, че през цялото време усещам, как всичките ми неврони мърдат. Но после се замислям. Защо изобщо хората смятат, че използваме само 10% от мозъка си? Възможно ли е това? Наистина ли не използваме цели 90% от мозъка, с които бихме могли да станем още по-невероятни същества? За това прочетох доста литература и се оказа, че тази идея е стопроцентов мит. Изследователите на мозъка са доказали, че повечето от различните области в мозъка са непрекъснато активни и че ние използваме всички части от мозъка си в някой момент от деня. Разбира се, че не го използваме стопроцентово през цялото време. Някои области на мозъка просто жужат непрекъснато, за да ни поддържат съзнание, а други части се задействат, когато е необходимо да се изпълнят специфични задачи. Но аз не спирам да си мисля по този въпрос. Чудя се каква част от мозъка си използваме, за да накараме невроните си да работят на пълни обороти. Щом науката ни казва, че използваме целият си мозък, това означава, че няма огромни недокоснати области, които чакат да бъдат отключени. В същото време на мен ми се струва, че не винаги си служим рационално с цялата сила на мозъка си. Някои хора определено я е използват по-добре от други. Като менталист, аз съм прекарал целия си живот в трениране на съзнанието си да работи върху специфични ментални задачи и мисля, че знам доста добре как функционират мозъкът и съзнанието. Изучил съм всичко, с което разполага психологията, за начините на съзнанието да влияе върху човешкото поведение. Знам как да се съсредоточавам, как да усилвам, че енергията си, за да подпомагам менталните процеси, как да я медитирам. Мисля... Че използвам добре потенциала на моят мозък. И въпреки това, има дни, в които върша всичко като че ли в мъгла. Дни, в които просто не мисля. Или съм разсеян. Или изморен. Дни, в които се чувствам така, сякаш използвам само половината си мозък. Ще ви дам пример. Поканили са ме на частно парти, където да. Изнеса представление, Карам кола под наем и търся място за паркиране. Прекарал съм един изморителен ден в непознат град. Пропуснал съм покана за обяд, понеже съм объркал датите, изгубил съм ключа за хотелската си стая и три пъти съм завел погрешно, преди да стигна до тук. Най-накрая намирам място за паркиране, заемам го и спирам. Докато слизам от колата, си мисля да спре радиото, да си взема чантата и същевременно премислям етапите за шоуто ми тази вечер. Когато се каня да заключа колата, установявам, че вече е заключена и ключът ми е останал вътре. Сърцето ми се свива. Но сега нямам време да се притеснявам точно за това трябва да изнасям представление. И как според вас е преминало представлението ми? Вероятно предполагате, че съм правил грешки, не съм разчел правилно мислите, забравил съм имената на хората и, общо взето, съм изнесал най ужасния спектакъл в живота си. Грешите. Още щом излизам пред публиката, умът ми вече е остър, съсредоточен и на Представлението преминава без грешка. Едва когато се връщам на паркинга, осъзнавам, че нямам представа къде съм си паркирал колата, камо ли как да си извадя ключа отвътре. Какво става тук? Все едно в двата случая съм използвал две различни съзнания. На паркинга, преди шоуто, бях разсеян. Направих каквото трябва машинално, по рефлекс. Не използвах активно съзнанието си. Ако бях обърнал внимание на всичко, което се случва в живота ми, ако си бях казал «съсредоточи се» или «най-добре да спра и да помисля за минутка», тогава сигурно нямаше да си оставя ключа в колата и щях да намеря начин да запомня къде съм паркирал. И този вид, немислене се случва през целия ден, непрекъснато. Всички го правим. Дори вие. Смятам, че точно това е времето, когато ние използваме активно само малка част от мозъка си, въпреки, че той функционира изцяло. Сега нека да видим какво се случи по време на представлението ми. Всеки път, когато изляза пред публика, аз активирам ума си в най-висока степен и съзнателно използвам и последната капчица мозъчна енергия. Мозъкът ми е максимално зареден, достигнал е максималния си капацитет и е готов за работа. Ключът към използването на пълната сила на съзнанието е да ангажирате активно всичките му ресурси, да завъртите превключвателя на «включено». Да, преминете от разредената светлина на фенерчето към концентрираната светлина на лазерния лъч. Но някои хора като че ли изживяват целия си живот на автопилот. Дори когато се появяват възможности да ангажират ума си, те отказват да го правят и това е нещо, което никога не съм можел да разбера. Има една история, за която винаги се сещам, когато се срещна с човек, който отказва да отвори съзнанието си. С въодушевление приех да работя за пръв път в Америка. Това беше моя сбъдната мечта. Изпратих по факса всичките необходими за работна виза документи. Трябваше ми само един официален подпис и бях готов за тръгване. Не беше лесно да чакам на опашката за виза. Чувствах се като дете което не може да си намери място от вълнение. Най-накрая дойде моят ред, отидох до прозорчето на гишето и подадох всичките си документи. Отстъпих назад в очакване чиновничката да ги прегледа, да ги подпечата и да му освободи. Простете, господине, каза тя. Визата ви е изтекла. Тя незаинтересовано ми върна факса през прозорчето, готова да извика следващия човек от опашката. Какво искате да кажете? Попитах аз най-вече, за да задържа вниманието и кратко и да запазя мястото си пред прозорчето. Изтекла е, рече тя и махна с ръка към факса. Без да ми даде повече обяснения или да се опита да. Ми помогне по някакъв начин. Погледнах към документа и бързо го проучих. След това се засмях. О, разбирам, казах аз и плъзнах обратно факса през прозорчето. Датата, на която изтича, е следващата година, 2008. Малко е размазано, но пише 2008. Жената поклати глава. Господине, тук пише 2006, визата ви изтекла. Устните и кратко започнаха да оформят думата следващият. Не, наистина пише 2008, погледнете. Просто е издадена миналата година. Тя хвърли бегал поглед. Като главата и кратко вече се поклъщаше отрицателно. Съжалявам, господине. Тук пише 2006 Гласати Гласът кратко вече звучеше потвърдо. Усещах, как забива токчета в земята. Това щеше да продължи наистина дълго. Време беше да сменя тактиката. Отидох при факса и сканирах документа. Точно така. Засмях се. Очарователно, надявам се. Вижте тук, ето я е датата на издаване 2007, значи датата на изтичане няма как да е 2006. Няма смисъл. Господине, тук пише 2006. А датата на издаване 2007. Разсмях се. Наистина беше доста смешно. Нека ви задам един въпрос. Чиновничката ме погледна с повдигнати вежди и вирната бредичка. Не най-подходящия език на тялото в моя случай. И така, кажете ми, как е възможно датата на издаване да е 2007 година, а датата на изтичане да е 2006? Възможно ли е да сме се върнали назад във времето? Надявах се да зърна усмивка в отговор, но получих единствено. Господине, не мога да отговоря на този въпрос. Датата на изтичане е 2006 година. Нямаше смисъл да продължавам повече. Искаше ми се да можех да използвам харизмата си и моята сила да убеждавам, за да накарам тази жена да каже да прав сте, прилича на шестица, но очевидна е осмица. Ето ви печата, приятен ден. Но умът и кратко беше плътно затворен. Оставаха ми две възможности. Да се обадя на баща ми и да го накарам да изпрати по факса поясно копия на формуляра или да взема един химикал и леко да повторя размазаната шестица, превръщайки в осмицата, каквато всъщност беше. Според вас, какво направих? Подсказка. В момента четете главата за творческото мислене. Инцидентът ме притесняваше. Побъркваме това, че хората по цял свят действат по един и същ начин, без да използват умовете си, за да помислят малко. Сякаш действат в зона без всякаква логика и определено без всякаква интуиция, въображение или креативност. Нито капка. Дадени си им строги инструкции и ако се случи нещо извън рамките им, те си изключват. Защо? Не мога да отговоря на този въпрос. Не съм програмиран така. На всички ни е даден невероятен ум, даден ни е мозък, защо не използваме пълния му капацитет? Винаги съм бил голям почитател на творческия гений на Леонардо да Винчи. Ето ви човек, който е използвал 100% от мозъка си ежедневно. Макар той да е познат най-вече с картините си «Монализа» и «Тайната вечеря», знаете ли, че освен това е бил и талантлив скулптор, архитект, музикант, учен, математик, инженер, изобретател, анатом, геолог, картограф, ботаник и писател. Написал е над 13 хиляди страници подборни записки и скици и е изобретил безброй други неща. Орадието, картечницата, безмоторния самолет, шишът за печене на месо, каналната система за напояване на ниви и пренасене на стоки, парашута, подвижния мост, построен за дука на Милано, различни обсадни стълби за преодоляване на крепостни стени, машина за. Изработване на вдлъбнати стъкла, помпа за кладенчева вода. Въртяща се сцена и надуваема тръба за плаване във вода. Смята се, че изобретил и велосипеда повече от 300 години преди той да се появи по пътищата. И е писал своите творби огледално. Да видим дали можете да прочетете това. И просто случай, че нямате огледало под ръка, ето какво пише там. Едно и едно не винаги прави две. Понякога прави единайсет. Това е оригинален лиурсошардизъм. С други думи, нещата не винаги са толкова очевидни, колкото изглеждат понякога трябва да мислим странично. Да обмислим проблема от всички страни или да погледнем идеята от различни гли. Човешкият мозък е способен на толкова много неща и макар да не твърдя, че всички имаме потенциала да се превърнем в Леонардо да Винчи. Аз искрено вярвам, че всички имаме вродената способност да вършим много повече неща, отколкото смятаме, че можем. Нека да се измъкнем от котията на ограниченото, сковано мислене и да видим какво можем да постигнем. Нека бъдем изобретателни. И така, какво ще кажете да загреем с малко главоблъсканици? Не забравяйте да обмисляте добре въпросите и да не се хвърляте на най-очевидния отговор. С други думи, впрегнете мозъка си в работа. Едно 12 круши висят на едно дърво, 12 мъже преминават под него. Всеки си взема круша и там остават да висят 11. Как е възможно това? Две в годината има 12 месеца. Някой от тях имат 31 дни. Колко имат 28? Три. Кое е онова нещо, което ви принадлежи, но станалите хора го използват по-често от вас? Както виждате, на нещата може да се погледне от много страни. Умът ви винаги трябва да бъде на штрек. Едно от предизвикателствата за мен като менталист винаги е било да се старая да разнообразявам шоуто ми, да използвам новите умения, които съм освоил. Когато не съм на сцената, аз мисля, мисля, мисля как да подобря представлението си. Какво мога да направя, което не съм правил досега? Има ли неща, които никой друг менталист не е правил досега? Как мога да подобря още повече уменията си? Сега. Когато се появявам в повечето шоута, за мен е още по-важно да намеря начини да поразчупя рутината. Не искам зрителите да гледат всеки път едно и също. Та наскоро бях поканен отново да гостувам в шоуто на Джей Лено. При първата ми поява познах каква рисунка ще нарисува Джей, доларова банкнота. Прехвърлих чи енергия между него и Заке Фрон и познах Песента, за която си мислеше вокалистът на групата. Втория път исках да покажа нещо ново и интересно. Но какво? Седнах и помислих върху това, като надрасках няколко идеи върху лист хартия просто за да се фокусирам и да освободя потока на мислите ми. Не можах да измисля нищо в момента, затова се пробвах няколко пъти. Нищо не ми хрумна, но знаех, че след като съм задействал процеса за търсене на идеи, съзнанието ми ще продължи да ги генерира, докато аз се занимавам с други неща. Няколко дни преди шоуто научих, че ще се полевя заедно с Ким Кардашан и реших, че ще занеса голяма купчина вестници и ще познае всяка дума, която тя избере от тях. Бях правил този номер много пъти на други места. Спомняте ли си професор Оцуки? Но исках да вкарам допълнителна промяна в това представление. Идеята ми хрумна от думата, която знаех, че ще избере. По време на шоуто дадох на Ким да си избере вестник, страница и дума. Когато я попитах, коя дума си избрала, тя ми каза — лято. Този път не бях записал никъде моята дума. Вместо това съблякох сакото и бялата си риза, за да покажа, че отдолу се тениска. И отпред, с големи букви, беше написано «според мен Ким», а когато се обърнах, на гърба пишеше «ще избере лято». Двамата с Джей бяха изумени. Това беше много смела идея. Тя ясно показа, че бях предсказал думата много преди ким да стъпи в телевизионното студио. Освен това беше наистина необичайно. Идеята ми бе подсказана от лятната топлинна вълна, която бе връхлетяла Нью-Йорк през същата седмица. Страхотно, нали? Изобретателно. Едно интересно нещо, което открих. Докато добавях нови номера към шоуто ми, беше, че това се отразява добре на мозъка ми. Доскоро се смяташе, че само детските мозъци могат да се променят и адаптират, но това не е така. През последните няколко години учените, занимаващи се с мозъка, откриха, че е възможно да се променя биохимията и на възрастния мозък. Вече говорихме за начините, по които медитацията и позитивната енергия променят структурата на мозъка. Освен това се оказа, че при будистките мунаси, които се е медитирали хиляди часове и години наред, гама-вълните, произвеждани от мозъка, имат много по-висока активност, отколкото при средностатистическия човек. Гама-вълните се появяват, когато различни мозъчни вериги се свързват и се асоциират с по-високи нива на ментална активност като съсредоточаване, памет и учене. Както при всички мускули и използването на мозъка го прави посилен. Би ми се искало някой ден да измерят моите гама вълни. Извършването на нови дейности и промените в установения ред създават нови неврални пътеки в мозъка. За мен това е лесно, дори елементарно, бихте казали вие. В живота ми няма установен ред. На мозъка ми сигурно много му харесва, когато скачам в някой самолет посред. Нощ, за да отида в някоя нова страна и да се срещна с една камара нови хора. Всеки път, когато вкарвам нови номер в шоуто ми, мислите ми поемат по съвсем нови, различни мозъчни пътеки. Винаги, когато опитваме нещо ново, ние излизаме от нашата ментална и често физическа зона на комфорт. Трябва да ангажираме мозъците си, за да ги поддържаме силни. Спомняте ли си как сте се научили да си връзвате обувките или да карате колело? Трябвало е здраво да се концентрирате и да се упражнявате, за да свършите както трябва работата. Това създава нови пътеки в мозъка ви, който, що му съвършенстваме уменията, ни дава достъп до тях всеки път, когато ни е необходимо. Тогава мисленето ни преминава от съсредоточено учене към автоматични изпълнение и процесът на обучението приключва. Други елементарни и лесни начини да възбудите синапсите си могат да бъдат миенето на зъбите с лявата ръка, Изучаването на чужди езици, занимаването с някакъв нов спорт или хоби, носенето известно време на превръзка през очите и ориентирането пипнешком. За всичко това е доказано, че стимулира мозъка. Някой път трябва да опитате. Знаете ли, че основната причина възрастните хора да не опитват нови неща е страхът да ни изглеждат глупаво? Предпочитаме да седим на дивана и да оставяме мозъците ни да затъпяват. Вместо да изглеждаме глупаво в очите на другите. Не им позволявайте да ви спрат. Не се страхувайте да се развивате. Прегърнете новото, бъдете изобретателни и стимулирайте мозъка си. Друг начин за стимулиране на мозъка е продължителното преднамерено практикуване на определено нещо. Може да е спорт, затова професионалните атлети стават толкова добри в онова, което правят. Може да е някое хоби, като свиренето на китара, играта на шах или плетенето. Аз цял живот се упражнявам във фокусиране на менталните си умения. В създаването на връзки в мозъка, а след това в подсилването им, докато определени части от действието се автоматизират. В този случай използвам автоматизирането в добрия смисъл, защото то означава, че мога да използвам онова, което съм научил, като основа и да надграждам върху него. Точно както атлетите упражняват уменията си отново и отново, докато не ги усъвършенстват и не започнат да ги прилагат инстинктивно, а след това преминават към следващото ниво, като непрекъснато отместват границите на зоната си на комфорт. По подобен начин моите номера стават все по-сложни, по-трудни. И до днес продължавам да се упражнявам по този начин. Всеки път, когато добавям нов елемент към шоуто ми, той натрупва ментални умения които постепенно се автоматизират. Тогава преминавам към следващото ниво и отново започвам да се упражнявам. Има един изумителен факт, който малко от вас знаят. Лондонските шофьори на таксите имат по-голям хипокамп от повечето хора, това е частта от мозъка, която отговаря за дългосрочната памет, навигацията и създаването на ментални карти. За да карат традиционното черно такси, шофьорите трябва да изучат безумния лабиринт от улички около Чарин Крос и след това да се явят на изпит. Обучението може да отнеме три години и три четвърти от всички, които започват курса, междувременно се отказват. Но нези, които завършат, са възнаградени с истинско стимулиране на мозъка и по висока заплата. Как да стимулираме памета си? Спомняте ли си разказа ми за това, как си заключих ключовете в колата? Има един лесен начин да избегнете подобна неприятност. Използвайте лявата си ръка, за да заключвате: ако сте да сняг, обичайното действие ще раздвижи невроните в мозъка ви, ще създаде нови нива на осъзнаване, ще ви накара да мислите за онова, което вършите и ще ви попречи да действате. Навтопилот, на за да можете да си го спомните по-късно. И разбира се, този метод може да бъде използван и за други неща. Като менталист аз също тренирам памета си, така че да мога да запомням лесно различните части от шоуто ми и да съм в крак с запълнената ми програма. За да си помагам с списъците, обичам да използвам немоничната система с закачалки. Заначало трябва да запомните думите закачалки. След това всичко е лесно и те могат да се използват непрекъснато за най-различни списъци. Ето ги думите, едно пушка, две обувка, три дърво, четири врата, пет кошер, шест пръчки, седем рай, осем порта, девет линия, десет кокошка. Не спирайте да си ги повтаряте, докато не ги наизустите. Едно пушка, две обувка, три дърво и тъна. Когато искате да запомните даден списък, започнете да асоциирате всяка точка от списъка с дума «закачалка», за да си съставите ментална картина. Представете си, че трябва да запомните тетрадка, молив и лъжица. Мислете си едно. Пушка, тетрадка, две. Обувка, молив и три. Дърво с лъжица. Сега си представете един необичайен или шокиращ образ, който да свърже отделните части, така че да ги запомните. Може би държите тетрадка в ръката си и един калобой от дивия запад язди огромен кон, вади пушката си и прострелвате тетрадката средата. Това ще ви накара да запомните, нали? За втората, примерно, вървите сам и кракът започва да ви боли. За това се навеждате, сваляте обувката си и от нея си сипват дози моливи. Нищо чудно, че кракът ви е отекъл. Сега. За номер три, представете си, че седите под едно дърво, поглеждате нагоре и вместо листа, поклоните висят лъжици. Вятърът подухва и лъжиците започват да се сикат върху главата ви. Схванахте идеята. Първоначално може и да ви се стори сложно, но щом запомните думите за качалки, всичко станало ще си дойде на мястото. Този метод работи, защото създава асоциации в съзнанието ви. По същата причина никой не може да си спомни с какво е бил облечен миналата сряда, но всички знаят точно къде са били или какво са правили на 11 септември 2011 година. Понякога паметта ни има нужда от ласък, от напомняне да се съсредоточи и да запомни. Целият мозък и нищо друго освен. Друг въпрос, който хората често ми задават, е, вие, дясномозъчен иди, дявомозъчен човек сте? Също като въпроса каква част от мозъка си използвам, първоначално го приемах за чиста монета. Бих казал, че в училище определено бях левомузичен, с интересите и способностите ми по математика и всички точни науки, които разглеждат рационалното и логичното. Бях човек, който четеше книгите с цел да натрупа знания за психологията. Това отново е рационален подход към обучението. Колкото повече мислех върху това, толкова повече осъзнавах, че начинът, по който четях онези книги, въобще не е бил рационален. Поглеждането в последните страници на книгата, после прескачането напред, ровенето тук там. Никаква последователност. И силната ми интуиция. Непрекъснатото губене на ключове. Може би не съм чак толкова левомозъчен, А дали не съм дясномозъчен? Осъзнавайки, че този отговор не е съвсем еднозначен, аз се заех отново да обмисля въпроса, чийто отговор бях приел толкова. Безусловно. Какво всъщност означаваше той? Дали мозъкът наистина действа по този начин? И да, почетох доста по въпроса. До неудобна основното научно схващане беше, че лявата страна на мозъка е доминантното полукълбо, което отговаря за рационалното. За вербалните действия, като говорене, четене, писане, математическите разсъждения и всички онези умения, на които ни учат в училище. А дясната част не е чак толкова важна. Но през 1968 година се появява изследването на Роджер Спери върху пациенти с така наречените «разделени мозъци», мозъците на тези хора били разделени хирургически по медицински причини, и накрая те са оказали с две отделни полукълба – което довело до доста интересни изводи. Например, когато пациентът гледал някакъв образ само с лявото си око, което е свързано с дясната половина на мозъка, той не можел да назове предмета, тъй като нямал достъп до езиковите центрове в лявото полукълбо. Виждал предмета, но не можел да му каже името. Но когато пред него били наредени няколко предмета, включително онзи, който току-що му бил показан и го накарали да вземе предмета, който е видял, той го взел. Защо? Защото дясната половина на мозъка му видяла предмета и изпратила съобщение до лявата ръка да го вземе. Не е ли изумително? Спери заключава, всичко видяно с че операцията оставила тези хора с два отделни мозъка. Тоест с две отделни сфери на съзнание. Това изследване открива специфични разлики между двете полукълба и Спери получава Нобелова награда за работата си. В края на благодарствената си реч той казва, вълнението и удоволствието, които изпитвам с дясната половина на мозъка ми, са толкова огромни, че лявата ми половина трудно намира думи, за да ги изрази. Вижте за какво отговаря всяко полукълбо на следващата снимка. Спери показва, че дясната половина на мозъка е също толкова важна, колкото и лявата, и ето, че изведнъж дясното полукълбо става свръхпопулярно. Всички сме били подканяни да търсим потенциала. Заключен в собствените ни мозъци, неоткрит и неразвиван в продължение на години. Лявата половина изведнъж изпада в немилост. Настъпва времето на нездържаните емоции и творчеството. Училищата са обвинявани, че се фокусират единствено върху мисленето с лявата част на мозъка. Стандартизираните тестове са заклеймени, но все още се използват. Започва един вид революция. Художниците са добре дошли, счетоводителите са нежелани. Но тази революция не продължава дълго. На теория е вълнуващо да си представиш свят, в който са важни само изкуството и творчеството, емоцията и интуицията. Няма ли животът да бъде по-интересен, по-забавен? Ала науката всъщност не поддържа идеята за двете отделни части на мозъка. Хората не са само левомузъчни или десномозъчни. Нещата не са толкова прости. А защо трябва да бъдат? Тук става дума за човешкия мозък мозъкът, който построи пирамидите, излекува дребната шарка и изпрати човек на луната. Истината е, че всяка половина от мозъка е подобра в обработването на определен вид информация. Лявото полукълбо отговаря за последователността, буквалността и анализа, докато дясното се грижи за контекста, изразяването на емоциите и синтеза. За да видите какво имам предвид, върнете се на теста на струп на Сътъра 95. В края на четвърта глава, във втората група целта беше да назовете цвета, с който е написана думата, а не да прочетете самата дума. Това ви затрудни, нали? Така, защо втората група думи е толкова трудна? Защото лявата половина на мозъка ви се опитва да произнесе думата, която вижда написана, а дясната половина се опитва да каже какъв е цветът? И вие се озовавате в конфликт между двете полукълба. Едва след като лявото полукълбо разбере, че трябва да каже какъв е цветът, вие успявате да направите каквото трябва. Това ви създаде известно главоболие, нали? Толкова сме свикнали автоматично да обработваме думите, когато ги видим, че са нужни доста усилия, за да потиснем този порив и вместо това да кажем цвета им добър пример за това, как трябва да насочваме вниманието си и да се откажем от функционирането на автопилот. А защо третата група думи е лесна? Ами много по-лесна е, защото значението на думите не се намесва, нали? И така, обратно към въпроса дали съм левомузъчен или дясномозъчен. Както повечето хора, аз съм по-малко и от двете. Двете полукълба на мозъка ни отговарят за различни неща, но работят заедно. По природа използваме и двете половини на мозъка ни за почти всичко, което правим. Спомнете си за мозъчната атака, която предприех преди шоуто на Джей. Лено. В този случай използвам и двете половини на мозъка си. Сяда ми мисля рационално, логически за това, че ми трябва нещо ново за шоуто и си водя списък с възможностите. След това оставям съзнанието ми да блуждае, правя си асоциации и връзки, които не винаги са логически, често дори нямат смисъл. Тук се намесва дясната половина на мозъка ми и накрая точно тя дава идеята за тениската. При всички случаи творческото разрешаване на проблема изисква едновременно анализиране и внезапен проблясък. Това е същото, като да преминете от стеснен към разширен фокус и обратно. Чувал съм че когато музикантите импровизират, те изключват активността в предната част на мозъка, сякаш за да намалят менталния си контрол и да пуснат идеите да се скитат свободно. Освен това винаги съм харесвал представата за авторката на Хари Потър, Джоан Рулинг, която седи в копето на един влак и гледа през прозореца, и внезапно, спокойното и кратко, интуитивно съзнание се появява момчето Мадьосник, което ще бъде главна звезда в безцелерите и кратко. Но щом веднъж се е появил и кратко, тя трябва да превключи на различен тип мислене, за да обмисли развитието на фабулата и отделните герои. Ние непрекъснато използваме и двете половини на мозъка си, без да си даваме сметка за това. Представете си, че заедно с ваша приятелка организирате изненадващо парти. Трябва да се планират милион неща, кого да поканите, каква храна и питията да осигурите, къде да ги купите и така нататък. Списъка ви, освен всичко станало, има и точка, купи LED. Вие го знаете и приятелката ви го знае. Вие се грижите за нещата, които сте се съгласили да поемете, приятелката ви работи по своя списък. В 7 часа във вечерта на партито приготовленията са приключили. Приятелката ви решава да си налее чаша прясна лимонада, докато чака да си вземете душ преди пристигането на първите гости. Тя отваря фризера. Няма лед. Къде е ледът? Вика тя. Вие изключвате сешуара в съседната стая и хуквате към кухнята по халът с ужасено лице и притисната към устата длан. Хубаво, аз ще отида да взема, сопва се тя, трясва чашата върху кухненския плот, грабва ключовете на колата и изхвърчава през задната врата. Знаете отлично какви мисли се въртят в главата и кратко в този момент точно както тя е разбрала отговора ви на въпроса и кратко, къде е ледът, без дори да се налага да си отварят устата. Тук двете полукълба на мозъка ви и на мозъка на вашата приятелка работят много ефективно заедно. Лявото полукълбо обработва буквалното значение на думите «хубаво», а ще отида да взема, следвайки правилата на речниковия запас и граматиката. Същност, ако функционираше само лявото ви полукълбо, тогава вие щяхте да чуете само тези думи и буквалното им значение, че приятелката ви ще излезе и ще купи лед. Но тъй като на помощ се притичва и дясното полукълбо, вие долавяте и другите небуквални знаци, от които разбирате, че вашата приятелка ви е ужасно ядосана. Дясното полукълбо на мозъка отговаря за нещо, наречено прозодия Ритъмът, ударението и интонацията на речта. Затова регистрира емоционалното състояние на приятелката ви, докато тя говори, забелязва сарказма в думата хубаво, ударението върху думата аз. Анализирайте и негативния език на тялото на приятелката ви и ще знаете точно как се чувства тя. След като сте използвали двете половини на мозъка си, за да разтълкувате детайлите в отделните думи и общата картина на настроението на приятелката. Вие, вие решавате да се облечете бързо. Да запалите няколко свещи и да се надявате, че гостите ще пристигнат скоро след като тя се върне следа. Това е вашият мозък в действие, прекрасно използващ двете си половини. Но ако сравните примера с партито с моя начин да използвам мозъка си по време на ментален номер и по време на мозъчната атака, ще забележите разлика. Огромна разлика. При случката следа виждате как двете половини на мозъка работят заедно автоматично. Това е нормалната работа на мозъка и той е много добър в нея. По време на моите представления аз правя нещо друго. Съзнателно използвам и двете половини на мозъка си. Има определен вид мислене на сученото мислене, което разбира силата на двете половини на мозъка и съзнателно я е търси. Голяма част от номерата ми са изцяло замислени и изпълнявани в последователен ред, ляво полукълбо, но понякога... При полявата на непредвидени пречки се налага да действам спонтанно и креативно, дясно полукълбо. Използвам хумор, дясно полукълбо, но твърде често някоя част от хумористичното съдържание е предварително планирана, ляво полукълбо. Разчитам на интуицията, дясно полукълбо, но активно използвам за взимането на решения, ляво полукълбо. Мисля за цялото шоу и развитието му, дясно полукълбо. Но свен това се концентрирам и върху отделните сегменти, ляво полукълбо. През цялото време прескачам от едното към другото, като се опитвам да използвам всяка унция мозъчна сила едновременно и от двете полукълба. Смятам, че е важно да се мисли за тези неща, тъй като живеем в свят, в който властват рационалността и логиката. Повечето от нас изпадат в лявомозъчно мислене по-често, отколкото би трябвало. Често предпочитаме внимателно обмислената логика пред интуицията. Непрекъснато ни окоръжават да постъпваме точно така. Избираме да играем по правилата, вместо да се отклоняваме от тях. Започваме да се чувстваме удобно, затворени в кутията си. А трябва да излезем от нея, да мислим с отворено съзнание, да усещаме ясно какво става около нас, да бъдем възприемчиви към новите идеи и предизвикателства. Трябва да вкараме в играта уменията на дясното ни полукълбо и да мислим с целия си мозък. Сега да видим дали можете да приложите малко такова мислене в разрешаването на следното. Предизвикателство Какво ще направите, ако ви дам една свещ, картонена кутийка с кабърчета и картонен кибрид, и ви накарам да закрепите свеща към стената, така че да не капе восък върху масата под нея? И това са единствените материали, с които разполагате. Помислете си. Имам предвид сериозно да помислите. Как се справихте? Ако сте като повечето хора, значи сте решили да разтопите свеща и безуспешно да я залепите за стената или да я забодете за стената с кабърче. Дори и да бяхте успели, в което се съмнявам, това щеше ли да попречи на восъка да капе? Единственият начин да се реши проблемът е да мислите извън котията, буквално. Не мислете за котиката с кабърчета като за котика, мислете за нея като за. Свещник, който може да бъде забоден за стената. Така вече става, нали? Този класически експеримент се нарича проблемът със свещена Дънкър. Така, да видим дали можете да приложите нестандартно мислене към следните проблеми. Не забравяйте прочутия цитат: едно и едно не винаги прави две. Може да ви послужи тук. Едно, един обиец е осъден на смърт. Трябва да избере между три стаи. В първата бушува пожар, втората е пълна с убийци са заредени оръжия, в третата има лъвове, които не са яли от три години. Коя е най-безопасната за него? Две мъж е облечен в черно. Черни обувки, чорапи, панталони, палто, ръкавици и черна скюрска маска. Върви по черна улица с угасени лампи. Черна кола се приближава към него с угасени фарове, но някак се успява да спре на време. Как успял шофьорът да види мъжа? Три, в една стая има три кружки, а отвън има три ключа, всеки свързан с по една кружка. Работата ви е да разберете кой ключ за коя кружка е, но можете да натиснете само два от тях и можете да влезете в стаята само веднъж. Четири, преди смъртта си един крал разпоредил... Че синът му може да наследи кралството само ако извади правилната бележка от една шапка. За изпълнението на този план натоварил брат си, чичото на момчето. След смърта на краля, чичото казал на принца, че трябва да избере една от двете бележки в шапката и унази, която извади, ще определи съдбата му. На едната бележка е написано «всичко», на другата е написано «нищо». Как ще спечели принцът кралството? Пет в един автобус можете да си купите билет за 1 долар или кочен с 12. Билета за 10 долара. Една пътничка се качва в автобуса, дава 10 долара и шофьорът веднага и кратко дава кочен с билети. Как е разбрал, че пътничката иска цял кочен, а не само един билет? 6. Можете ли да нарисувате правоъгълник с три линии? 7. Участвате в състезание. Правите един финален спринт и успявате да изпреварите бягащия на второ място състезател. На кое място финиширате? Опитайте се първо да отговорите на въпросите. След като приключите, отворете на страница 170 за отговорите в края на главата. Струват ви се очевидни сега, след като ги прочетохте, нали? Понякога трябва просто да погледнем на нещата от другата страна или дори от двете страни. Сега нека отново да проверим творческото ви мислене. Вижте този цилиндър. Кой отвор се намира отпред? Първоначално повечето хора виждат, че цилиндърът е насочен отляво на дясно, но след малко работа с мозъка можете да преобърнете изображението и да погледнете през отвора вдясно. Може би ще ви е нужно известно време, докато спеете да накарате мозъка си да обработи информацията първо по единия начин, а след това по другия. Вместо да го оставите сам да решава вместо вас. Не спирайте да го тренирате. А сега какво ще направите в следната ситуация? С двама приятели трябва да хванете полет, за да отидете на спешна бизнес-среща. Колата, която сте взели под наем, пука гума. Няма проблем, защото единият приятел ще ви откара до летището. Но колата ще ви трябва веднага след като се върнете от срещата същата вечер. Не разполагате с много време, затова трябва бързо и изобретателно да се какво ще поиска от вас Ей Кланкърс, агенцията, която ви е дала колата под наем, за да реши проблема, докато вас ви няма. После, след като сте обмислили всичко, оставяте един от приятелите ви с колата край пътя, скачате в колата на другия и потегляте към летището, като междувременно се обаждате в Ей Кланкърс по мобилния си телефон. Обяснявате им ситуацията и с огромно удоволствие установявате, че представителят на сервиза има услужлив и отзивчив човек. С удоволствие ще изпратим някой да смени гумата или колата. Добри новини. Колко време ще отнеме? Питате вие. Два часа. Трябва да ни чакате до колата, сър. Е, аз не мога да го направя, защото пътувам към летището, но ставих един приятелс. Колата заедно с ключовете и цялата документация. Той ще остане там, докато проблемът не бъде решен. Чувствате задоволство, защото сте помислили за всичко, преди да тръгнете. Съжалявам, сър, но трябва вие да ни чакате при колата. Не вашият приятел. Но аз не мога да го направя, един приятел ме кара към летището. Друг мой приятел ви чака там всичко необходимо. Разбирам. Сър, но е необходимо при колата да бъде официално регистрираното в договора за найем лице. Нима трябва да отменя полета си, да пропусна срещата, която може да ми донесе участие в телевизионно предаване и да чакам при колата? Съжалявам, сър, не мога да отговоря на този въпрос. Това да ви звучи познато? Сигурно самите вие сте попадали в подобна ситуация. И тогава какво трябва да се направи? Може би малко хумор ще реши проблема. Да речем, че аз ви чакам при колата. Така добре ли е? Добре е, ами ако друга кола мине и ме блъсне, и аз се озова в болницата с два щупени крака. Тогава какво? Вече няма да мога да ви чакам при колата. Тогава ще ми смените ли гумата? Съжалявам, сър. Не мога да отговоря на този въпрос. Дясната половина на мозъка ми е изключена за това упражнение по обслужване на клиенти. Категорично ми е забранено да мисля извън границите на котията. Сигурно сте се досетили, че аз бях участникът в този сценарий. Менеджерът ми Гари остана в колата да чака Кланкърс, докато другият ми менеджер, Майк, ме откара до летището, а аз бях този, който проведе този безумен телефонен разговор. За щастие! Най-накрая успях да разговарям с ръководителката им, която се умя да отговори на въпросите ми, прояви творчество и с помощта на конферентен разговор между нея, мен и Гари, успя да намери решение. Творческото мислене печели всеки път. А когато чуете някой метеоролог да каже, че днес е нула градуса по Фаренхайт, а утре ще бъде два пъти постудено? Как го разбирате това? Как може да бъде два пъти постудено от нула? Отговор 0 градуса по Фаренхайт е 1777 градуса по Целзий. Два пъти по студено би означавало 3,5,5,4 градуса по Целзий, което ще е 3,1,9,7,2 градуса по Фаренхайт. Тук въпросът не е да разберете правилния отговор. Става дума за значението да мислиш отвъд абсурдността на въпроса. Да мислиш творчески може да означава да намериш заобиколно решение на. Проблема? а не да подходиш фронтално към него. А какво ще кажете за следващото? Ако шоколад и дъвка струват долар и 10 цента заедно, а шоколадът струва 1 долар повече от дъвката, то колко струва тя? Сигурно си спомняте това от началото на книгата. Повечето хора, когато чуят този въпрос, отговарят 10 цента. Подвежда ги единият долар. Но ключът тук е да осъзнаете, че шоколадът струва с 1 долар. Повече, т.е. ако кажете, че дъвката струва 10 цента, значи шоколадът трябва да струва долар и 10 цента, а шоколадът и дъвката заедно ще струва долар и 20. Единственият възможен отговор е, че дъвката струва 5 цента, шоколадът долар и 5 цента и двете заедно струват долар и 10 цента. Но вие сигурно сте го разгадали, защото сте впрегнали мозъка си и сте станали експерти. Един от номерата ми, както вече знаете, е да накарам някого да нарисува нещо върху лист хартия, докато аз съм извън стаята и рисувам съвсем същото, което разчитам в съзнанията му. Казах ви, че повечето хора рисуват едно и също нещо. Усмихнато личице. Дали наистина до толкова ни липсва творчество, че рисуваме първото нещо, което ни мине през ума? Що за побърка на работа? И тото толкова, че да ми се налага да казвам, нарисувайте нещо, но моля ви, не рисувайте усмихнато личице. Ще ми се все пак да използвам менталните си умения. Може и да ви е трудно да повярвате, особено ако все още мислите по рационалния, левомузъчен начин, но най-глупавите, най-абсурдни, най-нелепи вицове могат да ви накарат да мислите творчески. Някои от любимите ми вицове са вицове за слонове. Те представляваха важна част от живота ми и дори днес с приятелите ми се умираме от смях, като ги чуем. Обожавам ги заради изненадващите им отговори. И заради неконвенционалната им логика. Ако и вие си спомняте някой от тях, приятно припомняне. Ако пък никога не сте ги чували, значи ви очаква голямо удоволствие, което същевременно ще настрои и мозъка ви. Бих могъл да ви разкажа стотици такива. Или повече. Но ще ви предложа само няколко. Номерът е да отворите ума си към всякакви възможности, да забравите за чистата логика и да се опитате да отговорите колкото се може по-бързо. Приятно забавление! В. Как ще вкарате четири слона в един мини-купър? О. Два отпред и два отзад. В. Как ще напъхате слон в хладилник? О, отваряте вратата на хладилника, пъхате слона вътре, затваряте вратата. В, как ще напъхате жираф хладилник? О, отваряте вратата, изваждате слона, пъхате жирафа, затваряте вратата. В когато лъват, царят на животните, провежда важно събрание в джунглата, кое от животните не се появява? О, жирафът. Той е в хладилника. В. Опитвате се да преминете през пълна с крокодили река. Как ще го направите? О, с плуване! Всички крокодили са на събранието. В, как разбирате, че в хладилника има слон? О, чувате го как яде? В, как разбирате, че в хладилника има два слона? О, чувате ги как разговарят? В, как разбирате, че в хладилника има четири слона? О. отпрете е паркиран мини купър. В. Защо слоновете лакират ноктите на краката си в червено? О. За да се скрият в поле с ягоди. В. Виждали ли сте някога слон в поле с ягоди? О. Значи номерът слака минава. В. Как ще попречите на слон да се провре през иглено ухо? О. Като завържете опашката му на възъл. И най-тепият от всички. В. Защо слонът и бананът си приличат? О, защото и двамата са жълти. С изключение на слона. Схващате идеята. Уловихте ли се да мислите за поразлични отговори? Досетихте ли се дори за правилните отговори? Браво на вас! Сигурно сте използвали и двете половини на мозъка си. Впрягане в работа на целия мозък. Предполагам. Че притежавате смартфон, iPod или някаква друга технологична джаджа, или поне познавате човек, който притежава такава. Ще си изненадате как днешната технология има връзка с начина, по който използваме мозъка си. Само преди десетина години Apple представи първия си iPod. Той представляваше революционна машинка във всякакъв смисъл. Внезапно можехме да ходим навсякъде, събрали цифровизираната музика в шепата си. Но голяма част от привличането му се дължеше на дизайна и маркетинга му. Айподът беше свръхмодерен, супер авангарден. Част от стила на живот, към който се стремим. И след онзи първи Айпод Apple не спира да представя все нови и нови поколени Айподи, а ние ставаме все повзискателни като клиенти, очакваме както технологична гениалност, така и красив дизайн. Очакваме от нашата технология забавление и зашеметяващи цветове. Искаме по-тънки, по, -тънки, по модели. Търсим естетика. Вече не искаме компютри, телефони или музикални плеери, които просто обработват информация и съхраняват данни искаме да изглеждат добре, докато го правят. Без да осъзнават, компании като Apple са ни свързали с правилната страна на нашия мозък. Колко често сте чували някой компютърен маньяк да изпада във възторг от новия iPad? Изглежда толкова красиво. Трябва да си го кутя. Обожавам този цвят. И после започват да говорят за паметта му, за мегабайтове и всички онези причини, поради които се купува компютър, но всички ние знаем, че си го е купил по чисто емоционални, естетически причини. Даниел Пинг е написал една страхотна книга, изцяло ново мислене, която обръща внимание на мисленето с целия мозък на работното място. Теорията му е... Че дните на доминирането на лявото полукълбо са свършили онези професии, които разчитат изцяло на рационалното, логичното, последователното, един вид компютърно мислене, не са професиите на бъдещето. Програмирането, счетоводството, правните услуги и финансовият анализ могат да бъдат вършени срещу помалко заплащане и в други държави. Работниците на бъдещето трябва да имат по-различно мислене, което да включва иновации, изобретателност, както и емпатия. Качества както на дясното, така и на лявото полукълбо. И така, като че ли работната сила на бъдещето ще се състои от служители. Използващи и двете половини на мозъка си, заети в компании, които окоражават това мислене, за да разработят продукти и концепции за своите използващи целият си мозък клиенти. Има една страхотна история за един мъж, който станал милионер. Той пуснал реклама във вестника, в която обещавал да даде на всеки, който му изпрати един долар, съвет как да стане милионер. Получил 3 милиона от кандидат-милионери и, както бил обещан, дал съвета на всички, които се свързали с него. Съветът. Бележка, на която пишело: Просто направете онова, което направих аз. И съветът бил съвсем верен, защото дори след като платил за канцеларските материали и пощенските такси, пак му останали повече от 1 милион долара. Като говорим за милионери с творческо мислене, основателите на Google Лари Пейдж и Сергей Берин са изградили компанията си, ръководейки се от че работата трябва да е стимулираща, а стимулът трябва да е забавлението. Офисите на Google по цял свят имат фитнес зали, класове по йога, маси за билярд и видеоигри. Мозъчните атаки и обсъжданията се правят в малки стаи и зали за съвещания, а не по кабинетите. Всеки пета Клари и Сергей провеждат срещи на цялата компания, обменят идеи, отговарят на въпроси и слушат. Те са въвели 20% време, за да позволят на програмистите си да прекарват една пета от работното си време за проекти, които ги интересуват, но не са свързани с пряката им работа. Някои от най-известните приложения на Google, като Dzmail, Пикаса, Google Maps и Google Suggest са се появили в резултат на тази програма. Предполагам, че хората в Google не са окоръжавани да казват. Съжалявам, но не мога да отговоря на този въпрос, сър. Както знаете, марката Google вече е станала и глагол. Ние вече не търсим разни неща в търсачките, а гугълваме. Същност думата... Google вам официално е въведена като глагол в Оксфурдския речник на 15 юни 2006 година. И между другото, Google не са особено доволни от това възможно размиване на марката им. На мен ми се струва като страхотен маркетингов похват, като уригелър и скептиците му. А за малко размърдване на мозъка след всичкото това четене, можете ли да се сетите за други марки, които са навлезли в говора като нарицателни думи? Ще ви подскажа една. Ксерокс. Сещате ли се за други? Колко? Десет? 20. Сега да видим дали наистина сте се превърнали в творчески личности и да помислим за съвременни марки, които ще станат глаголи в следващите 5 години. Какво ще кажете за Лиорсушард? Като например «Леле» направо ме у Лиурсу шардиса, вместо «Леле» току-що ми прочете мислите. Има една история за творческото мислене, която винаги ме вдъхновявала. На 52 години Рей Крок инвестира всичките си спестявания, за да стане изключителен дистрибутор на Multimixer – машина за млечен шейк. Когато едни от клиентите му, двама братя, поръчали 8 машини, мозъкът му превключил на скорост и той се запитал – защо? Повечето ми клиенти си поръчват една или две. Поръчка на цели 8 е нечувана. Рей отишъл в сам Бернардино, Калифорния, за да проучи работата и открил, че клиентите му притежават най посещавания ресторант, който бил виждал в живота си. Формулата му била бърза, семпла храна, хамбургери, млечни шейкове и пържени картофи. Рей бил впечатлен и творческият му ум отново се задействал. Той знаел, че тази формула ще има навсякъде успех. Затова предложил на собствениците да отворят и други ресторанти с неговата финансова подкрепа. Собствениците се съгласили и новите ресторанти имали същия успех. Между другото, двамата братя се казвали Макдоналд, останалата част от историята знаете. Творческото мислене продължи да нанася удари. Мислене за златен медал Основателят на фейсбук Марк Закърбърг работи на бюро в Голяма зала, пълна с програмисти, няма собствен офис. Когато някой завърши проекта си, Закърбърг удря е един гонг, за да отбележи постижението. Проктър и Гембъл наскоро промениха традиционния си научни следователски процес, определяйки за основна цел на компанията 50% от новите им продукти да идват отвън, но от собствените им лаборатории. Те създадоха нова длъжност, технологични предприемачи, които търсят и с университетските лаборатории и изследователските центрове по цял свят нови научни открития. Корпорацията Nokia създаде Клуб 1.0 и приема 8 него инженери с поне 10 патента. Компанията ZMA създаде програма за финансиране под името Genesis Grants за учени, които желаят да работят по външни проекти, като всяка година раздава от 12 до 20. Стипендии за суми от 50 до 100 000 долара. Учените използват парите, за да не имат допълнителен персонал и да закупят оборудване за новите си проекти. През цялата ми кариера съм принуден да проявявам съзидателност. Да бъдеш менталист не е работа от унези, в които трябва да стане сутринта, да отидеш на работното си място и да приключиш в 5 следобед. Не, Моята работа изисква непрекъснато мислене и задаване на въпроси. Какво следва сега? Какво мога да направя следващия път? До какво ще доведе това? Как мога да обновя програмата си? Какво мога да направя с това? Всеки път, когато се налага да си задавате много въпроси, вие сте принудени да проявявате творчество. Това изобщо не е кариера, която изисква от мен да мисля извън стените на котията. Това е кариера в която аз напълно изхвърлям котията. Непрекъснато съм в движение, адаптирам се към всичко, към което ме насочва животът или към което съм го принудил да ме насочи. Непрекъснато се прооткривам, от Шоумен, който изнася представления пред публика и на частни партита, до Инфотейнер. От Шоумен в телевизионни предавания и токшоута до Шоумен, който изнася представление на живо в Лайе Вегас. От корпоративен разведрител до корпоративен детектив. Светът непрекъснато се променя. Трябва да съм нащрек. Винаги измислям нови неща за представлението ми, нови начини да представя менталните си умения. И някои от тях ще се провалят. Знам го. Логично е колкото повече идеи, толкова повече и провали. Но провалът не винаги е лошо нещо. Както е казал Томас Едисон, аз не съм се провалил, просто открих 10 000 начина, по които това не става. Един от аспектите на съзидателното мислене е генерирането на много, много идеи, много възможности. Не всичките идеи ще бъдат страхотни, може дори да не се окажат добри, а някои от тях няма да се осъществят по план. Но една провалила се идея може да ви накара да мислите по различен начин и това понякога да ви доведе до невероятен успех. Творчеството е непрекъснат процес. Според мен най-добрите идеи и изобретения се раждат от мечтите. Искам да направя това, но как? Как да стигна дутъм? Какви трябва да са стъпките? Възможностите? След това поемате нататък, като вкарвате в употреба всички части на мозъка си. Този творчески дух се носеше. Във въздуха. Докато растях, беше ужасно вълнуващо. Татко винаги изобретяваше разни неща, записваше си идеи, докато работеше също като Леонардо да Винчи. Родителите ми нямаха нищо против да бъда странното дете, момчето с особените способности. Не се опитваха да ме карат да се приспособявам. Не ме насилваха да ходя в колеж. Знаеха, че имам планове, които определено водеха извън котията, и ме оставиха да ги следвам. И аз продължавам да ги следвам. Мисля, че извадих голям късмет да се родя в Израел, където творческият дух наистина се цени, особено през последните 10 години. То е нещо, като национален ген толкова много хора са предприемачи. Израел е наистина малка държава, с население около 7 милиона и половина. Тя притежава най-голям брой високотехнологични компании след Съединените щати и 80% от 3000 хиляди израелски компании, които се занимават с научно-изследователска работа, са създадени преди по-малко от 10 години. Тук предприемачеството се е превърнало в напълно приемлив избор на кариера, точно каквато е лекарската или адвокатската. За новаците е лесно да получат съвет, тъй като винаги ще се намери някой приятел, който притежава своя собствена компания. Аз също мисля за себе си като за предприемач със собствена стартъп компания, само аз и силата на моето съзнание. Интересното е, че голяма част от най-големите компании в света, като Google, Intel, Microsoft, побързаха да отворят свои научни следователски центрове в Израел, дори по време на войните. От инженерите и учените в тях се очакваше да мечтаят и мислят наистово. Представям си, че всички тези центрове са пълни с хора като мен, които подскачат наоколо, впрегнали целите си мозъци в работа, и си говорят – хайде да направим това, хайде да направим онова. И може би някоя от тези идеи ще пробие и ще се превърне в следващия световен хит. Както клетъчните телефони, например, които бяха изобретени в научно-изследователския център на Моторола в Израел, или пък компютърните чипове на Intel, флашките или най-маничката камера света, която се използва в медицината. Всичко това е изобретено в Израел. Google Suggest е създаден от израелски екип. Сигурно го ползвате ежедневно в Google, без да забележите. Това е списъкът с предложения. Който пада надолу всеки път, когато започнете да пишете нещо в търсачката. Много ми харесва, защото до някъде напомня на четенето на мисли. Google подхвана идеята, разработи я и я превърна в инструмент, който се използва от всеки. Съзидателното мислене в действие. Напоследък разработих съвсем нов номер с който наистина се гордея. Част от него вече знаете, но сега ще ви разкажа как го измислих, за да ви запозная с моя творчески работен процес. Харесва ми да вкарвам нови неща, за да не стане шоуто ми скучно както за мен, така и за публиката ми. Както всеки артист, така и аз живея нормален живот извън сцената. Имам приятели. Имам си приятелка. Излизаме заедно на вечеря и на кино и всичко наоколо може да ме вдъхнови за някой нов сегмент в шоуто ми. Дори цветът на салфетката може да ме вдъхнови. Но първо трябва да поставя рационалното си мислене на мястото му, за да може съзидателното мислене да ме връхлети неочаквано. От доста време исках да направя нещо с телефонни номера шоуто ми, те са универсални и същевременно лични. Познавал съм телефонни номера и пин-кодови преди, но исках да включа телефонните номера в по продължителен сегмент, който да обхваща цялото представление и да включва няколко от зрителите. И така, какво бих могъл да направя с телефонен номер, което не съм правил досега. Винаги, когато обмислям нови идеи, се опитвам да стигна до невъзможен парадокс. Мисля на широко и после проверявам дали е възможно да се направи. Чуди се какво ли ще се случи. Ако накарам някой да си избере телефонен номер от целия указател, а аз предварително да съм предсказал кой е той. До тук добре. Но не е достатъчно. Така, какво ще стане, ако се обадим на този номер и се свържем с телефонен секретар, който ще каже «Здравейте, благодаря, че се обадихте». Надявам се, че се забавлявате на представлението на Лиур Сушарт. Това ще е страхотно. Но после се замислям, дали изобщо бих могъл да направя нещо такова? Дали изобщо е възможно? Тогава превключвам на друга скорост. Все още ми се иска да направя нещо с числа и ми харесва идеята някой човек от публиката да избере случайен номер от телефонния указател. За това просто се отпускам и оставям умът ми да се скита свободно и да мисли. От време на време се връщам към проблема, за да проверя дали пък нещо. Не се е разрешило от само себе си. Ами ако използвам номера на социални осигуровки? Или рождени дати? Не. Умът ми не спира да мисли, докато аз върша други неща. Та веднъж, няколко месеца след като идеята започна да се оформя, аз се седя в един ресторант във Вегас и си плащам сметката. И изведнъж бум. Като от нищото се появява прозрение. Ето го отговора. Серийните номера на банкнотите Мога да комбинирам телефонните номера с серийните номера на банкнотите. Така изведнъж ми се появява идеята някой да извади доларова банкнота от портфейла си и серийният и кратко номер да същият като телефонния номер. Не е ли невероятно? Страшно ми хареса. Но не мога да там. Искам да продължа още по-напред. Питам се какво ще мога да направя с това. Искам да го подобря, да създам нещо невероятно, което няма да бъде забравено, нещо стройно съвпадение, четири кулминации, невъзможна мечта. Знам, че с помощта на творческото мислене мога да го направя. Що ми идеята се появи, аз трябва да я разбия на части, да я рационализирам и да определя дали мога да осъществя. С какви стъпки и фази? Включва ли обеждаване? Трябва ли да търся други начини, за да го направя? Така, че планирам всичко внимателно и упражнявам отделните части от номера, като при всеки опит изглаждам проблемите и изчиствам детайлите. Едва след това мога да го добавя към шоуто. Но преди да го направя, си представям как седя сред публиката и гледам точно тази част от шоуто. Как би изглеждала тя на един зрител? Кое е най-доброто място, на което да застана? Кои са най-добрите думи, които да използвам? А времето? Смятам себе си за директор на съзнанието, който контролира целият процес. Мисля като шоумен. Мисля като зрител. Оглеждам всяка част от номера от всички страни. Разкрива ли невероятните способности на съзнанието? Представлява ли добро забавление? Ще привлече ли скептиците? Продължавам ли да се развивам като менталист? Ако е така, тогава съм доволен. Поемам на път сподновеното шоу. Целият номер се разраства от една малка мисъл, която се появила в невообразимите дълбини на съзнанието ми. Но той не расте от само себе си. Трябва да го развия, използвайки всяка частичка мозъчна сила, която притежавам, и след това да го представя на света. Като доказателство за невероятната сила на съзнанието. Лас-Вегас 2011 900 човека Връщаме се обратно към онова шоу. Направил съм всякакви невероятни неща, познал съм имена, прехвърлил съм енергия, предсказал съм серийния номер на банкнота, който съвпада със случайно избран телефонен номер от указателя, направил съм много други фантастични неща, които ще видите, когато дойдете да гледате някои от представленията ми. Имаше въздействие и смях, забавление и чудене. А сега, точно когато публиката си мисли, че не може да се случи нищо повече, се полявява то. Шоуто почти е приключило. Нощта беше невероятна. Позитивната енергия е огромна, заляла е цялата публика, обхваща и мен. Ръкоплесканията не спират, прехвърлят се от единия край на залата към другия, кръжат наоколо. Хората са станали, лицата им греят от удоволствие. Вдигам ръка във въздуха и махвам да замълчат за малко. Само още нещо, преди да си тръгнете, вика аз. Някой носи ли в себе си мобилен телефон? Публиката вече е. Отихнала. Възможно ли е да има още нещо, мислят си те. Един мъж от предните редици ми подава айфуна си. Благодаря, казвам аз и се преструвам, че го прибирам в джоба си. Всички се смеят. Връщам му го, като продължавам да говоря със силен глас, за да ме чуят всички. Тази вечер беше избран един телефонен номер. Посочвам към флипчарта. Защо да не му се обадим? Господине, казвам на мъжа с айфона, бихте ли набрали този номер? Пуснете го на говорител тук, до микрофона ми. Той набира номера и ние чуваме как телефонът звъни три пъти, преди да се включи телефонният секретар. Разнася се мъжки глас. Благодаря ви, че дойдохте тук тази вечер, за да видите свръхестественото забавление на Лиурсу Шарт. И огромни благодарности на Блейк и Джейн за специалната им помощ. Всички се изправят на крака почти едновременно, цялата публика пляска с ръце и вика, море от изумени лица, които се смеят, разговарят, възклицават и бърбурят изумено. Чувам отделни гласове тук и там. Един човек крещи «Не». Това не е възможно. Друг просто непрекъснато повтаря. Мили Боже, мили Боже. Всички поклащат изумено глави. Чувам как хората възкликват. Луда работа. Как го направи? Знам, че ще говорят за това и ще се чудят докъсно през нощта и през следващите дни. Разбирам го по изразите на лицата им, по позитивната енергия, която се излъчва от тях. И съм щастлив. Това е силата на убеждението. Ето това правя аз. Сега и вие опитахте част от онова, което правя. И след като вече сте прочели книгата ми, знаете ли какво? Не само аз съм четец на мисли. Вие също. Винаги мислиш щастливи неща. Защото никога не знаеш кой ги чете. Когато за пръв път видях тази оптическа иллюзия, бях смаян. Тя е една от най-добрите, които съм виждал. Нарича се иллюзията на Джестроу, открита от американския психолог Джозеф Джестроу през 1889 година. Коя от двете фигури мислите, че е по-голямата? Кой от надписите смятате за поважен? Да мислите позитивно или да вярвате себе си? Едно, принтирайте тази страница. Вземете ножици и изрежете двете фигури точно по пунктирната линия. Две, сложете фигурите върху маса, едната по другата. Коя е по-голяма? Кой от надписите е поважен? Да вярвате в себе си или да мислите позитивно? Три, а сега разменете местата на фигурите? Коя от двете е по-голяма сега? Кой? Надпис е поважен. 4 а сега наложете едната фигура върху другата и ги сравнете. Пет, сега те са равни и позитивното мислене и вярването в себе си са еднакво важни. Изумително, нали? Отговори на загадките от тази глава. Едно третата. Лъвовете, които не са яли от три години, са мъртви. Две, било е през деня. Три, натискате единия ключ и изчаквате две минути. След което натискате другия ключ. Тогава влизате в стаята. Ще има две светещи крушки, едната топла, а другата не. Ненатиснатият ключ е за несветещата кружка. Ключът, който сте натиснали пръв, е за топлата кружка, а ключът, който сте натиснали втори, е за другата кружка. Четири, принцът също като краля знае, че чичото е веролумен интригант, който ще се опита да накара принца да изгуби. Така че принцът предполага, че Чичото ще напише нищо на двете бележки. Той взима едната бележка от шапката и я гълта. После поглежда другата бележка, вижда, че на нея пише нищо и обявява, че на бележката, която е глътнал, трябва да е пишело всичко. Следователно той печели короната. Пет пътничката е платила с десет еднодоларови банкноти. Шест ай-ай-ай. Седем второ. Повечето хора биха казали първо. Благодарности. Много сърдечни благодарности на моя добър приятел Рой Юзевич, че прекара дълги нощи с мен, помагайки ми с идеи, мисли и истории. Ти си супергерой. Към моята прекрасна, една и единствена Линчи Тейт. Благодаря ти за твоето британско чувство за хумор и добро сърце, за това... Че се смяна вицовете за слонове в 2 часа през нощта и че остана спокойна, когато 24 часа преди изтичането на крайния ни срок започнах изречението си, с, имам друга страхотна идея за книга. Щастлив съм, че писател като теб ми е приятел. Благодаря на Адам Корн, че прие книгата с голям ентусиазъм, на Триш Дейли», че успя да види както голямата картина, така и дребните детайли, на Стефани Майер за грижливата първа редакция, на Моуродипрета за това, че по риска на Франко Ейман, задето мислеше, че има книга в мен, и накрая, но не и на последно място, на Гари и Майк за това, че не ме спряха. Когато се опитвах да сваля луната, обичам ви, хора. За автора Люр Сушард е роден на 6 декември 1981 година и е най-малкият от трима братя. Открива способностите си още като дете, но е забелязан от хората, когато печели ТВ-шоуто. Следващият Юри Гелър на името на известния израелски мадьосник. От тогава до сега е обиколил 42 държави, където изнася свои При Пригостуването си в предаванията на Лари Кинг и Джей Лено водещите са толкова изумени от номерата му, че не спират да го канят. Лиур Сушарт старателно крие личния си живот, но умело разчита мислите на другите. Пътува непрекъснато и трудно се задържа на едно място повече от три дни дори в любимия си Телавив, където живее семейството му. На 19 и 20 декември 2018 година В Народния театър Иван Вазов той представи пред българска публика новото си шоу. Лиур Сушарт Четецът на мисли Превод Васил Велчев Редактор Русица Ташева Художествено оформление на корицата Стефан Касаров Технически редактор Симон Айтов Коректор Донка Дончева Американска Първо издание Формат 84, хъдно 08, наклонена черта 3-2 Печ, коли 16 Ик, колибри. Хиляда София, Ул, Иван Вазов, 36 Имейл колибри, ете, Предпечатна подготовка Ибис Печатница Инвеспрес www.colibri.bit www.elversfanses.bit www.dora.bit www.facebook.com Наклонена черта Салебраблъс 174